Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми Няма невъзможни неща. Вадим Зеланд. Предговор често ми задават въпроса защо, когато четеш книгите за трансърфинга, възниква такова възторжено състояние, при което цветовете изглеждат по-ярки, а невъзможното възможно. Защо по-късно, когато се върнеш к действителността? Тя отново е сива и неподатлива, и еуфорията някъде изчезва. Отговорът е елементарен, защото така работи системата матрицата, в която ние съществуваме. Тя ви сваля на нивото на своите вибрации. За нея е важно вие да се вписвате технически в създадената от нея информационна, производствена и потребителска мрежа. Животът на човека от системата не се определя от съдбата му, а от предназначеното за него звено в технологичната верига. Матрицата не се подчинява на звездите, тя си има свои закони, а елементите и не са господари на своята част, всеки си има свое място. Ако предназначеното за вас място не ви удовлетворява, не е казано, че ще успеете да го смените. Мечтата ви не интересува системата, вие трябва да функционирате изправно, да мислите както трябва да работите, както трябва да бъдете, както трябва. Какво ще стане, ако мислите и действията ви не се подчиняват на общите правила? Бихте могли да напуснете клетката си и да се разхождате из матрицата като ви харесва. Но този факт не е приемлив за системата. Впрочем вас какво ви интересува дали нещо и е угодно или не? Вие сте способни да я използвате в свой интерес, също както тя използва вас. За тази цел изобщо не е необходимо да излизате от нея, достатъчно е да излезете извън рамките на алгоритъма. Мисли като всички прави, като всички бъди, като всички... Тогава границите на възможното и достъпното лично за вас ще се разширят далеч извън пределите на постижимото и обичайното за всички останали. Принципите на транссърфинга са своеобразни ключове, с които се отварят забранените врати и ви дават възможност свободно да се разхождате из матрицата. Необходимо е само да ги разбирате, да ги използвате и да ги помните. За да ги разбирате добре, е достатъчно внимателно да прочетете предишните книги за трансърфинга. В тази книга са събрани основните принципи, обобщени в кратки формулировки. Това ще ви помогне да ги запомните, следователно да ги използвате в нужния момент. Препрочитайте ги от време на време поред или разбъркано. Познанието ви постепенно ще се разширява и в един момент ясно и отчетиво ще видите на къде ви води натрепеният ви алгоритъм и къде преминава пътят към вашата мечта. Ай, махалата това са енергоинформационни структури, които съществуват в иния свят и се хранят с енергията на хората, главно с енергията на конфликтите и негативните емоции. Хората не си дават, сметка, че неволно действат в техен интерес. Раздразненият, загрижен или изплашен човек сякаш изпада в ступор, потъва в проблемите си като в сън и престава да вижда и да осъзнава какво става в неговата реалност. Оказал се във властта на деструктивното махало. Човек губи свободата си. И е принуден да живее според неговите закони, да бъде винче в големия механизъм, независимо дали му уу, спиралета, не едно харесва или не. Например, системата се развива като самостоятелна структура въпреки волята на отделните чиновници. Разбира се, влиятелният чиновник може да взема самостоятелни решения, но те не бива да са в разрез с законите на системата, иначе той ще бъде отхвърлен. Много често хората, изкушени от рекламните трикове на махалото, се отдалечават от щастието си, което е било съвсем близо до тях. Отиват в армията и загиват. Влизат в учебно заведение и освояват професия, която не им допада. Постъпват на чужда, но уж престижна работа и потъват в блато от проблеми, свързват живота си с неподходящ човек и после страдат. Махалата ви призувават да дадете всичко от себе си в служба на нещо или на някого оставайки равнодушни към собствената си съдба. На тях на им изнася човек да избира съдбата си. Защото, ако има свобода на избора, той ще стане независим. На махалата е изгодно да контролират привържениците си, затова измислят все нови начини да ги манипулират. С каквито и оправдания да се прикриват войните, революциите и другите конфликти, същността има една това е битка на махалата за спечелване на привърженици. Начало на човешките пирамиди се поставят фаворитите на махалата. Не е задължително фаворитът да притежава някакви особени качества. По правило такъв става привърженик, чието параметри най-оптимално се вписват в структурата на махалото. Ако параметрите му престанат да отговарят на изискванията на системата, той безжалостно се отстранява. Главният критерий не е колко добре изпълнява работата си човек, а колко правилно я върши от гледна точка на системата. Изпълнявайки волята на махалата, на хората им се струва, че действат по лично убеждение. Но личните им убеждения в по-голямата си част са завладени от махалата. Щом човек се настрои на частотата на махалото, се появява взаимодействие между тях на енергийно ниво, нещо като примка с обратна връзка. Човекът излучва на резонансната частота на махалото, а то от своя страна подхранва неговата енергия, за да запази влиянието си. Например махалото на политическа партия провежда агитация, спечелва привърженик и му подава малко енергия, той изпитва чувство за правота, удовлетворение, достоинство и значимост. И е убеден, че контролира ситуацията и че може да избира. А истината е, че всъщност него са го избрали и са установили контрол върху мислите му. Външно това изглежда като обеденост на привърженика, че реализира своята воля, но тя изкуствено и незабелязано му е наложена от махалото. Голяма част от мислите и постъпките на хората се намират в сферата на несъзнателното. Човек отдава енергията си на махалото, когато излучва мислена енергия на резонансната му частота. Няма значение дали тя е положителна или отрицателна. Главната задача на махалото е да улови човека, да го хване натясно, независимо по какъв начин, само и само да владее мислите му. Ако човек се разбунтува и открито се обяви срещу заробилото го махало, той неминуемо е победен. Махалото може да бъде победено само от друго махало. Да се борите активно срещу онова, което не искате, значи да вложите всичките си усилия това да се осъществи в живота ви. Колкото посилно е вашето желание да избегнете нещо, толкова по-голяма е вероятността да го получите. Навсякъде ви преследва нова, което активно не искате, Т. Да. Страхувате се от него, ненавиждате го и го презирате. От друга страна, има още много неща, които също не искате, но в дадения момент не ви вълнуват особено. Затова ги няма в живота ви. Но щом пуснете в себе си нежеланото или ви охване неприязани и се отдадете на това чувство, нежеланото непременно ще се материализира в живота ви. Да се борите с махало, означава да му давате своята енергия. Първото и главно условие за успешна борба с махалото е да се откажете да се борите с него. Ако сте обхванати от мисли и какво не ви харесва, то ще присъства в живота ви. Колкото по-активно се съпротивявате срещу досадните махала, толкова по активно те ще ви преследват. Трябва спокойно да приемете махалото като нещо нормално, като неизбежно зло, а после да се отстраните от него. Когато го пуснете, и то ще ви пусне. Обикновено хората смътно си представят какво искат. Но всички със сигурност знаят какво не лууу. спиралета, не две искат. Стремейки се да се отърват от нежелани вещи или събития, мнозина постъпват така, че се получава обратното. Онова което ви плаши или го мразите, обикновено владее мислите ви, следователно препълва слоя на вашия свят. Ако не искате да имате нещо, просто не мислете за него, равнодушно го отминете и то ще изчезне от живота ви. Да изхвалиш нещо от живота си, не означава да го избягваш, а да го игнорираш. За да се отървете от нещо, което ви дразни, отначало го приемете, просто, за сведение, пуснете го да мине през вас и му помахайте с ръка за довиждане. Да го приемете означава не да го пуснете в себе си, а да признаете правото му на съществуване и равнодушно да го отминете. На изложбата са представени много картини, които не ви харесват, но не ви идва на ум да поискате да ги махнат. Най-добрата защита срещу махалата е празнотата. Ако съм празен, няма за какво да се захванат. Не влизам в играта на махалото, но и не се опитвам да се защитя от него. Просто го игнорирам. Неговата енергия прилита край мен, без да ме засегне, и се разсея в пространството. Играта му не ме вълнува, не ме трогва, аз съм празен за него. Просто си кажете майната му, и то ще изчезне от живота ви. Техниката на мекото отстраняване е следната. На първата атака на махалото отговаряте със съгласие, после дипломатично отстъпвате или незабележимо насочвате движението в нужната ви посока. Важно е на време да си спомните, че всъщност махалото се стреми да източи енергия от вас. Ако си поставите за цел да си създадете навика да помните, с течение на времето ще си изработите имунитет срещу провокациите му. Попаднете ли в ситуация, в която ви е известен стандартният сценарий на развитието на събитията, направете нещо няма значение какво извън сценария. Махалото ще спре, опитайте се да реагирате неадекватно поне на дребните неприятности. Поиграйте си на замяна, на страха с увереност, на унинието с ентузиазъм, на негодоването с равнодушие, на раздразнението с радост. Енергията на спряното махало преминава във вас. Щом сте се справили с проблема, вие сте станали посилни. Следващия път това няма да е проблем за вас. Нестандартните и гениалните решения идват тогава, когато човек се освобождава от махалото и се здобива със свободата да мисли в друга насока. Необходимо е при всяко досадно обстоятелство да помните, че махалото се стреми да се закачи за вас. Щом си спомните за това, можете да направите съзнателен избор, да дадете енергия на махалото, като изригнете отрицателните си емоции, или да го оставите с празни ръце и да победите. Ако си спомните, не е трудно да го провалите или да го спрете. Ние винаги несъзнателно даваме енергия на махалата. Отдайте се в аренда! Действайте както обикновено в такива случаи, но не като участник в играта, а като страничен наблюдател. Погледнете ситуацията от страни, ако сте се сблъскали с проблеми или пречка, разберете отношението си към тях. Не позволявайте проблема да ви изплаши. За начало си спомнете, че винаги съществува много просто решение, но иска да ви натръпят сложното. Необходимо е да промените обичайното си отношение към проблема с противоположното и той или ще изчезне от само себе си, или ще го решите бързо и лесно. Посрещайте всеки проблем не като препятствие, което е нужно да преодолеете, а като част от пътя за изминаване. Нека във вас няма място за проблема, бъдете празни за него. Махалата не преследват никакви цели, тъй като не притежават осъзнато намерение и разум, не. Замислят нищо. Те приличат на паразитни растения, които са оплили цялата планета, но не нарочно, а естествено, както всички паразити. Махалата са втората цивилизация на Земята, и то много помогъща, защото тихо и незабелязано управляват първата. Вредните навици се инициират от тях. Например, пушенето не е физиологична зависимост, а ритуал – кукичка, за която ви дърпа махалото. За да се откачите, е необходимо да превключите на друга програма здравословен начин на живот. Също както можете да се отървете от натрапчива мелодия в главата ви, като сизата на никата уууу, спиралета, не три друга. Не е нужно да се борите с махалото, когато ви принуждава да изпълнявате обичайния ритуал. Нужно е само да прехвърлите вниманието си на нещо друго, да разчупите стария алгоритъм. Вашата свобода е независимостта ви от чужди за вас махала. Но има и такива, които са полезни точно на вас. Това са вашите махала, те не са абсолютно зло за човека, при условие, че той действа осъзнато. Въпросът е само как да не се поддава на влиянието им, а съзнателно да ги използва в свой интерес. Две. Вълната на успеха не е достатъчно да не пускате в себе си негативната енергия. Необходимо е и да не излъчвате такава. Например в яда си сте навикали някого? Бъдете сигурни след това непременно ще имате някаква неприятност или проблем. Щом пуснете в себе си негативна енергия, в живота ви ще се появят неприятности. Излъчвате ли негативна енергия, тя ще се върне към вас като бумеранг. Винаги имаме онова, което е завладяло мислите ни. Те се връщат при нас. Ако сте благодарни на онова, което имате, и изпитвате любов към заобикалящите ви вещи, вие излъчвате позитивна енергия. В такива моменти транслирате в околния свят позитивни колебания и те непременно ще се върнат при вас. Птицата на щастието няма нищо против да кълве зранца от ръката ви. Няма нужда да я улавяте. Достатъчно е да не я прогоните. Хората наистина имат свободата да избират своето щастие и късмет. И същевременно не са свободни от махалата, които ги отклоняват от вълната на успеха. За да се здобиете със свобода на избора е необходимо да излезете от играта, натрапена ви от махалата. Да дадете воля на негативната мислена въртелишка означава да влезете в играта на деструктивното махало и да излъчвате енергия на неговата частота. Това е много лош навик. Във ваш интерес е да го смените с друг съзнателно да контролирате мислите си. Откажете се от недоволството и неприемането. Винаги и във всичко може да се открият добри страни и поводи за малка радост. Всеки път, когато разумът ви не е с нещо конкретно например пътувате в градския транспорт, разхождате се или извършвате работа, която не изисква концентрация на вниманието ви. Включвайте позитивни мисли, създайте си навик да обръщате внимание на всичко хубаво и позитивно. Щом видите, прочетете или чуете за нещо хубаво, приятно и обнадеждаващо, фиксирайте го в мислите си и му се порадвайте. Не мислете за това, което не сте постигнали, а какво искате да постигнете и ще го получите. Постоянно си повтаряйте какво искате да имате. Винаги получаваме онова, което е завладяло мислите ни. Нужно е да поддържате у себе си празнично пламъче, да лелеете това усещане. Наблюдавайте как животът ви се променя към по-добро, улавяйте се за всяка сламка радост, търсете във всичко положителни знаци. Необходимо е да помните всяка минута че се занимавате с трансърфинг, че съзнателно вървите към мечтата си, следователно управлявате съдбата си. Дори само това ви дава спокойствие, увереност и радост. т. е, празникът винаги е с вас. Радвайте се на всичко, което имате в момента. Това не са празни думи. Понякога обстоятелствата се подреждат така, че е много трудно човек да бъде доволен. Но от чисто практична гледна точка не е полезно да изразявате недоволство. Нали искате да попаднете на такива жизнени линии, където всичко ви е наред? А как ще попаднете там, ако излъчването ви е изпълнено с недоволство? Не допускайте лошите новини в сърцето и в живота си. Затваряйте се за лошите и се отваряйте за добрите новини. Необходимо е да забелязвате и да опазвате и най-малките позитивни изменения. Това са предвестници на вълната на успеха. Щом чуете и най-древните обнадеждаващи новини, не ги забравяйте веднага, както правехте преди, а ги обсъждайте, улавяйте ги, радвайте им се. Когато сте в добри отношения с себе си и с заобикалещия ви свят, вие транслирате хармонично излъчване, създавате около себе си област на хармонични колебания, където всичко се нарежда успешно. Позитивната нагласа винаги води до успех и съзидание. Когато усещането за празник ви стане навик, тогава постоянно ще сте нагребена на вълната на успеха. Поредица от успехи ще имате само ууу, спиралета, нет 4 в случай, че бъдете изпълнени с първия успех. Ако сте настроени враждебно към света, и той ще ви отговори със същото. Щом постоянно изразявате недоволство, ще имате все повече поводи за това. Ако в отношението ви към действителността преобладава негативизмът, светът ще ви показва най-лошото е си лице. И напротив, позитивното ви отношение ще променя живота ви към по-добро. Човек получава онова, което избира. Колкото по-лошо мисли той за света, толкова по-лош става светът за него. Колкото повече се разстройва от неуспехите, толкова по-лесно идвате при него. Ако човек е избрал такъв начин на съществуване, той всеки ден практикува обратен трансърфинг. Плъзга се по нези жизнени линии, където го очаква същински ад. Заемете противоположната позиция, напок на всичко се радвайте на неуспехите, откривайте фях макар и трошица полза това винаги е възможно. Необходимо е упорито да се придържате към нагласата за позитивизъм, да се откажете от стария навик да се разстройвате и ядосвате по всеки повод, радвайте се на всяка проява на вашия свят. Това, разбира се, е необичайен начин на поведение. Но нали и целта е необичайна да станете жин, който изпълнява собствените си желания. Нима това може да се постигне с обичайните методи. Приемайки и транслирайки негативна енергия, вие създавате собствения си ад. Приемайки и транслирайки позитивна енергия, създавате своя рай. 3. Равновесието хората сами си създават проблеми и пречки, а на изразходват сили, за да ги преодоляват. Когато се придава твърде голямо значение на нещо, възниква излишен потенциал. Действията на равновесните сили за отстраняване на този потенциал пораждат огромната част от проблемите. Човек често получава резултат, диаметрално противоположен на намерението си, като изобщо не разбира какво става. От тук и усещането, че действа някаква необяснима зла сила, нещо като закон на световното зло. Който не умее да си почива, той не умее и да работи. Ако чувствате, че сте уморени или работата ви е станала тегуба, необходимо е да намалите темпото или да смените работата. Прекомерните усилия непременно ще доведат до отрицателен резултат. Когато отидете на работа, отдайте се потаренде да ръцете и главата си, но не и сърцето. Ефективността ви забележимо ще нарасне, когато премахнете излишните потенциали и се откачите от махалата. Отдавайки се по тарен да, работете безупречно. Не допускайте грешки, за които биха могли да ви обвинят в безотговорност. Да се отдадете под аренда, не означава да сте разхайтени и безотговорни. Това означава да полагате всички сили, без да създавате излишни потенциали, но да изпълнявате всичко, което се изисква от вас. Във всяка ситуация, където сте се отдали под аренда, е необходимо да изпълнявате стриктно задълженията си, за да не могат да ви упрекнат. Не вие, а вашият вътрешен наблюдател надзирателят, трябва да следи дали сте безупречен. Иначе отново ще потънете в играта. Вътрешният надзирател няма нищо общо с раздвоението на личността. Просто в фонов режим отбелязвате какво и как правите. Безполезно е да криете недостатъците си, а е много трудно да ги отстраните. Резултатът е точно обратен и ситуацията още повече се задълбочава. Например, опитвайки се да скрива своята свенливост, човек става още по закрепостен или обратното прекадено разхайтен. Но ако сте неудовлетворени от постиженията си само до толкова, че това става подтик за самоусъвършенстване, равновесието не се нарушава. В случай на недоволство от себе си вие влизате в противоречие с душата си, а ако сте недоволен от света, се конфронтирате с много махала. Това означава, че равновесните сили се стремят да намалят влиянието ви върху околния свят. Действайки срещу деструктивното махало, което е предизвикало недоволството ви, само ще си навредите. Не е нужно да бъдете кротка овчица, но и не бива да влизате в открита конфронтация с околния свят. Навикът да се изразява недоволство от различни дреболии, е безкрайно вреден. И обратното навикът да изпитвате малки радости по различни, дори незначителни поводи е много полезен. Изводът е, необходимо е да смените стария си навиц нов. Ако си поставите за цел във всяко отрицателно според вас явление да откриете положителни моменти, това ще стане много лесно и можете да го превърнете в игра. Ще забележите, че от време на ООО, спиралета, нет пет време забравяте, че сте искали да смените навика си. Това е неизбежно, защото навикът се е вкоренил във вас. Щом се разсеете, махалото веднага ще намери повод да ви разстрой и няма да забележите как ще го нахраните с енергията си. Не се отчаивайте, ако намерението ви е твърдо, ще постигнете своето и деструктивните махала в края на краищата ще ви оставят на мира. Просто е необходимо по-често да си напомняте за намерението си. В случай, че наистина ви е споходила беда, когато не е естествено да се радвате, вземете пример от цар Соломон. Казват, че той е носил пръстен печат, обърнат навътре, така че никой не можел да види какво е написано там. Когато се сблъсква с беда или трудно проблем, обръщал пръстена и поглеждал печата. Там било написано, и това ще мине. Идеализирането е обратната страна на недоволството. Да идеализираш нещо, значи да го наценяваш, да го издигнеш на пиедестъл, да му се поклоняш и да си създадеш комир. Действието на равновесните сили ще предизвика развенчаване на митовете. Любовта, създала и управляваща света, се отличава от идеализирането с това, че тя е безстрастна. Безусловната любов е без право на притежание, тя е възхищение без преклонение, каквото и да означава това. Безусловната любов не създава отношение на зависимост между онзи, който обича и предмета на любовта му. Щом има отношение на зависимост, ако ти така, аз пък иначе, равновесието се нарушава. Така става и в случаите, когато нещо се сравнява или противопоставя на друго. Всички конфликти се базират на сравняване и противопоставяне. Където има противопоставяне, равновесните сили непременно се включват да отстранят излишния потенциал. И тъй като вие създавате този потенциал, действието на равновесните сили ще бъде насочено преди всичко срещу вас. Ако непрекъснато хвалите детето си, то ще започне да капризничи. А щом му се подмазвате, то ще ви презира или поне няма да ви уважава. Най-добрият принцип за възпитание и отношение към децата, и не само, с който не се създават излишни потенциали, е да се отнасяте с тях като с гостите. Е. Да им дадете своето внимание, уважение и свобода на избора, като същевременно не им позволявате да ви се качат на главата. Безусловната любов не създава излишни потенциали и отношения на зависимост, но практически не се среща в чист вид. С чистата любов се смесва желанието да притежаваш на всяка цена. Трудно е да се откажеш от правото да притежаваш, то е напълно естествено и нормално, докато не премине границата. Колкото посилно е желанието за ответ на любов, толкова посилно е действието на равновесните сили. За да получиш взаимност, трябва просто да обичаш, а не да се мъчиш да бъдеш обичан. Чувството за справедливост постоянно ни подтиква да критикуваме различни хора. Но това бързо ми става навик и мнозина с времето се превръщат в професионални обвинители. Осъждането на другите за мисли и действия, не насочени лично срещу нас, е вреден навик. В повечето случаи и понятие си нямате какво е накарало човека да поступи точно така. Може би на негово място, вие бихте постъпили още по-лошо. Ако осъждате друг човек само защото не ви харесва как е облечен, вие самите слизате се едно стъпало подолу от него по стълбицата, добър-лош, защото излучвате негативна енергия. Никога не презирайте хората за каквото и да било. Това е най-опасният вид осъждане, защото поради действието на равновесните сили вие можете да се окажете на мястото на онзи, когато презирате. Ако човек се гордее с успехите си или е самовлюбен, няма нищо лошо. Неутралната любов към себе си е самодостатъчна, защото никому не прети. Равновесието се нарушава само в случай, че на преувеличената самооценка се противопоставя презрително отношение към чуждите слабости и недостатъци или просто скромни постижения. Тогава любовта към себе си се превръща в самолюбие, а гордостта в щеславие. Резултатът от действието на равновесните сили ще бъде перване по носа. Сравнявайки се с откръжението си, човек се опитва да доказва на света колко е важен. Но подобно самоутвърждаване е иллюзорно. Когато човек се стреми да заяви пред света колко е важен, енергията се изразходва за поддържане на изкуствено създаден излишен потенциал. И обратното самоусъвършенстването развива реални качества, затова енергията не се хаби празно и не създава вреден потенциал. Всяка неприятност е аномалия, а не нормално явление. Откъде се взема досадната неприятност и защо се случва именно на вас, често е невъзможно да се определи логично. Повечето древни и големи неприятности са предизвикани от действията на ООЛ, спиралета, не, шест равновесните сили за премахване на вашите излишни потенциали. Необходимо е да насочите намерението си за развиване на качествата си, без да се тревожите за положението си на стълбицата на превъзходството. Отказвайки се от превъзходството, вие го получавате. Крайната степен на превъзходството е, ако си въобразите, че сте способни да контролирате околния свят. Колкото и високо положение да заемате, от подобна позиция в крайна сметка ще изгубите. Като се опитвате да промените света, вие силно нарушавате равновесието. Намесвайки се активно в една или друга степен в устройството му, можете да засегнете интересите на множество хора, които не са доволни от действията ви. Вашата съдба действително е във вашите ръце, но в смисъл, че вие можете да избирате, а не да променяте. Подценяването на собствените качества представлява превъзходство с обратен знак. Когато се сблъскат с важността, равновесните сили се насочват да я съборят от пиедестала. А при комплекса за непълноценност те принуждават човека да се опитва по всякакъв начин да повиши изкуствено подценените си качества. Обикновено равновесните сили действат пряко, без да се грижат за тънкостите на човешките отношения. Ето защо се получава така, че човек обикновено се държи неестествено, като още повече подчертава онова, което се опитва да скрие. Например тинейджерите се държат дръско, за да прикрият неувереността в себе си. Стеснителните могат да се държат нахълно, за да скрият това си качество. Хората с миска самооценка, желайки да се покажат от най-добрата си страна, се държат сковано и изкуствено. Във всички случаи борбата със собствените комплекси причинява още по-неприятни последици от самия комплекс. Не си въобразявайте, че всички са се вторачили във вашите недостатъци. Всъщност всеки е загрижен за собствената си персона, затова спокойно можете да свалите от плещите си това бреме. Излишният потенциал ще изчезне, равновесните сили ще престанат да влушават положението и можете да насочите освободилата се енергия за развитие на качествата си. Недостатъците се компенсират с други качества. Например, липсата на красота се замества от чар, неумението за общуване с умението да се изслушва. Един съвет за срамежливите хора – пазете това свое качество като съкровище. Вярвайте ми, свинливостта притежава скрит чар. Когато престанете да се борите с нея, тя вече няма да изглежда неуместна и ще забележите, че хората изпитват симпатия към вас. Измислената потребност да бъдеш необикновен, тласка хората да подражават на тези, които са. Си спечели ли това прозвище? Лекомисленото копиране на чужд сценарий не е нищо повече от пародия. Лидер става само онзи, който живее съобразно със своето кредо. Всеки си има сценарии. Достатъчно е просто да си изберете кредо и да живеете съобразно с него. Не е необходимо да подръжавате на някого, вие самите си поставяте достойна оценка, знаете какво да правите и не се опитвате никому нищо да доказвате. Колкото посилно е желанието ви, толкова по-малка е вероятността да получите желаното. Когато толкова силно искате да получите нещо, че сте готови да поставите всичко на карта, вие създавате огромен излишен потенциал, нарушаващ равновесието. Равновесните сили ще ви изхвърлят на такива жизнени линии, където няма и помен от предмета на вашето желание. Най-голям потенциал възниква, когато силното желание преминава в зависимост от предмета на желанието. Обикновено се създават отношения от родана. Ако постигна Еди какво си, положението ми корено ще се подобри. Ако не постигна Еди какво си, животът ми става безсмислен. Ако направя това, ще покажа на себе си и на всички колко струвам. Ако не направя това, нищо не струвам. Ако получа Еди какво си, ще бъде прекрасно. Ако не получа Еди какво си, ще бъде много лошо. И така нататък, в различни вариации. Бездейното изгарящо желание представлява излишен потенциал в чист вид. Той виси в енергийното поле и в най-добрия случай безполезно изразходва енергията на страдащия, а в най-лошия привлича различни неприятности. Желанията на измъчващия се не подлежат на изпълнение. Едва тогава, когато желанието се превръща в твърдо намерение да имаш и да действаш, то се изпълнява. Ако сме убедени, че за всичко в този свят трябва да се плаща, нищо няма да ни дойде даром. А всъщност плащаме само за излишните потенциали, които самите ние създаваме. В пространството на варианти всичко е безплатно. Ооо! спиралята, нет 7, за да преминем върху жизнена линия, където желаното се превръща в действителност, е достатъчна единствено енергията на чистото намерение. Чистото намерение е единството между желание и действие, когато липсва значимост. Например, свободното намерение да отидеш до бутката за вестници е чисто. Колкото по-голяма е значимостта на събитието, толкова повероятно е да се провалите, ако придавате твърде голямо значение на онова, което имате, и вие е много скъпо. Тогава най-вероятно равновесните сили ще ви го отнемат. Когато онова, което искате да получите, също означава много за вас, тогава вероятно няма да го получите. Необходимо е съзнателно да свалите летвата на значимостта, на важността. Вървете към целта си, сякаш отивате до будката завестници. Силното желание да избегнете нещо е логично продължение на недоволството от свят или от самия себе си. Колкото посилно е желанието да го избегнете, толкова помощте на излишният потенциал. Колкото повече не желаете това, толкова поголяма е вероятността за сблъсък. Нещо повече, когато мислите за онова, което не искате, излъчвате енергия на частотата на линията, където то непременно ще се случи. Винаги получавате онова, което активно не желаете. Подобре съзнателно се откажете от неприемането, за да не създавате потенциал. Да допуснем, че посред нощ ви събуждат съседите. Искате да спите, сутринта трябва да отидете на работа, а в съседния апартамент кипи веселба. За да решите този проблем, можете да приложите метода на проваляне или угасяне на махалото. Когато се отнесете към ситуацията с ирония, то ще затихне, ще го угасите. А можете изобщо да го игнорирате, да не проявявате никакви емоции и интерес. Тогава ще го провалите, пък и потенциал няма да възникне. Ще ви успокои знанието, че имате избор и знаете как да го използвате. Скоро съседите ще притихнат. Ако нещата са съвсем зле, плюйте на въжността, отърсете се от отношението на зависимост и упорито транслирайте положителна енергия. Колкото позле е сега, толкова по-добре ще е после така можете да определите ситуацията, ако снятате, че сте претърпели поражение. Радвайте се, в този случай равновесните сили са на ваша страна, защото тяхната задача е да компенсират лошото са добро. Както не може през цялото време да е добре, макар че кой знае, така и не може през цялото време да е зле. Чувството за вина е най-силният излишен потенциал. Разплатата винаги ще е наказание в една или друга форма. Комплексът за вина може да вгорчи живота ви, защото човек постоянно е подложен на действието на равновесните сили, т. е. Всевъзможни наказания за измислените му провинения. Равновесните сили нямат понятие за какво ни наказват или награждават. Те единствено отстраняват създадените нееднородности в енергийното поле. Чувството за вина непременно създава сценарии за наказание, и то без съзнанието ви да участва. В най-добрия случай ще се порежете или ще се ударите леко, или ще се появят някакви проблеми. В най-лошия може да има нещастен случай с тежки последици. Чувството за вина донася само разрушение, в него няма нищо полезно и съзидателно. Не бива да се измъчвате от огризение на съвестта, това няма да помогне. По-добре постъпвайте така, че после да не изпитвате чувство за вина. А ако вече го изпитвате, безсмислено е да се мъчите напразно, никому няма да стане по-добре от това. Библейските заповеди не са препоръки за това, как трябва да се държим. Те ни съветват как да... Постъпваме, за да не нарушаваме равновесието и да не се въвличаме в неприятности. Ние с остатъците си от детската психология ги възприемаме така, сякаш мама ни казва да не правим пакости, защото ще ни накаже въгъла. Никой няма намерение да наказва съгрешилите хора. Като нарушават равновесието, те сами привличат проблемите. И заповедите само предупреждават за това. Чувството за вина е нишката, чрез която махалата и особено манипулаторите командват човека. Манипулаторите са хора, които действат по формулата «Длъжен си да правиш каквото ти казвам, защото си виновен» или «Аз съм по-добър от теб, защото ти не си прав». Те се опитват да вменят на своя, подопечен, чувство за вина, за да се здобият с власт над него. Външно изглеждат непогрешими, винаги говорят правилните думи, Затова и винаги са прави. Не им позволявайте да ви въвлекат в тази игра. Не трябва да се оправдавате пред никого, никому за нищо не сте длъжни. Ако наистина имате вина, понесете си наказанието, но не носете вината вътре във вас. Откажете се от склонността да се оправдавате. Тогава манипулаторите ще разберат, че няма за какво да се закачат и ще ви оставят на ООО. Спиралета, не то се мира. Вземете си обратно правото да бъдете себе си и станете от на подсъдимите. Никой няма да поснай да ви осъди, ако не се чувствате виновни. Единствено вие самите доброволно можете да предоставите на другите привилегията да бъдат ваши съдници. Храбрите хора не се измъчват от огризения на съвестта и не страдат от чувство за вина. Няма от какво да се страхуват, защото живеят съобразно със своето кредо. На жертвата е при съща съвсем друга позиция, не съм сигурен, че постъпвам правилно, мога да ме обвинят, всеки може да ме накаже. Чувството за вина, дори и най-дредното, дори и скрито надълбоко, отваря подсъзнателната врата за наказание. Ако аз изпитвам чувство за вина, значи потенциално съм съгласен, че крадецът или бандитът имат право да ме нападнат, за това се страхувам. Ако човек изпитва чувство за вина, той се стреми да задържи в себе си негативната енергия и създава излишен потенциал. Искайки извинение, той пуска на свобода този потенциал и позволява на енергията да се разпръсне. Молбата за прошка, признаването на грешките, потуването на греховете, изповедта всичко това са методи за отърваваме от потенциала на вината. Когато си купува по един или друг начин индулгенция, човек пуска на воля създадения от самия него потенциална на вината и му олеква. Необходимо е обаче да внимава покаянието да не премине в зависимост от манипулаторите. Отказването от чувството за вина е най-ефикасното средство за оцеляване в агресивна среда в затвора, в бандата, в армията, на улицата. В престъпния свят действа негласното правило – не, вярвай, не се страхувай, не моли. Това правило приканва да не се създават излишни потенциали. Можеш да опазиш безопасността си, като демонстрираш сила. В света, където оцелява най-силният, това правило работи. Но много по-ефикасно е да се изключи от подсъзнанието потенциалната възможност за наказание. Личната независимост и достоинство са поценни от силата. Ключът към собственото достоинство е липсата на чувство за вина. Истинската лична сила не се състои в способността да хванеш някого за гърлото, а доколко личността може да си позволи да бъде освободена от чуждо влияние. Не бива да се борите с чувството за вина. Достатъчно е просто да си позволите да живеете съобразно с вашето кредо. Никой няма право да ви съди. Вие имате право да бъдете себе си. Трудно е да обичаш парите, без да се стремиш да ги притежаваш. Ето тук практически е невъзможно да се избегнат отношенията на зависимост. Можете само да се мъчите да ги сведете до минимум. Радвайте се, когато при вас дойдат пари. Но в никакъв случай не се тръжкайте, че са малко или ги губите, иначе ще стават все по-малко. Ако човек не печели много, типичната му грешка е да мърмори, че парите вечно не му стигат. Параметрите на подобно излъчване съответстват на бедните жизнени линии. Парите не са средство, а съпътстваща атрибут по пътя към целта. Не се тревожете за тях, те ще дойдат сами. Не мислете за пари, мислете само за онова, което искате да получите. Целта не се постига с помощта на парите, те идват по пътя към целта. Не бива да се безпокоите, когато харчите пари. По този начин те изпълняват своята мисия. Щом сте решили да ги изхарчите, не съжалявайте. Стремежат да трупате пари и да ги харчите колкото се може по-малко, създава силен потенциал. Натрупва се на едно място и не отива никъде. В такъв случай има голяма вероятност да изгубите всичко. Необходимо е разумно да харчите парите, за да има движение. Където няма движение, се появява потенциал. Ненапразно богатите се занимават с благотворителност. Така намаляват излишния потенциал на натрупаното богатство. Една от главните пречки за изпълняване на желанието е изкуствено създадената важност. Тя възниква там, където на нещо се придава прекомерно голямо значение. Мнози настроят стена върху фундамента на важността, а сетна се опитва да я прескочат или да я пробият с глава. Важността е излишен потенциал в чист вид при чието отстраняване равновесните сили създават проблеми на онзи, който е сътворил този потенциал. Вътрешната или собствената важност се проявява като наценяваме на качествата или недостатъците ни. Формулата извучи така аз съм важна персона, или изпълнявам важна работа. Външната важност също се създава от самия човек, когато той придава излишно значение на обект, спиралета, не 9 или събитие от външния свят. Формулата и е за мен еди, какво си има голямо значение. Или, за мен е много важно да направя еди какво си. Представете си, че трябва да преминете по града, поставена на земята. Нищо полезно, а сега трябва да преминете по същата града от единия до другия покрив на две високи сгради. Това за вас е много важно и не можете да се убедите в обратното. Единственият начин да премахнете външната важност е подсигуряването. За всеки конкретен случай то е различно. Главното е да не поставяте всичко само от едната страна на кантера. Трябва да имате някакъв противовес, защита, резервен план. За да влезете в равновесие с околния свят и да се освободите от махалата, е необходимо да намалите важността. Постоянно трябва да се контролирате колко важно възприемате себе си и околния свят. Вътрешният надзирател не бива да спи. Ако се сблъскате с проблемна ситуация... Постарайте се да определите къде прекалявате, на какво придавате излишно голямо значение. Не преодолявайте препятствията на малите важността. Да намалите важността не означава да се превърнете в мраморно изваяние. Безполезно и ненужно е да се борите с емоциите. Ако се опитвате да се сдържате и външно сте спокойни, докато вътре във вас всичко ври и кипи, излишният потенциал още повече се задълбочава. Емоциите се раждат от отношението, ето защо трябва да промените отношението си. Чувствата и емоциите са следствие, причината е само една важността. Да предположим, че в живота ми се е случило важно събитие някой се е родил, починал е, има сватба или друго нещо. Това важно ли е за мен? Не, безразлично ли ми е? Също не, схващате ли разликата? Просто не създавам от това проблем и не тормозя за себе си и околните. Да намалите важността, не означава да се борите с чувствата си и да се опитвате да ги потиснете. Необходимо е да се премахне причината отношението. Да осъзнаете, че важността няма да ви донесе нищо друго освен проблеми, а после целенасочено да я намалите. Намаляването на важността не само значително ще съкрати проблемите в живота ви. Отказвайки се от външната и вътрешната важност, вие получавате съкровище свобода на избора. Ама как, ще попитате, нали съобразно с първия принцип на трансърфинга, ние имаме свобода на избора? Да, имате го, но не можете да го използвате. В този свят всички ние не означаваме нищо. И същевременно имаме достъп до всички богатства на света. Човек не вижда причинно следствената връзка между създадената важност и проблемите, Затова му се струва, че светът поначало е враждебна среда, където никак не е лесно да получиш. Желаното а всъщност единственото препятствие по пътя към изпълняване на желанието е изкуствено създадената важност. Намаляването на външната важност няма нищо общо с пренебрежението и подценяването. Напротив, пренебрежението е важност с обратен знак. Нужно е да се отнасяте просто към живота. Да не го пренебрегвате, но и да не го разкрасявате. Намаляването на вътрешната важност няма нищо общо с смирението и самоунижението. Позволете си лукса да бъдете себе си. Не превъзнасяйте и не подценявайте качествата и недостатъците си. Стремете се към вътрешен покой, вие не сте важни и не сте незначителни. Ако положението ви много зависи от някакво събитие, намерете си осигуровка, резервен вариант. Във всеки конкретен случай той ще бъде различен. Просто си задайте въпроса какво в дадения случай може да ви подсигури. Помнете, че е безполезно да се борите с равновесните сили. Страхът или вълнението не бива да се потискат. Само подсигуряването или резервният вариант могат да намалят важността. Никога не поставяйте всичко на една карта, колкото и печеливша да е тя. Единственото, което не създава излишен потенциал, е чувството за хумор, способността да се смееш над себе си и над другите беззлобно, без да ги обиждаш. Само то няма да ви позволи да се превърнете в безчувствен манекен. Хуморът е самото отрицание на важността, не на карикатура. При решаването на проблемите е необходимо да спазвате едно златно правило. Преди да се заемете с решаването, е необходимо да намалите важността. Тогава равновесните сили няма да ви пречат и проблемът ще се реши лесно и просто. За да намалите важността, отначало е необходимо да си спомните и да си дадете отчет, че проблемната ситуация е възникнала вследствие на важността. Спрете за миг, освободете се от хипнотичното състояние и си спомнете какво представлява важността. След това целенасочено променете отношението си към предмета на важността. Уууу, спиралята, не 10 това не е трудно. Защото знаете, че важността само пречи. Най-трудното е навреме да си спомните, че селюшката люшкате между външната и вътрешната важност. За тази цел ви е необходим надзирател вътрешен наблюдател, който постоянно следи вашата важност. Внимавайте за важността винаги когато се подготвяте за някое събитие. Най-хубава рецепта е спонтанността, импровизацията, лековатото отношение. Подготовката трябва да се състои единствено в подсигуряването. В никакъв случай не бива да се готвите сериозно и грижливо, това засилва важността. Пасивното преживяване още повече я засилва. Потенциалът на важността се разпръсва с действие. Не мислете, а действайте. Ако не вие е възможно да действате, не мислете. Прехвърляте вниманието си върху друг обект, пуснете ситуацията. Ако зациклите на принципа на равновесието и се опитвате да го следвате фанатично, с това само ще го нарушите. Представете си, че настоношката и обясняват подробно как да ходи. От това обяснение тя окончателно ще се обърка и няма да може да помръдне. Във всичко трябва да има мярка. Позволяте си понякога мъничко да нарушите равновесието, нищо страшно няма да стане. Главното е стрелката на важността да не мине границата. И ви индуциран преход, навикът да се реагира негативно толкова се е вкоренил, че хората са изгубили предимството си пред живи същества съзнанието. Мидата също реагира негативно на външните дразнители. За разлика от нея, човек може целенасочено да регулира отношението си към външния свят. Но той не използва предимството си и отговаря с агресия и на най-дребното неудобство, възприемайки погрешно агресивността си като сила. Ако сте натрупали доста годинки, сигурно смятате, че животът е станал по-лош. За унези обаче, които сега са млади, животът е прекрасен. Защо е така? Може би защото не знаят колко хубаво е било, когато сте били на тяхната възраст. Ало и тогава са живели по стари от вас хора, които също са се оплаквали от живота и са си спомняли колко хубаво е било преди. Ако приемем, че животът с всяка година става все по-лош, светът отдавна би трябвало да се е разпаднал на съставните си части. Всички живеем в един свят, но за всеки го той е различен. Един гледа на света от прозореца на разкошния си автомобил, друг от контейнера за буклук. Един празнува и се весели, друг е потънал в грижи и проблеми. Един вижда весела компания от младежи, друг разхайта на банда хулигани. Всички гледат едно и също, но картините са абсолютно различни, както цветният филм се различава от чернобелия. Всеки е настроен на своя сектор от пространството на варианти, затова всеки съществува в собствения със свят. Всички светове се наслъгват като слоеве един върху друг и образува света, в който живеем. Тъй като човек с по голяма готовност изразява недоволство и излъчва повече негативна енергия, отколкото позитивна, възниква тенденцията за влушаване на качеството на живота. И представителят на по-старото поколение, и юношета пият същата кока кола къпят се в същото море, карацки по склона на същата планина всичко сякаше същото като преди много години. По Повъзрастният обаче е уверен, че порано всичко е било похубаво, а за младия сега всичко е прекрасно. Когато юношата устарее, нещата ще се повторят. Ако някоя негативна новина развълнува човека, той отговаря на въздействието, изразява отношението си, преживява, което означава, че излъчва подобна енергия. Излъчвайки енергия на частотата на негативното събитие, той преминава на такава жизнена линия, където подобни събития се приближават до него самия. Човек взема участие в завръзката и се оказва в зоната на действие на спиралата, която го въвлича като водовъртеж. Вследствие на това негативното събитие се включва в слоя на света на дадения човек. Мнозина допускат теоретичната възможност да попаднат в катастрофа, но не всички пускат ууу, спиралета, нет единайсет възможността за това в слоя на своя свят. На индуциран преход повече са подложени у нези, които се интересуват, тревожат, вълнуват се по повод на катастрофи и бедствия, случващи се някъде с други хора. Проявата на интерес към деструктивните махала на катастрофи и бедствия крие реална заплаха. Тези махала са силни и агресивни. Не пускайте в себе си негативна информация. Човек, който се интересува от негативна информация, ще я получи в излишък. Отначало е в ролята на страничен наблюдател. Сякаш седи на трибуната и гледа футболен матч. Играта все повече го завладява и той става активен фен. После слиза на игрището и се затичва, за сега без топката. Постепенно и незабелязано играта го увлича и най сетне получава топката. Наблюдателят се превръща в играч, е, в жертва на катастрофата. Задачата ви е да сте колкото се може подалеч от центъра на водовъртежа на индуцирания преход. Това означава да не допускате в себе си информация за катастрофи, бедствия, конфликти, криминални истории, да не се интересувате от тях, да не се вълнувате, да не ги обсъждате, да ги пропускате покрай ушите си. Да не ги пускате в себе си, означава да ги игнорирате и да не реагирате по никакъв начин. Плюйте на негативната информация и прехвърляте вниманието си върху други телевизионни програми, а още по-добре би било, ако протегнете ръка към книгите. Вие можете да мразите войната и активно да се борите срещу нея. На махалото му е безразлично дали сте против или за. За него е подходяща енергия с какъвто и да е знак. Вие приемате войната, участвате в нея, тя ви поглъща. Или се борите срещу нея, резултатът е същият. Да не приемате махалото, означава да го игнорирате. Във всички времена са съществували неутрални държави, които лесно са се отървавали, докато цели народи са се унищожавали взаимно. Обърнете внимание на демонстрациите и митингите, където хората яростно протестират срещу нещо си. Замахалото, опитващо се да разпали битка с противника си, те също са предани и желани привърженици, както и поддръжниците на битката. Миролюбивите предложения и разкриването на истинските мотиви, които ръководят махалото това са действията, които предотвратяват войната. Причината за страха да не бъдеш уволнен се крие в чувството за вина, което тлее или ярко гори във вашето подсъзнание. Кого най-първо уволняват? Най-лошите. Ако сте си позволили да се смятате за по-лош от другите, значи вече сте се включили в черния списък. Откажете се от чувството за вина? Позволете си лукса да бъдете себе си. Някои започват да търсят нова работа веднага след като са ги назначили. Те не смятат да се местят, но искат да имат резервен вариант. Застраховането ви дава спокойствие и увереност. Желанието не притежава никаква сила. Самото то не може дори да помръдне пръста Това прави намерението т. Да е. решимостта да действаш. Намерението включва и готовността да имаш. Между искам. И, готов съм да стана, има дълбока пропаст. Докато бедният не пусне атрибутите на богатството в зоната на своя комфорт, докато не се научи да се чувства стопанин на скъпи вещи, той ще си остане беден, дори да намери съкровище. Завистта ражда подсъзнателно отхвърляне. Ако човек завижда за нещо, което би искал самият той да притежава, старая се по всякакъв начин да го обесцени. Отхвърлянето е на подсъзнателно ниво, защото подсъзнанието приема всичко буквално. Съзнанието подценява предмета на завист само външно, за самоуспокоение, а подсъзнанието го приема сериозно. Тук то оказва мечешка услуга прави всичко, за да не получи човекът подцененото и отхвърленото. Откликът на негативното събитие индуцира преминаване на негативни жизнени линии. Единственото средство срещу индуцирания преход е да не се включвате в играта на махалото. Не е достатъчно само да знаете как работи този механизъм. Трябва винаги да помните за него. Надзирателят ви не бива да спи. Подсещайте се всеки път, когато по навик, като насън приемате играта на махалото, Т. е, недоволствате, негодувате, безпокойте се, участвате в деструктивни обсъждания и Т. на, вие течение на вариантите разумът може да построи нова къщичка от старите губчета. Но да създаде нещо принципно ново, Т което не се конструира от старото не може. Принципните открити в науката стават не в резултат от логически разсъждения, а като озарение, като информация от нищото. Същото се отнася за гениалните изобретения. Хубавата музика не се съчинява с подреждане на ноти, а идва сякаш сама. Шегеврите на изкуството не са създадени като професионално-техническо изпълнение, а се раждат от вдъхновение. Ако разумът разбираше всичко, което иска да му каже душата, човечеството щеше да получи пряко спиралета, не 12, достъп до информацията. Трудно е да си представим до какви висоти би достигнала цивилизацията в такъв случай. Но разумът не само не умее, а и не иска да слуша. Вниманието на човек постоянно е заето или с обекти от външния свят, или с вътрешни размисли и преживявания. Вътрешният диалог почти никога не спира и се контролира от разума. Той не чува слабите сигнали на душата и авторитерно налага своето. За разлика от разума душата не използва обозначения. Тя не мисли и не говори, а чувства или знае. От момента, когато разума се почва да мисли с абстрактни категории, връзката му с душата постепенно атрофира. Освен това, той постоянно е заед със своето дърдорене. Смята – че всичко може да се обясни разумно и че контролира цялата информация. От душата идват само смътни сигнали, които разумът не винаги може да определи чрез своите категории. Неясните чувства и знания на душата потъват в грамогласните мисли на разума. Той мисли с помощта на общоизвестни обозначения символи, думи, понятия, схеми, правила. Винаги е трудно да подбереш обозначение за принципно ново знание. Когато информацията, получена от нереализиран сектор, още няма разумно обозначение, разумът я възприема като непонятно знание. Ако успее да измисли ново название за него или да го обясни и в рамките на старите обозначения, тогава се ражда откритие. Когато контролът на разума отслабне, към съзнанието си пробиват път интуитивните чувства и знания. Това се проявява като смътно предчувствие, наричан още вътрешен глас.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 Ако спрете пороя от мисли и просто съзерцавате пустотата, можете да чуете шепота на утринните звезди вътрешния ви глас без думи. Душата ви може да открие отговора на множество въпроси, вслушате ли се в нейния глас. Душата много често знае какво я очаква и със слабия си глас се опитва да го каже на разума. Но той почти не я чува или не обръща внимание на смътните предчувствия. Разумът е завладян от махалата, твърде за е с решаването на проблеми и е убеден, че действията му са разумни. Той взема волеви решения, ръководейки се от логически разсъждения и здравия смисъл. За разлика от него душата не мисли и не разсъждава тя чувства и знае, за това не е греши. Колко често хората са закъснение се тюхкат, знаех си, че нищо хубаво няма да излезе от това. Душата има две достатъчно ясни чувства – душевен комфорт и дискомфорт. Разумът ги нарича «добре ми е» и «не ми е добре», «уверен съм» и «тревожа се», «харесва ми» и «не ми харесва». Душата има достъп до информационното поле. По неен си начин тя вижда какво ще се случи в бъдеще, в още нереализираните, но близки сектори. Ако тя се е настроила към все още нереализиран сектор, значи знае какво е очаква там приятно или неприятно. Тези нейни чувства разумът, възприема като смътни усещания за комфорт или дискомфорт. Задачата е да се научим да определяме какво казва душата на разума в момента на вземане на решения. Необходимо е да заповядаме на своя надзирател да обръща внимание на комфортното състояние на душата. Например, взели сте решение, заповядайте на разума за момент да млъкне и се запитайте как се чувствате добре или зле. Сетне опитайте друг вариант на решението и пак се запитайте дали вие добре или зле. Ако сте успели да получите точен отговор, да, добре ми е, или, не, зле ми е, значи сте чули шепота на утринните звезди. Човек може да се примири и да моли подаяние от съдбата си, като се обръща или към махалата, или към някакви виши сили. Махалата принуждават молителя да работи и той цял живот превива гръб срещу скромни средства за съществуване. Наивно призувава вишите сили, но те изобщо не му обръщат внимание. Човек може да приема ролята на обиден, та. да изразява недоволство и да изисква онова, което уж му се полага. Обиденият създава потенциално недоволство, обръща равновесните сили срещу себе си и активно влушава събата си. Борецът е избрал борбата, позицията му е попродуктивна, но животът му е труден и отнема много сили. Колкото и да се Луло, -лу, спиралята, не, тринесът са противява, той още поздраво се оплита в паяжината. Струва му се, че се бори за съдбата си, а всъщност самонапразно изразходва енергия. Понякога печели победа, но на каква цена? Победата му се огласява пред всички и те за пореден път се убеждават, че лаврите не се постигат толкова лесно. Така се създава и се утвърждава общественото мнение че за да постигнеш нещо, трябва да се трудиш упорито или храбро да се бориш. Молителят и обидение безводно плуват по течението на живота. За разлика от тях борецът се опитва да се бори с това течение. Играйки тези роли, човек действа крайно неефективно. Трансърфингът предлага абсолютно различен път – не моли и не искай, а отиди и си вземи. За да се освободите от махалата, е необходимо да се откажете от вътрешната и външната важност. Ако го направите, предките по пътя към целта ви сами ще отпаднат. Тогава ще можете не да молите, искате или да се борите, а просто да отидете и да си вземете. На разума му се струва, че мисли трезво, но всъщност от отмахало на махало. А сега си представете, че не се съпротивявате на течението и не образувате в него излишни водовъртежи, но в същото време и не плувате произволно като хартиено корабче. Вие целенасочено се движите заедно с него, забелязвате плитчините, предките, опасните участъци и сплавни движения поддържате избрания от вас курс. Рулят е във вашите ръце. Външната важност кара разума да търси сложни решения на простите проблеми. Вътрешната важност го убеждава, че мисли правилно и взема единствено вярното решение. Волевите решения на разума в повечето случаи са безсмислени плескания с ръце по водата. Голяма част от проблемите, особено древните, се решават от само себе си, ако не пречим на течението на вариантите. То съдържа решението на всички проблеми. Течението на вариантите е разкошен подарък за разума, който той почти не използва. Течението на вариантите се осъществява по пътя на най-малкото съпротивление. Оптималността е заложена в самата структура на информационното поле. Природата не хаби енергия на празно. Завладението от махалата разум постоянно излиза извън потока на течението, търси сложни решения на простите проблеми. Всичко става много по-просто, отколкото ви се струва. Предайте се на тази простота. До водопада ви докарва разумът, а не течението на вариантите. Във всеки проблем се крие ключът към решаването му. Първият ключ е да се движите по пътя на най-малкото съпротивление. Обикновено хората търсят сложни решения, защото възприемат проблемите като препятствия, а както е известно, те трябва да се преодоляват с напрягане на силите. Необходимо е да си изработите навика да избирате най-простия, първия, който ви дойде на ум, вариант на решаване на проблема. Да правите всичко така, както става по най-лесния и прост начин. Когато влезете в състояние на равновесие с околния свят, просто следвайте потока. Ще забележите множество знаци, които ще ви поведат. Освободете ситуацията, не ставайте участник в нея, а страничен наблюдател. Всеки път, когато ви е нужно да намерите някакво решение, се запитайте, кой е най-лесният начин. Изберете най-простия път за търсене на решението. Винаги, когато някой или нещо ви отвлича или ви отклонявал от пътя, не бързайте активно да се съпротивявате или да се отклонявате. Опитайте да се отдадете потарен да и да наблюдавате какво ще стане. Когато трябва да направите нещо, се запитайте, как да го направя по най-простия начин. Позволяте на нещата да стават най-лесно. Всеки път, когато ви предлагат нещо или ви доказват своята гледна точка, не бързайте да отказвате и да спорите. Може би разумът ви не разбира какво ще ви е от полза и не вижда альтернатива. Активизирайте своя надзирател. Отначало наблюдавайте, а после действайте. Слезте в зрителната зала, не бързайте да установите контрол и позволете на играта да се развива колкото е възможно по самостоятелно, под вашето наблюдение. Не дайте да пляскате с ръце по водата. Не пречете на живота си да се движи по течението и ще видите колко ще ви олекне. Влияние е оказва по личбата, а вашето отношение към нея. Човек получава онова, което очаква. Той самият е допуснал такава възможност в сценария си. Точно за това вероятността по личбата да се сбъдне наредства. Уууу, спиралята, нет 14 ако вярвате в поличби, те ще участват във формирането на събитията във вашия живот. Щом не вярвате, но се съмнявате, влиянието им ще отслабне, ало все пак ще остане. Ако не вярвате и не им обръщате внимание, те няма да оказват никакво влияние върху живота ви. Когато течението на вариантите прави завой, се появяват пътеводни знаци. Знакът се отличава от обикновеното явление с това, че винаги сигнализира за започващо преминаване върху качествено нова жизнена линия. Имате усещането, че сякаш нещо не е както трябва. Знаците са като оказателни табели, те ни казват, нещо се е променило, нещо става. Явлението, което става върху текущата жизнена линия, по правило не ви поставя наш трек. Много сложно е да се интерпретират знаците еднозначно. Дори не можем да бъдем уверени дали явлението, привляко вниманието ни, е знак. Бихме могли само да приемем за сведение онова, което светът иска да ни съобщи. Например, ще стане или не, ще успее или не, ще мога или не, добре ли е или зле, опасно ли е или не. Необходимо е интерпретирането на знака да се ограничи само до намек за версия на отговор от рода на положително или отрицателно. Не бива да се разчита на по-голяма точност. Интерпретирането на поличбите и знаците е неблагодарно занятие. Твърде ненедажно и непонятно е. Единственото, което може да се направи, е знакът да се приеме за сведение, да се засили бдителността на надзирателя и да бъдете много внимателни. Не бива да се тревожите и да придавате голямо значение на знаците. Но ако вече сте му обърнали внимание, не си струва да го пренебрегвате. Може би то е предупреждение, че трябва да бъдете повнимателни или да промените поведението си, или на време да спрете, или да изберете друга посока на действията си. Например бързам за някъде, а пътя ми препречва старица с патерица и от никъде не мога да я заобиколя. Какво означава този знак? Най-вероятно, че ще закъснея. Или автобусът ми, който обикновено се влачи едва-едва, днес, кой знае защо, лети като откачен. Изглежда някъде съм се увлекал и трябва да бъда повнимателен. Или това, което съм намислил, буксова, появяват се непреодолими пречки, работата куца. Може би съм избрал задъна на улица и изобщо не бива да вървя по този път. Знаците са способни на време да ви събудят от сеня наяве и да ви подсетят, че вероятно действате в интерес на деструктивното махало и в собствена вреда. Няма да е излишно да интерпретирате като предупреждение дори безобидните знаци. Главното е бдителността ви да не преръсне в безпокойство и мнителност. Необходимо е да сте загрижени, без да се тревожите. И като се отдавате потарен да, да... Действате безупречно. Най-ясните и отчетливи пътеводни знаци са фрази, изпуснати сякаш случайно, спонтанно, без предварително обмислене. Ако съзнателно се опитват да ви натръпват своето мнение, можете да не му обърнете внимание. Но към подхвърлена мимоходом фраза, която представлява съвет да направите нещо или как да поступите, се отнесете сериозно. Например ви казват между другото, вземи си шалче, студено е. Сигурно ако не се вслушате, ще съжалявате. Или сте загрижен за някакъв проблем, а някой път он подхвърля незначителен според вас съвет. Не бързайте да махнете с ръка и се вслушайте. Или сте уверен в правотата си, а някой между другото ви показва, че не сте прав. Не се инатете и се огледайте, не пляскайте с ръце по водата. Душевният комфорт също е много ясен знак. Например трябва да вземете някакво решение. Спрете за миг и се вслушайте в шепота на утринните звезди. А ако разумът ви вече е взел решение и сте си спомнили за шепота с закъснение, постарете се да възстановите в паметта си какви чувства сте изпитвали тогава. Можете да ги охарактеризирате като «добре ми е» или «не ми е добре». Ако сте взели решението неохотно или сте били потиснати, със сигурност това означава «не ми е добре». В този случай, ако е възможно, не се колебайте да промените решението си. Разумът винаги се старае да обоснове и докаже правотата си. Например, трябва да направите избор да или не. Душата плахо се опитва да възрази не. Разумът чува, че душата казва не, но се преструва, че не е чул и убедително обосновава своето да, като се опира на здравия смисъл. Ето един прост и надежден алгоритъм за определене на душевното не. Ако ви се налага да се убеждавате и да се оговаряте да кажете «Да», значи душата ви казва «Не». Запомнете, когато душата ви казва «Да», няма нужда да се оговаряте. Необходимо е постоянно да наблюдавате какви знаци ви представя околният свят. Но не бива да се мъчите да виждате знаци във всичко. Уууу, спиралята «Не-15» нужно е само да ги приемате за сведение и да помните, че могат да бъдат пътеводни. Щом го забравите, мехалата веднага ви обсебват и можете да станете жертва на обстоятелствата. Особено внимателно е нужно да проверявате желанията и постъпките, които биха могли корено да променят съдбата ви. Течението на вариантите освобождава разума от два непосилни товара необходимостта рационално да решава проблемите и постоянно да контролира ситуацията. При всички положения той ще прави грешки, но те ще са значително по-малко, отколкото ако не е толкова усърден и по възможност позволи на проблемите да се решават без активната му намеса. Това се нарича да освободиш ситуацията. Необходимо е да се отпусне хватката, да се намали контролът, да не се пречи на течението, да се даде повече свобода на околния свят. Бедата на разума е, че е склонен да възприема събитията, които не се вместват в неговите сценарии. Като препятствия. Обикновено той планира и пресмята всичко предварително, а ако после се случи нещо непредвидено, започва да се бори активно с него, за да го вкара в калъпа на сценария си. Вследствие на това ситуацията още повече се влършава. Разумът не е в състояние да планира идеално събитията. Точно тук трябва да дадете повече свобода на течението. То не е заинтересовано да разруши съдбата ви. Това е нецелесообразно. От гледна точка на разума целесообразност има, когато всичко върви по предварително планирания сценарии. Животът често поднася на хората подаръци, които те приемат с нежелание, защото не са ги планирали. Такмо нежеланието на разума да позволи отклонение от своя сценарий не му дава да се възползва от готови решения в потока на течението на вариантите. Маниякалната му склонност да контролира всичко превръща живота в непрекъсната борба с течението. Разумът се стреми да управлява не своето движение по течението, а самото течение. Всичко, което не отговаря на сценария му, той възприема като неуспех или проблем. А проблемите трябва да се решават и разумът започва борба, пораждайки нови проблеми. По този начин той натрупва маса препятствия по пътя си. А полезно би било, ако отпусне хватката и приеме непредвиденото събитие в своя сценарий. Активизирайте своя надзирател и наблюдавайте, например, поне един ден как разумът ви се опитва да управлява течението, предлагат ви нещо, а вие отказвате, нещо се опитват да ви съобщат, вие не обръщате внимание. Някой казва нещо умно, а вие спорите. Предлагат ви решение, вие възразявате. Очаквате едно, а получавате друго и изразявате недоволство. Някой ви пречи и вие побеснявате. Нещо се развива в разрез със сценария ви и вие се хвърляте във фронтална атака, за да насочите течението в нужното ви русло. Когато погледнете назад, ще се убедите, че вашият контрол е бил насочен срещу течението. Чуждите предложения не са били лишени от смисъл. Но не си е струвало да спорите. Намесата ви е била излишна. Снятаното от вас за препятствие изобщо не е било такова. Проблемите се решават благополучно и без вашата намеса. Полученото от вас не според плана ви съвсем не е лошо. Случайно подхвалените фрази действително имат смисъл. Душевният дискомфорт ви е служил за предупреждение. Това е разкошният подарък на течението за разума. Опитайте се да отпуснете хватката на контрола си и предоставяйте повече свобода на течението. Това не означава, че трябва да се съгласявате с всички и да приемате всичко на доверие. Просто... Сменете тактиката, прехвърляте центъра на тежестта от контрола върху наблюдението. Стремете се повече да наблюдавате, отколкото да контролирате. Не бързайте да пренебрегвате мненията, да възразявате, да спорите, да доказвате правотата си, да се намесвате, да управлявате и да критикувате. Дайте шанс на ситуацията да се реши без вашата активна намеса или противодействие. Махалата пречат да се движим заедно с течението всяка крачка провокират човека, принуждавайки го да пляска с ръце по водата. Използваната от него е енергия за борба с течението отива за създаване на излишни потенциали и за храна на махалата. Единственият контрол, който си заслужава вниманието, е контролът върху вътрешната и външната въжност. Помнете, че именно важността пречи на разума да освободи ситуацията. В много случаи да се освободи ситуацията е по-ефективно и по-полезно, отколкото човек да държи на своето. Стремежът на хората към самоутвърждаване още от детските им години създава спиралета, нет 16 навика да доказват своята значимост. Тук се корени вредната склонност да докажеш правотата си на всяка цена. Ако от това интересите ви няма особено да пострадат, освободете ситуацията и предоставете на другите правото да пляскат с ръце по водата. Излишното престараване в работата е също толкова вредно, както и без хаберието. Поставяте си високи изисквания, защото смятате, че трябва да дадете всичко от себе си. Това е правилно, но ако прекалите, най-вероятно няма да издържите на напрежението, особено ако задачата е сложна. В най-добрия случай работата ви няма да е ефективна, а в най-лошия ще си докарате нервен срив. Дори можете да стигнете до невярното убеждение, че не сте в състояние да се справите с работата. Възможен е и друг вариант. Развивате бурна дейност и с това нарушавате установения ред, струва ви се, че много неща в работата биха могли да се усъвършенстват и сте абсолютно убедени, че постъпвате правилно. Но ако вашите нововъведения предизвикат нарушаване на обичайния начин на живот на вашите сътрудници, не чакайте нищо хубаво. В този случай инициативата е наказуема. Можете да се възмущавате и да ругаете единствено онова, което непосредствено ви пречи, и то в случай, че критиката може да промени нещо към по-добро. Никога не критикувайте онова, което вече е свършено и не може да се промени. В останалите случаи е нужно принципът за движение по течението да се прилага небуквално, съгласявайки се с всичко и с всички, а само чрез преместване на центъра на тежестта от контрола върху наблюдението. Повече наблюдавайте и не бързайте да контролирате. Чувството за мярка ще дойде само. Страничният наблюдател винаги има по-голямо предимство, отколкото непосредственият участник. Отказвайки се от контрола, ще получите по-голям контрол над ситуацията, отколкото сте имали преди. Когато се движите по течението на вариантите, светът ще ви оказва съдействие. Вие, намерението за спивайки нашият разум всеки ден наивно попада в един и същ капан. Докато спим, не ми идва на ум да погледнем критично на ставащото. Въпреки, че насън често се случват чудати събития, ние ги възприемаме като нещо обикновено. Не сме свикнали да подлагаме на съмнение реалността на ставащото. Децата до 4 години не различават съни от будното състояние. Представете си, за да се убеди разумът, че сънят не е реален, са необходими 4 години. Той е свикнал да контролира всичко. Има обаче един въпрос, който минава през контрола без проверка, дали това наистина се случва. Точно за това разумът постоянно се хваща в капана на сънищата. Когато осъзнаваме, че спим, несъзнателният сън се превръща в осъзнато сънуване. В него човек е способен да управлява събитията. В реалността, както и в съня, той най-често несъзнателно сънува Яве. За да си изработите навика да се будите както на сън, така и наяве, е необходимо постоянно да си задавате въпроса за реалността на ставащото. Не отговаряйте машинално, а осъзнато. За мнозина толкователи на сънищата факторът, пробуждащо съзнатостта, е разпознаването в съня на аномалии, несъответствия и странности. В повечето случаи спящият не забелязва такива неща и ги възприема като напълно нормално явление. Точно за това трябва да се научите внимателно да преценявате ситуацията и да отговаряте на въпроса добросъвестно. Колкото и съвършена биологична машина да е мозъкът ни, той не е в състояние да съхранява в себе си всичко, което ние можем да възпроизведем в памета си. Още повече не може да синтезира такава съвършена виртуална реалност като Съня. Съзнанието самостоятелно не си представя нищо, а се включва към пространството на варианти, в което се съдържа цялата информация. Мозъкът съхранява не самата информация, а нещо като адреси към нея в пространството на варианти. Ето защо не създаваме сънищата във въображението си, а ги гледаме като филм. Известно е, че насън човек може да наблюдава картини, които сякаш не са от нашия свят. Например, може да види архитектурни съоръжения с всичките им детайли. При това е толкова ясно, че не би могъл да види такова нещо наяве. Ако сънята имитация на реалността от нашия мозък, тогава откъде се вземат образите, които човек никога не е виждал наяве? Сънищата не са иллюзии в обичайния смисъл на тази дума. Разумът не си въобразява сънищата, ууу, спиралята. Нет, 70 не той наистина ги вижда. Сънищата ни показват какво би могло да стане в миналото или в бъдещето. В пространството на варианти бъдещето е твърде многообразно, затова няма никаква гаранция, че насън сме видели точно онзи сектор, който ще бъде реализиран. Всъщност съседните сектори притежават сходни сценарии и декори. Това означава, че ако виденият сектор се намира близо до текущата жизнена линия, той може да съдържа информация за бъдещи реални събития. Няма гаранция обаче, че въпросният сектор наистина е разположен близо до текущата жизнена линия. Разумът не е способен да създаде нищо принципно ново. Той може само да построи нова версия на къщичка от старите купчета. Притежава единствено примитивна информация за тези купчета и как да се наредят. Ако е необходимо да си спомни нещо, той се обръща към душата, а тя се настройва към съответния сектор. Но или душата лошо се настройва, или разумът не помни адресите, или душата и разумът не могат да се споразумеят и в резултат разполагаме с онова, което имаме, паметта ни е несъвършена и рядко получаваме озарения. В реалния живот човешкото поведение се контролира от разума. Когато вижда сънища, той играе ролята на пасивен наблюдател. Не контролира ситуацията, а приема всичко като нормално. Вариантите на сценария се избират съобразно с мислите и очакванията. Точно те са движещата сила, която върти филмовата лента на сънищата. Както в несъзнателния, така и в осъзнатия сън могат да се случват невероятни неща, защото разумът допуска такава възможност. Насън е възможно всичко, понеже то е пътешествие на душата в пространството на варианти, а там съществуват всякакви сценарии. По тази причина в осъзнатото сънуване сценарият може съзнателно да се променя. Всъщност не се променя, той се избира от намерението. По същия принцип в реалността невъзможното става възможно. Пътешествието на душата в пространството на варианти не е обременено от инертността на материалните обекти. Ето защо сънищата са, са толкова пластични. Поръчаният сценарий се реализира мигновено. Намерението е движещата сила, която пренася сънуващия в сектора със съответния сценарий. В реалният живот се случва същото. Разликата е само в скоростта на изпълнение на сценария, което е в мислите ви, това и получавате рано или късно. Много поважно е да се научите да се събуждате в реалния живот, отколкото в съня. Сънищата имат косвено отношение към трансърфинга. Задачата ни не е да избягаме от жестоката реалност в света на сънищата а да направим комфортна за себе си самата реалност. Не е нужно да се боите от сънищата, но и не бива да се отнасяте бездвижно към тях. Ако при споменаването на осъзнато сънуване изпитвате душевен дискомфорт, значи не бива да се занимавате с това. Сънищата без намесата на разума са много по-безопасни. Нашите мисли да сочват движението ни в пространството на варианти. Насън това движение не е ограничавано от инертността на материалната реализация. И най-малкият полах на мислите мигновено пренася сънуващия в съответния сектор на пространството. В реализираните сектори това не става толкова бързо заради тежката и модна инертност на материята. Но в реалността действа същият принцип – мислите ни оказват непосредствено влияние върху събитията в живота ни. Сами по себе си мислите нямат особено значение нали не постигаме желаното единствено с размишление. Но много често не постигаме целта си само, защото недостатъчно настойчиво се стремим към нея. Много цели просто не успяват да се реализират, когато човек бързо, угасва и махва с ръка, това е безнадеждно. Можете да си спомните ситуации, в които желаното е идвало с закъснение, когато надеждата вече е угаснала и дори сте забравили за поръчката си. Още една характерна грешка на мнозина стремят се да постигнат всичко веднага. Ако сте си поставили много цели, които по никакъв начин не са свързани, мисловната енергия безполезно се разпиля в пустотата. Течението на вариантите няма да ви позволи да плувате едновременно на различни страни. Настроиването към целевия сектор действа най-ефикасно, когато всички стремежи са насочени към една конкретна цел. До реализиране на целта води не само желанието, а и нагласата за получаване на желаното решимостта да имаш и да действаш. Сами по себе си желанията не значат нищо в процеса на реализиране на целта. Те са само пяната върху гребена на вълната на намерението. Не желанието, а намерението се реализира. Колкото посилно е желанието, толкова по-активно противодействат равновесните сили. Желанието е насочено към самата цел, а намерението към процеса на постигането и спиралета. Нетосемнесет желанието се реализира в създаването на излишен потенциал. Намерението се реализира в действието. Намерението не разсъждава дали целта е постижима или не. Решението вече е взето, затова остава само да се действа. Ако насън, желаейки да полетите, започнете да му мислите дали е възможно или не, нищо няма да излезе. За да полетите, е необходимо просто да се вдигнете във въздуха чрез намерението. Изборът на който и да е сценарий в съня се осъществява не с желание, а с твърдата нагласа да получиш желаното. Вие не разсъждавате и не желаете, а просто имате и действате. Изборът не е желание, то е вашата решимост да имате и да действате. Желанието се реализира в създаването на излишен потенциал на желанието да се постигне целта. Намерението не създава излишен потенциал, затова се реализира в действието. Желанието и действието се сливат в намерението. Намерението в действие разпръсва излишните потенциали. Молбата. Както и желанието, няма сила. Няма никакъв смисъл да молиш вишите или други подобни сили. Желването, му и исканията са изобретения на махалата, за да загръбват енергия от хората. Мислите, оформени като думите «дай» или «искам», автоматично създават излишни потенциали. Никой не се интересува от вашите претенции, обиди и вопли. Благодарност да, защото тя по качествен състав стои близо до безусловната любов. Искрената благодарност е излъчване на съзидателна енергия. Когато решавате даден проблем, действайте. Размишлявайки над сложността му, създавате излишен потенциал и давате енергия на махалото. А като действате, реализирате енергията на намерението. Както е известно, очите се боят, а ръцете правят. Реализирайки намерението, доверете се на течението на вариантите и проблемът сам ще се реши. Очакването, безпокойството и размислите създават напрежение и отнемат енергия. Напротив, намерението в действие разпръсква енергията на потенциала и я прехвърля в човешката енергийна обвивка. Например, процесът на обучение. Зобренето отнема много сили, но резултатът от него е малък. Затова пък обучението в действие, когато се изпълнява практическа работа или се решават задачи, не само не изтощава, а донася вдъхновение и удовлетворение. Намерението се дели на вътрешно и външно. Вътрешното предполага активно въздействие върху околния свят, това е решимостта да действаш. Външното е решимостта да имаш, когато светът се подчинява на волята на човека. Вътрешното намерение е концентриране на вниманието върху процеса на собственото движение към целта. Външното е концентриране на вниманието върху това как целта се реализира сама. С вътрешното намерение целта се постига, а с външното се избира. Всичко свързано с магията спада към областта на външното намерение. Вярата в силата на магическите атрибути дава импулс за активиране на външното намерение. Всичко, което може да бъде постигнато в рамките на обикновения светоглед, се постига с силата на вътрешното намерение. Нашите опасения и най-лошите ни очаквания се реализират не с вътрешното, а с външното намерение. Но в дадения случай то работа независимо от волята ни. Представете си, че я гостирате на остров, където ви посрещат диваци. Животът ви зависи от това как ще се държите. Първи вариант – вие сте жертва. Извинявате се, поднасяте дарове, оправдавате се, кокетирате. В този случай ще бъдете изядени. Втори вариант – вие сте завоевател. Проявявате агресивност, нападате, опитвате се да ги подчините. Резултатът или ще победите, или ще загинете. Трети вариант – вие се държите като господар. Вдигате ръка като властник и ви се подчиняват, сякаш така и трябва. Първите два варианта се отнасят към работата на вътрешното намерение, третия демонстрира работата на външното. Външното намерение просто избира нужния вариант. Да предположим, че според вашето убеждение няма да намерите място за паркиране пред супермаркета преди коледа. Вътрешното намерение твърди, откъде ще се вземе място, нали всички са се юрнали да пазаруват. Външното намерение е допуска, че приближавате супермаркета и в същия момент се освобождава място за вас. Не твърдо и непоколебимо вярва в такава възможност, то просто безстръсно и безапелационно си взема своето. Желанието е концентриране на вниманието върху самата цел. Вътрешното намерение е концентриране на вниманието върху процеса на собственото движение, О, спиралята, нет, 19 към целта. Външното е концентриране на вниманието върху това как целта се реализира сама. Външното намерение позволява на целта да се реализира, като се подразбира твърда увереност, че вариантът на реализиране на целта вече съществува и остава само той да се избере. С вътрешното намерение целта се постига, а се външното се избира. Вътрешното намерение се характеризира с формулата: настоявам, че Външното се подчинява на съвсем друго правило обстоятелствата са такива, че или излиза така, че. В първия случай активно въздействате върху света, за да ви се подчини. Във втория заемате позицията на страничен наблюдател всичко пак става по вашата воля, но някак от само себе си. Летенето на сън е точно по формулата става така, че летя, а не настоявам да летя. С вътрешното намерение, вие се опитвате да преместите своето реализиране според пространството на варианти, а външното само премества пространството на варианти, така че вашето реализиране се оказва където трябва. При левитацията, както насан, така и наяве не вие се движите, а секторите от пространството на варианти се движат спрямо вас. Не вие летите през пространството на варианти, а то се движи спрямо вас съобразно с избора на вашето външно намерение. Когато се домогвате, вие се мъчите да вкарате своята реализация в пространството на варианти, а когато избирате, пространството само идва при вас. Ако, за далетите насън, е достатъчен само намет за външно намерение, в света на инертната материална реализация намерението трябва да е абсолютно чисто. Но не се разстройвате, че не можете да имате чисто намерение. За реализирането на целта ви е напълно достатъчно и намерение – втора категория. Просто ще е необходимо известно време, за да се задейства инертната реализация. Единствената възможност да се разбере по дълбоко природата на външното намерение, е практиката на осъзнатите сънища. Но по-добре е човек да практикува осъзнат живот и реалност. Това означава не толкова да тренирате, колкото да живеете чрез външното намерение. Реалността се различава от съня единствено с инертността на материалната реализация в пространството на варианти. Хората са свикнали да действат с вътрешното си намерение, настоявам, че Опитайте се да живеете с външното си намерение, съобразно с принципа, обстоятелствата са такива, че или Става така, че Трудно е да се тегли чертата къде завършва вътрешното и къде започва външното намерение. Вътрешното намерение се превръща във външно, когато съзнанието се съединява, съгласува се и се слива с подсъзнанието. Тази граница е неуловима прилича на усещането за свободно падане или както когато за пръв път сте се качили на велосипед с две колела. Но най-добре се обяснява с чувството за полет насън, когато целенасочено се вдигате във въздуха. Във всеки дневието външното намерение работи независимо от волята ни, и то най-често в наша вреда. Например, когато се реализират най-лошите ни очаквания. Ако разумът се страхува душата още повече се опасява, разумът чувства неприязън, душата също няма нищо против, разумът ненавижда душата още повече. Душата и разумът са в пълно съгласие. Точно в момента на съгласуваност между съзнанието и подсъзнанието се събужда външното намерение. Само, че в този случай не е насочено, на където е нужно. Ако вътрешното намерение е насочено да се избегне нежеланото, външното сочине е толкова посоката, а зелена светлина за реализиране на това, в което душата и разумът са единодушни. А то е оценката на събитието. Дали то е желателно или не няма значение. Външното намерение вижда единството на душата и разума и просто избира съответния сектор в пространството на варианти. За съжаление в живота душата и разумът са един най-често, когато не приемат нещо. Затова реализирането на най-лошите ни очаквания е най-характерната иллюстрация за работата на външното намерение. Обикновено хората смътно си представят какво желаят с цялата си душа, но много добре знаят какво искат да избегнат. За да почините външното намерение на своята воля, е необходимо да постигнете единство между душата и разума в позитивните стремежи и да изхвърлите от мислите си негативните. В несъзнателното сънуване разумът не потиска душата с контрола си. Той гледа филма като зрител и същевременно преживява видяното. Предава преживяванията си на душата, която веднага се настройва към сектора, съответстващ на очакванията. Така сценарият се променя динамично, в крачка. Декорите и действащите лица моментално се настройват към променящия се сценарии. Въображението действително участва в съня, но само като генератор на идеи. Ууу, спиралета, не 20. Сценариите на сънищата се определят от очакванията. Най-лошите със сигурност се реализират на сън. В реалността също с голяма доза вероятност получавате онова, от което се страхувате. Например, ако изпитвате чувство за вина, значи в подсъзнанието ви има сценарии на наказание. Така работи външното намерение въпреки волята на разума. Той е способен с усилие на волята да принуди вътрешното намерение да работи. Външното обаче не се подчинява на заповеди, а се появява произволно, като резултат от единството между душата и разума. Всички хора в една или друга степен продължават да спят в реалността. Когато разговаряте с някого, спите дълбоко. Потънали сте в играта. До известна степен разбирате какво става, но не сте способни обективно да прецените ситуацията и да действате, защото не наблюдавате играта отстрани, а самите вие играете. За миг можете да се осъзнаете и да си кажете, давам си отчет какво правя и какво става в момента. Но после ви отвича някой човек, проблем или събитие и вие пак потъвате в играта и заспивате. Ще спите, докато се намирате на сцената и добросъвестно изпълнявате ролята си. Ще се събудите, когато слезете в зрителната зала и разбутате своя надзирател. От зрителната зала ще продължите да играете ролята си, да казвате нужните думи, да изпълнявате необходимите действия, да се подчинявате на установените правила. Но вече ще го правите осъзнато, сякаш го правите отстрани. Отдавате се по и преценявате трезво какво става. В несъзнателното сануване сенят ви се, случва, външното намерение действа независимо от вашата воля и вие нищо не можете да направите. В осъзнатото сануване слизате в зрителната зала и управлявате съзнателно сценария. Външното намерение не толкова се подчинява на волята ви, колкото не и се противопоставя. То изисква по висока степен на осъзнатост. Както в осъзнатото сънуване, така и в реалността е необходимо да се събудите, за да се здобиете с контрол над външното намерение. Насън действате по същия начин, както сте свикнали да действате в реалността. Но понеже насън е възможно всичко, много по-ефективно ще бъде да използвате външното намерение. Можете спокойно да застанете срещу противника си и с леко усилие на волята си да си представите, че той изчезва или се превръща в жаба. В случая не се стремите непременно да го превърнете в жаба. Представяте си, че той се превръща, с други думи допускате такъв вариант. Ако разумът напълно допуска някакъв вариант на развитие на събитията, душата също няма да възрази. Единството между душата и разума ражда външното намерение и то реализира избрания сценарии. То възниква не в резултат на волево усилие, а като следствие от единството между душата. И разума, вътрешното намерение, волята, трябва да бъде насочено само към постигане на това единство. В този смисъл външното намерение не се ражда от волята и действа сякаш независимо от нея. Човекът се отличава от животното не толкова по нивото на интелекта си, колкото по степента на осъзнатост. Животните прекарват живота си в посъмно състояние. Поведението им се определя предимно от стереотипни сценарии, заложени от природата, и се проявява като инстинкти и рефлекси. В това отношение човек е по събоден Той в по-голяма степен осъзнава самия себе си като личност и мястото си в този свят. И все пак, нивото на човешката осъзнатост още е ниско. Човекът играе своята игра, намирайки се на сцената. Той изцяло е погълнат от нея. Осъзнатостта е необходимо условие, за да се принуди външното намерение да работи за себе си. За да се здобиете с контрол както над сънуването, така и над реалния живот, е нужно да смените ролята на участник с ролята на наблюдател. Същевременно не преставате да участвате в ролевата игра и да играете както и преди ролята си. Но постоянно работи вътрешният ви надзирател. Като че ли се отдавате по в качеството си на актьор и същевременно наблюдавате своята и чуждата игра от страни, от зрителната зала. Вие сте подложени на влиянието на хората и на махалата обратно пропорционално на вашата осъзнатост. Насън се държите като зомби. Ако ви преследва кошмар, бягате и нищо не можете да направите. Сценарият е ваш, но сте го оставили на чужд режисьор да го редактира. Вие сте в плен на обичайните си представи за вариантите за развитие на събитията. Представите са ваши, но те ви диктуват своята воля, затова вие сте Марионетка и жертва. Спомнете се какво се случва, когато се потапяте в някакъв проблем. Например, ваш колега ви казва, че трябва да свършите нещо. Ако това до някъде представлява проблем за вас, първата ви реакция е загриженост, дори потиснатост. В този момент вие се включвате в играта, подложили сте се на влиянието или, с други думи, сте заспали. Могат спокойно да ви хванат за ръка и като послушно слушно Лу -лу", спиралета. Не, 21 дете да ви заведат в помещението, където ви очаква трудна и обременителна работа. Оказали сте се на жизнена линия, където това действително е така. А сега си представяте друг вариант. При вас идва човек, който ви причинява проблем. В този момент се отърсете от съня и си кажете, че не спите и вие ще решите дали първото залюляване на махалото ще се превърне в проблем за вас или не. Това е първото условие за контрол над ситуацията. Остава ви да изпълните второто условие, сдобите се с твърдото намерение да провалите махауто. Дори без да знаете какво ви очаква, предварително се настроите, че то ще бъде дреболия. Не позволявайте да ви хванат за ръка и да ви отведат в тъмната стаичка. Не правете никакви настъпателни стъпки, не се отказвайте, не се опитвайте да се измъкнете и главното не се дразнете. Просто спокойно изслушайте какво искат от вас. Външно кимайте с глава и се съгласявайте, но вътрешно е необходимо да бъдете страничен наблюдател, а не участник. Това е ролята на играещ зрител. Да бъдете страничен наблюдател, не означава да бъдете разсеян. Обратното, контролът над ситуацията предполага внимание и напълно ясни мисли. Да стоите отстрани означава да си давате сметка, че вие самите определяте правилата на играта и сами решавате дали тя ще се превърне в трагедия или във водевил. Всеки сложен проблем има просто решение, а то е на, водевилната, жизнена линия. За да преминете на тази линия, се изисква единствено намерението да си представите, че ще бъде точно така. Никога, дори насън няма да получите абсолютно пълен контрол над всичко ставащо. Помнете, вие имате право само да избирате, а не да променяте. Чувствайте се като у дома си, но не забравяйте, че сте на гости. Помнете също така, че отдавайки се по е необходимо да действате безупречно. Водевилната, нагласа към проблема не е безгрижие и разхайтеност, а трезва оценка на важността. Би било грешка да интерпретирате осъзнатостта като стремеж да установите контрол над околния свят. Разумът е свикнал да настоява на своето, да се опитва да промени хода на събитията, с други думи да се бори с течението. Ако сте слезли в зрителната зала, ще се изкушите да промените сценария с сила, да натрапите на актьорите своята воля. Осъзнатостта не е контрол, а наблюдение. Контролът трябва да е насочен само към това да не потъвате в негативизъм, а да си представите благоприятен сценарий и да го допуснете в живота си, да го приемете с цялото си сърце. Не натрапвайте на света своя сценарий, а допуснете, че е възможен. Позволяте на варианта да се реализира, а на себе си да го имате. Ролята на надзирател е много по отколкото ролята на изпълнител. Както е известно, командирите, началниците и другите ръководители имат поактивна жизнена позиция, отколкото обикновените изпълнители. Положението им ги задължава да бъдат посъбудени. Заемайки позицията на надзирател, веднага ще почувствате прилив на енергия и жизненият ви тонус ще се повиши, защото вече не изпълнявате тъжно чуждата воля, а самите вие творите съдбата си. Отговорността за собствената съдба не е бреме, а свобода. Тайната на Тъ, нар, умни, хора е в осъзнатостта. Яснотата на ума се определя от стъпента на осъзнатост. Някои мислят ясно и ясно излагат мислите си, на други в главите им е бъркотия. От една страна остър ум, от друга тъпота. Това не е степен на развитие на интелекта, а различни степени на осъзнатост. Тъпотата е поскоро психологическа защита срещу нежелана информация, нищо не искам да знам, оставете ме на мира. Докато острият ум е откритост, любознателност, желанието да се получава и да се обработва информацията, искам да знам всичко.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 Няма възможност да се завия през глава с ОДЕО и да заспи, затова неволно се мъчи да блокира възприятието си, като намалява нивото на осъзнатост. Например, един неагресивен и безобиден човек се старае да се предпази от неминуем удар. Но не може да отвърне на удара, защото осъзнатостта му е блокирана от страх и реакцията му е забавена сякаш гледа през пелена. По същия начин и яростта блокира осъзнатостта. Човек е потънал в играта и не вижда и не чува луу. Спиралета, нет 22 и нищо наоколо. Народът казва – сляпа ярост. Страхът и яростта са крайните прояви на неосъзнатост. Рекламата, например, оказва зомбиращо въздействие, защото използва факта, че хората през повечето време са в полусъзнателно състояние. Осъзнатостта като ясно възприемане на околната действителност се проявява само понякога, когато обстоятелствата вдигат адреналина. Ето защо е толкова трудно да се направи едно просто нещо да се събудиш в съня си и да си кажеш, е, момчета, стига сте ме боделка ли? това е самосен и тъй като е мой, аз съм си господарят, а не вие. Осъзнатостта помага да се измъкне от подсъзнанието интуитивна информация. Това е възможно, ако наблегнете на мисълта, защо ли ми се прииска да направя това. Гласът на душата е тихичък, едва-едва се чува, а разумът крещи, я млъквай. Аз си знам какво искам и какво да правя. Трябва да си изработите навика постоянно да се вслушвате в шепота на утринните звезди. Всяка минута помнете, че е нужно да помните дали спите или не. Външното намерение е и контрол, и същевременно отказване от контрола, воля да се действа и отказване от силов натиск, решимост да имаш и отказване от стремежа да постигнете на всяка цена. За разума това е нещо ново и необичайно. Човек е свикнал да постига всичко с вътрешното си намерение. Как обаче да постигнете баланс и да обедините решимостта да имате с отказване от пряко въздействие? Необходимо е да се поддържа равновесие на намерението. Това означава да искаш, без да желаеш, да се грижиш, без да се тревожиш, да се стремиш, без да се увличаш, да действаш, без да настояваш. Формулировката ако много искаш, непременно ще го получиш, ще действа по обратния начин, в случай, че панически го искаш и правиш трескави опити да получиш желаното. Паниката възниква, защото нямаш твърда вяра, че желаното ще се изпълни. Сравнете следните две позиции. Първата – много искам да постигна това. За мен то е въпрос на живот и смърт. Изключително важно е – на всяка цена трябва да го получа. Ще положи всички усилия за това. Добре де, реших, че ще получа това нещо. Нали го искам. Тогава какво? Ще го имам и точка. Желанието се отличава от намерението и по това, че не изключва вероятността да не се изпълни. Ако желаем нещо и е трудно да го получим, тогава го искаме още по-силно. Намерението не вярва и не желая, то просто действа. Намерението предполага, че всичко вече е решено. Аз просто съм решил, че ще бъде така това е почти свършен факт. То е спокойно осъзнаване, че ще бъде така, както съм решил. Тайната на изпълнението на желанието е, че трябва да се откажеш от желанието, а в замяна да имаш намерение, т. е. решимост да имаш и да действаш. Външното намерение показва възможност за реализиране на мислените нагласи, както силата на тежестта показва възможността да паднете от покрива. Ако вътрешното намерение е решимост да действате, външното е поскоро решимост да имате Имате решимост да паднете, за засилете се и паднете. Имате решимост да се окажете на Земята, отпуснете хватката и се отдайте на силата на тежестта. 7. Слайдовете понякога ви се струва, че хората наоколо ви гледат с насмешка или презрение. Но те изобщо не си мислят как сте облечен. Тези мисли присъстват единствено във вашата глава като слайд, който изкривява действителността. Всеки човек от обкръжението ви по принцип 90% е заед мисли за собствената си персона също като вас самите. Дори да сте на интервю за работа, бъдете сигурни, че интервюиращият е много позагрижен как по-добре да изиграе ролята си. Слайдовете изкривяват представите ви за това какво мислят хората за вас. Слайдът е изкривена картина на действителността. Има го във вашата глава, но не и в главите на другите хора. Ако се тревожите за външността си, създавате в ума си слайт. «Не съм красив, красива» и гледате околния свят през него като през филтър. Това е слайт, защото съществува само във вашите мисли. Той може да изопачи възприемането ви на реалността. Приветливата усмивка се превръща в насмешка. Нечи и смях в злора до присмиване. Някой си шепне с някого, значи клюкърстват срещу вас. Нечи и бегал поглед гледат ви накриво. Някой се мръщи, защото го боли стомахът, Боже, какво ли си мисли за вас? Най-сетне всеки компимент се превръща в подигравка. Ооо, спиралета, нет 23. А хората изобщо не си мислят подобни неща. Това е само в главата ви, вашият слайд. Проекцията представлява натиканото в подсъзнанието недоволство от себе си, което се излива върху околните. На човек не му се иска да руга е самия себе си за някои свои лоши страни, затова е склонен да ги вижда околните. Хората често охотно обвиняват другите за онова, което не им харесва в самите себе си. Ако се опитва да ви обвинят незаслужено или да ви припишат неприсъщи на вас качества, запитайте се дали самият обвинител не притежава онова, което иска да ви припише. Най-вероятно е така, защото, ако наистина не притежавате това, значи обвинителят има слайд в ума си, който проектира върху вас своята картина. Слайдовете възникват, когато придавате излишно голямо значение на това, което другите мислят за вас. Ако не знаете със сигурност какво мислят, но то е много важно за вас, смятайте, че 100% имате слайд по този повод. Той се ражда от въображението и в този смисъл можем да го разглеждаме като иллюзия. Но тя оказва активно влияние върху човешкия живот. В този случай външното намерение действа във вреда на човека, въпреки волята на разума. Като правило негативният слайд поражда единство между душата и разума. В този случай външното намерение работи безотказно. То подхваща собственика на негативния слайд и го пренася в сектор, където негативизмът се проявява с пълна сила. Преходът не става веднага а постепенно и продължава без прекъсване, докато слайдът седи в главата на човека. Вложите ли в главата си позитивен, светен слайд, ще видите, че той работи също така безотказно, както и негативният. Покажете на самия себе си положителните страни на своята личност, представете се в най-добрата светлина и хората ще ви приемат по същия начин. Ако искате да направите добро впечатление, създайте си позитивен слайд. Представете се във вида, в който бихте искали. При създаването на негативни слайдове вие концентрирате вниманието си върху нова, което не харесвате у себе си, искате да го скриете и да се отървете от него. Сега задачата е да съсредоточите вниманието си върху нова, което харесвате у себе си и което бихте искали да имате. Необходимо е да прехвърлите вниманието си от негативното на позитивното. Махнете сръка на всичко, което ви е дразнило, и престанете да се борите с себе си. Обърнете гръб на недостатъците си и прехвърляте вниманието си върху качествата, които имате и искате да отгледате у себе си. Създайте си слайд, където блестите с цялата си красота. Обичайте се и прибавяйте нови подробности в слайда. Това няма да е самоизмама, защото играете тази игра осъзнато. Самоизмама е било, когато сте се... Борили с недостатъците си, предполагайки, че можете да ги скриете или да ги унищожите с вътрешното си намерение. Не е задължително картината на слайда да е статична. Можете да си представяте как се движите грациозно и уверено, колко елегантно сте облечени, какви аристократични маниери имате, как блестите с остроумието си, излъчвате чар, предразполагате хората, справяте се с лекота с проблемите. Поставете този слайд в главата си и напред. Възпроизвеждайте създадената картина в мислите си, докато слайдът не се разтвори. Постепенно той ще се превърне във физическа част от вашата личност и тогава ще престане да бъде слайд. Когато постигнете желаното, той ще престане да има значение за вас. Важността ще изчезне и слайдът ще се разтвори, но ще изпълни мисията си. Това означава, че душата ви е постигнала единство с разума ви. Докато разумът ви се опитва да превърне слайда в действителност, дълбоко в душата си вие осъзнавате, че това е само игра. Но ако последователно и системно фиксирате в мислите си картината на слайда, душата ви ще свикне и ще се съгласи да го приеме като своя същност. Не забравяйте, че външното намерение не може мигновено да реализира слайда, а действа постепенно. Но вие трябва да си давате сметка колко реално е въпощаването на вашия слайд в действителност. Не бива да си представяте веднага идеална картинка. По-добре започнете с реално постижими стъпки. Постепенно ще се издигнете на по-високи стъпала. В никакъв случай не копирайте образа от хора, които според вас притежават необходимите качества. Слайдът трябва да бъде именно ваш, а не чуждо копие. Всяко качество има заместител, който на дадения етап подхожда именно на вас. Смелостта може да се замени с решителност, красотата с обаяние. Силата с ловкост, умението да говориш с умението ууууу, спиралета, нет 24 да слушаш, интелектуалността с осъзнатост, физическото съвършенство с увереност. Като си поставяте реално постижими цели, вие давате на външното намерение възможност по-бързо да изпълни вашата поръчка минимум и да се заеме с реализирането на посложни задачи. Позитивни слайдове могат да се създават не само спрямо своята личност, но и спрямо околния свят. Те ще пропускат всичко позитивно и ще отблъскват негативното. Негативното ще ви преследва, ако не преминавате равнодушно покрай него. От своя страна позитивното ще бъде винаги с вас, приемате ли го с радост. Външното намерение е бавно, но сигурно въплощава слайдовете в действителност. Само, че трябва не да гледате кино на екрана, а да създадете в мислите си свой виртуален свят и да живеете виртуално в него. Това не е витаене в облаците, а конкретна работа. Ако го правите системно и с целево намерение, реалността постепенно ще се напъсне към мисления образ. Ако искате да станете заможен човек, но се страхувате да влизате в скъпи магазини, нищо няма да постигнете. Изпитвате ли макар и най-малка неловкост в скъп магазин, значи не сте готови да си позволите да притежавате скъпи вещи. Необходимо е отначало да свикнете с мисълта, че ще постигнете целта си. Разширете зоната на своя комфорт. Външното намерение предполага решимост да имаш, с други думи да се смяташ достоен и да знаеш, че изборът е твой. Не да вярваш, а именно да знаеш. Хората, които са станали звезди или милионери, не се различават от вас по способностите си, а само по това, че са си позволили да имат нещо, което са искали. Необходимо е да си позволите да имате. Това състояние е същото, както когато за пръв път сте подкарали велосипед. Съмненията, колебанията и припирните са изчезнали, останала е само безсловесната яснота знанието. Усещането за яснота без думи, знание без вяра, увереност без колебания е именно състоянието на единство между душата и разума. В това състояние вие чувствате единството си с една безмовна сила, която управлява Вселената. Тя ви пъпхваща и ви пренася в сектора, където се изпълнява всичко, в което са единни душата и разумът. Безполезно е да убеждавате душата си в каквото и да било, защото тя не разсъждава, а знае. Можете единствено да я научите. Тя трябва да свикне с новата зона на комфорт. За тази цел са нужни слайдовете. С тяхна помощ постепенно се постига единство между душата и разума. Тази крепост се превзема с продължителна обсада. Създайте в ума си слайда на своята мечта и постоянно го поддържайте в съзнанието си. Връщайте се отново и отново към нарисованата картина. Доотработвайте детайлите, рисувайте нови подробности. Не гледайте слайда като страничен наблюдател, а се потопете и живейте в него, макар и виртуално. Сепвайте се всеки път, когато се опитвате да си представяте слайда като някакъв филм, прожектиран на екран. Това не е ефективно. Необходимо е мислено да проигравате сцените, усещайки се непосредствен участник в тях а не артист в зрителната зала, който наблюдава играта си на екрана. Всеки има право да избира всичко, което му се иска, но далеч не всеки вярва, че това му е позволено. В душата си не вярвате, че вашата труднопостижима мечта е само въпрос на вашия избор. Позитивните слайдове помагат да включите невероятното в зоната си на комфорт. Когато престанете да изпитвате душевен дискомфорт от мисълта, че вашата мечта е достъпна, съмненията ще отпаднат и вярата ще се превърне в знание. Душата и разумът ще постигнат единство и у вас ще се появи решимост да имате Каквото и да правите, постоянно възпроизвеждайте в мислите си слайда. Дори когато мислите за друго, картината на слайда трябва да стои като фон. Това трябва да ви стане навик. Слайдът дава резултати само при продължително и системно възпроизвеждане. Интересувайте се активно от всичко, което се отнася до предмета на вашата мечта. Попивайте всяка необходима ви информация, дайте и възможност да проникне в своя на вашия свят. Пускайте в себе си всички тези неща. Гледайте на тях не като на нещо недосегаемо, а сякаш имате намерение скоро да си ги купите. Престорете се на стопанин на тези неща. Поиграйте си на капризен купувач, не и на високомерен. Като пускате тези неща в слоя на вашия свят, постепенно се настройвате към онези жизнени линии, където те ще бъдат ваши. Не се тревожете как ще станат ваши. Ако проявите решимост да имате, външното намерение, ууу, спиралета, не 25, ще намери начин, за който и не подозирате. Дори да изпитвате ми молетно благоговение пред света на вашата мечта, пробломвайте го. Това е вашият свят и в него няма нищо недостъпно за вас. Светът на вашата мечта трябва да бъде радостен, но същевременно и обикновен. Ако имате, за вас това е нещо обикновено. За да се настроите към съответните жизнени линии, трябва да се чувствате така, сякаш вече имате. Това не е самоизмама, защото играете осъзнато. Мечтателите гледат мечтите си като далечни звезди. По правило не се борят за осъществяването им, само им се струва, че много искат те да се сбъднат. Но дълбоко в душата си или не вярват, че мечтата може да се сбъдне, или нямат намерение да имат и да действат. Целта на мечтателите е самият процес на мечтаене, нищо повече. Мечтите не се сбъдват. Ако целта вие да имате нова къща, не бива да я гледате в мислите си като картина. Създайте си своя города виртуален сън наяве. Влезте в къщата, пипнете всички вещи около себе си. Отпуснете се в креслото срещу камината, почувствайте топлината и миризмата на дим, добавете дърва. Отидете в кухнята, надникнете в хладилника. Легнете да спите в удобното легло. Комфортно ли ви е? Седнете заедно с семейството си около масата. Отпразнувайте повода. Разместете мебелите. Докоснете тревата в двора. Тя е зелена и мека. Посадете цветя, какви обичате. Откъснете ябълка от дървото и я изяще. Почувствайте се вкъщи. нали това е вашият дом. Не го гледайте с очите на страдащ мечтател, в благоговение, като нещо недосегаемо или далечна перспектива. Нали вече имате къща, престорете се, че това е реално. Когато работите с слайда, необходимо е да помните следното. Първо, ако сте охладнали към целта си, слайдът ще се стопи и ще се наложи да се принуждавате да работите с него, което скоро ще ви омръзне. Тогава си помислете, дали наистина този слайд ви е нужен. Второ, помнете, че външното намерение не реализира слайда веднага, че постепенно ви приближава към целевите жизнени линии. Изискват се спокойно търпение и настойчивост. Когато един процес е дълготраен, ще ви помогне визуализирането му. Да предположи, че работите върху някакъв проект. Представете си, че той все повече се усъвършенства. Днес сте завършили някои детайли, утре ще добавите нови. Представете си, че вашето произведение се преобразява. Придавате му нови качества, а то се превръща в шедьовър пред очите ви. Доволни сте, завладени сте от творческия процес, рожбата ви расте заедно с вас. Вие едновременно творите и се любувате. Представете си как проектът ви става по-ефективен и силен. Добавяте нови детайли и той очудва всички. Представяйте си как умът ви непрекъснато ражда нови гениални идеи. Всеки ден внасяте интересни и нестандартни предложения. Наблюдавайте развитието на проекта си и се убеждавайте, че той постепенно се превръща в еталон на професионализма. Ако работите над тялото си, отглеждайте го като свое дете. Представяйте си как то постепенно придобива съвършени форми. Грижете се за него, тренирайте го, представяйте си как някъде мускулите се увеличават, а някъде се стягат. Визуализацията на процеса описва как делото ви се приближава до завършения си вид. Съзърцеването на крайния резултат разширява зоната на комфорт, дори само това не е малко. Но визуализирайки процеса на напредване към целта, вие забележимо ускорявате работата на външното намерение. Ако за сега не ви е известно как вашата цел може да бъде реализирана, не се тревожете и продължавайте спокойно и системно да визуализирате. Когато целта изцяло навлезе в зоната на вашия комфорт, външното намерение ще ви подхвърли подходящия вариант. Между вашата бъдеща цел и сегашното положение пътят може да е доста дълъг, незадължително по време. Ще се промени не само положението ви, но и начинът ви на мислене, маниерът на действие, вероятно и характерът ви. Не ще можете да настроите точно параметрите си, без да изминете този път. Ако целта ви може да се постигне на няколко етапа, ще ви се наложи да изминете последователно всеки от тях. Визуализирането на процеса на движение по този отрезък от пътя, по който няма скоро да тръгнете, може да ви отведе неизвестно къде. Представете си, че е необходимо да плавате по течението на река с много завои. Нали няма да влачите лодката по брега, за да съкратите пътя си, пресичайки по суша завоите? О спиралята, NET 26 визуализирането на процеса на придвижване към целта трябва да се изпълнява само по отношение на текущия етап. Като можете да си представяте колкото си искате крайния резултат във вид на слайд. Но процеса на движение само в границите на текущото звено от трансферната верига. Не бива да бързате, ще успеете за всичко, когато му дойде времето. 8. Душата и разумът Разумът притежава воля, но не е способен да управлява външното намерение. Душата е в състояние да усети своята тъждественост с външното намерение, но няма воля. Тя лети из пространството на варианти като неуправляемо хвърчило. За да се подчини външното намерение на волята, е достатъчно да се постигне единство между душата и разума. Езикът на душата е разбираем за всички това е езикът на нещата които сме направили с любов и желание. Когато човек минава през своята врата към целта си, та занимава се наистина със своята работа, той създаваше диоври. Точно така се ражда изкуството. Човек може да завърши консерватория и да съчинява безцветна музика, която никой не запомня. Може да рисува кухи картини с безукорна техника, но никой няма и да си помисли да ги наречеше диоври. Ако за някой предмет кажат, че в него има нещо, тогава той би могъл да се смята за произведение на изкуството. А какво точно има в него, после ценителите и критиците ще обясняват. Но това, нещо, е понятно веднага на всички и без думи. На всички изображения усмивката на Буда, както и усмивката на Джокондата, е абсолютно безстрастна и същевременно изразява спокойствие и блаженство. Може да се характеризира като съзерцание на вечността. Когато за пръв път видиш усмивката на Буда, изпитваш странна смесица от недоумение и любопитство. Това е така, защото тя напомня на капката за нещо далечно и забравено усещането за единство с океана. Душата може да усети вятъра на външното намерение, но не е способна да вдигне платното, за да използва този вятър. Волята на разума вдига платното. Тя е атрибут на осъзнатостта. В резултат от колосални интелектуални усилия разумът е постигнал впечатляващи успехи в технотронния свят на материалната реализация, но е изгубил всичко, което се отнася до нереализираното пространство на варианти. Той се е отдалечил прекадено много от всичко, което е свързано с външното намерение. Но въпреки това е способен да си върне изгубеното. За тази цел е необходимо да се хармонизират отношенията между душата и разума. Разумът пропуска информацията през филтъра на шаблона на своя светоглед. Душата получава знания от информационното поле направо, без анализиране. По същия начин тя контактува пряко с външното намерение. За да стане това целенасочено, необходимо е да се съгласуват волята на разума и стремежите на душата, те да постигнат единство. Ако стане това, платното на душата ви ще се издуе от вятъра на външното намерение и ще ви поведе към целта. На махалата е изгодно човек да бъде сива личност, винче, работещо за мастодонтите. Самореализацията на човека е пагубна за тях, защото свободната личност не работи за махалата, а за своето развитие и процъфтяване. Ето защо още от детството му се внушиват общоприетите норми и правила, които го правят удобен и послушен привърженик. От една страна, има позитивна необходимост човек да се научи да съществува нормално в този свят. Нарушителят на общоприятите норми или става неудъчник, или е отхвърлен от обществото. Но, от друга страна, подобно внушение силно потиска индивидуалната неповторимост на личността, поради което хората не могат точно да кажат какво искат всъщност и не знаят на какво са способни. Вие сте способни да създавате великолепни шедьоври на изкуството, да правите гениални открития, да постигате забележителни резултати в спорта, бизнеса, във всяка професионална дейност. За тази цел е необходимо единствено да се обърнете към своята душа. Тя има достъп до всички знания, произведения и постижения. Просто още не сте я помолили за това. Всеки шедьовър говори на езика на душата. С каквото и да се занимавате, работата ви ще направи впечатление само ако извира от вашата душа. Разумът може да построи нова версия на къщичка от старите купчета, но това не очудва никого. Той може да направи перфектно копие, а оригинал е способна да създаде само душата. Ууууу, спиралята, нет 27 всичко, което ви е нужно, е да приемете за аксиома факта, че душата ви умее всичко, а после да си позволите да се възползвате от това. Да, точно толкова просто и същевременно непостижимо. Все пак си позволяте лукса да имате. Решимостта да имате зависи само от вас. Вие сте способни на всичко. Именно фактът, че вие сте достойни за всичко най-хубаво и сте способни на всичко, се крие от вас много старателно. Внушават ви, че е наивно да повярвате в неограничените си възможности. Но нещата са точно наопаки. Събудете се и се отърсете от хипнозата. Играта ще следва вашите правила, ако осъзнато се възползвате от своите права. Задачата ви е да си позволите да бъдете себе си. Нима маските, които носите, са ви помогнали да постигнете успех, благополучие и щастие. Не е необходимо да се променяте, това ще бъде само още една маска. Ако свалите маските, натрапени ви от деструктивните махала, ще се покаже съкровището, скрито в душата ви. Харесват ли ви произведенията на гениите на изкуството, науката, бизнеса, спорта, естрадата, киното? Можете да бъдете един от тях. Произведенията на гения ви харесват именно защото са родени от душата му. По същия начин творението ви ще хареса на другите само ако е родено от вашата уникална душа. Всичко, което е обикновено и посредствено, е създадено от разума. Неговите творения, както и самият той, не са уникални. Уникална е само вашата душа. През целия ви живот се опитват да ви внушат, че успехите, богатството и славата са отредени. Само за избраници, на човек постоянно му се внушава, че той не е съвършен, че другите са подобри и подостойни от него. Който не е повярвал в това, получава в изобилие и успех, и богатство, и слава. Толкова е просто, не е просто само едно да повярвате, че го заслужавате и сте в състояние да го постигнете. Но действително ще повярвате, ако имате такова намерение. Звездите се раждат самостоятелно, но ги запалват махалата. Каква цел преследват те, когато издигат на пиедестал фаворитите си? Махалата се опитват да ви покажат, че само единици притежават уникални способности и качества. Това не е за всички, за това трябва упорито да се трудите, за да успеете. Те не отричат, че всеки може да постигне успех, но грижливо крият факта, че всеки човек притежава уникални способности и качества. Ако хората отхвърлят контрола и станат свободни личности, махалото ще се разпадне. То се чувства най-добре, когато хората мислят и действат в една посока. Еднообразието в мислите е условие за зараждането и съществуването на махалото. И ярката индивидуалност на звездата е изключение, което потвърждава правилото, именно защото е изключение. А правилото е «Прави като мен». Мнозина попадат в капана на махалата и се стремят да приличат на своите комири, да им подражават, окачат в стаите си техни плакати. Разумът ся повърви, воден на кайшка от махалата. Глуповатият разум дава на душата да разбере, че тя е несъвършена. Сякаш и казва, дори аз с моите способности не мога да постигна успех, камо ли ти. Онези хора това е друго нещо. Вземай пример от тях, така че си мълчи с твоето несъвършенство, а аз със всички сили ще се старая да приличам на тях. Подръжавайки на комирите си, хората се опитват да уловят миража. Стремежа да вземат примери и да приличат на умнези, които са постигнали успех, е работа на вътрешното намерение на мухата, блъскаща се в стъкло. Разумът е способен да създаде различни варианти на копия, но това не учудва никого. Звездата е станала звезда точно благодарение на своята уникълност, самовитност, на това, че не прилича на другите. Душата на всеки човек е по-своему неповторима. Всяка душа си има свой индивидуален, звезден, сектор. Разумът, увлечен от примамките на махалата, ще тъпче глупаво в чуждия сектор, като се опитва да копира чужди качества или да повтори сценария на чужд успех. Но подражанието винаги създава пародия. Душата не може да се реализира в чужд сектор. Как да намерим своя сектор? Душата сама ще намери пътя към самоизразяване. Задачата на разума е единствено да забрави за чуждия опит, да признае уникалността на душата и да й позволи да върви по своя път. Махалата не понасят индивидуалността, но нищо друго не им остава, освен да признаят. Издряващата звезда за свой фаворит. Те издигат на пиедеста поредните си фаворити и ги показват на привържениците си като нови обекти за подражание. Ууу, в пиралята, над 28 за фаворити са се издигали нези, които са си позволили да проявят на повторимите качества на душата си. Развивайки своята индивидуалност, тези личности са диктували модата, давали са тон, създавали са нови течения, разкривали са нови перспективи и възможности. Не са копирали чуждия опит, не са се подчинявали на правилото, а са си позволявали да реализират уникалните свойства на душата си. Когато прекратите безполезните си опити да приличате на някого, ще постигнете успех. Когато прекратите безполезните си опити да повтаряте чущ сценарий, ще постигнете успех. Когато самите вие признаете великолепието на своята индивидуалност, на другите не им остава нищо друго, освен да се съгласят. Позволете си куража да имате. Индивидуалността е изключение, което потвърждава правилото, прави като мен. Това правило създава стереотипите. Звездата го нарушава и на махалата им се налага да признаят, че това е изключителен случай, но стереотипите си остават в сила. В крайна сметка всички звезди са изключителни случаи. И вашият случай също ще бъде изключение от общоприетите стереотипи. Завладението от махалата разум става тъмничър на душата и не ѝ позволява да реализира способностите си. Човек е принуден да се държи така, както му диктува светът на махалата, да недоволства, да се дразни, да се страхува, да си съперничи, да се бори. Поведението и мислите му са предопределени от зависимостта му от махалата. Тяхната власт се крепи върху важността и неосъзнатостта. Човек реагира на провокациите на махалата неосъзнато. Той автоматично се поддава на безпокойството, страха, раздразнението. Понавяки изразява недоволство и се ядосва, с лекота изпада в униние, предките го карат да напряга всичките си сили. Той живее като насън, подчинявайки се на му от махалата сценарии. Душата ви е дошла на този свят като на празник, позволете си това. Само вие решавате дали ще пропиляете живота си в работа от полза за чуждова махал или ще живеете за себе си, за свое удоволствие. Ако изберете празника, значи е необходимо да се освободите от сковаващите ви махала и да откриете вашата цел и вашата врата. Разумът ви трябва да разбере, че не сте длъжни да се съобразявате с деструктивните махала. Свържете разума и душата си и ще получите всичко, което е изгодно за душата ви, в пряк и преносен смисъл. Необходимо е само да се освободите от махалата и да отстраните разногласията между душата и разума. Позволяте си Лукса да бъдете достойни за всичко най-добро. Ако ви внушават, че сте длъжни да се трудите за благото на нещо или някого, не вярвайте. Ако ви убеждават, че всичко в този свят се постига с упорит труд, не вярвайте. Ако се опитват да ви натръпят жестока борба за място под слънцето, не вярвайте. Ако ви посочват мястото ви, не вярвайте. Ако се мъчат да ви въвлекат в секта или общество, където е нужен, Вашият принос в общото дело – не вярвайте. Ако ви казват, че сте се родили в бедност и така ще мине целият ви живот – не вярвайте. Ако ви внушават, че възможностите ви са ограничени – не вярвайте. Щом почувствате, че сте способни сами да избирате и да определяте сценария на играта, махалата ще се опитат да объркат плановете ви. Щом почувствате спокойствие и увереност, махалата ще се опитат да ви хванат на въдицата. Не се поддавайте на провокации и не позволявайте да ви изкарат от равновесие. Дръжте важността на минимално равнище и действайте осъзнато. От вас не се изискват усилия и издръжливост, а осъзнато намерение да държите важността на нулата. В тази игра възможностите ви са ограничени единствено от вашето намерение. А възможностите на махалата са ограничени от нивото на вашата важност и осъзнатост. Помнете, щом съм празен, махалата не могат да се заловят за мен, щом осъзнавам смисъла на играта, махалата не са способни да ми натръпят техен сценарий. Ако махалата са успели да ви разочаруват, да ви разстроят или да ви искарат от равновесие, значи се налага да се огледате и да разберете в какво сте превишили равнището на въжността. Отличителният признак на обаятелните личности е тяхната изключителна красота и очарование. Което сякаш извира от дълбините на душата им, нота, нар. Душевна красота не съществува, а има само хармонични отношения между душата и разума. Всеки конфликт между душата и разума се отразява на външността и характера. Но ако човек е доволен от себе си, обича се, живее с удоволствие, занимава се с любима работа, тогава сякаш излучва вътрешна светлина. О в пиралята, нет 29 вършността и махалата натръпват на хората фалшиви цели и ценности. Те установяват стандартите за красота, успех и благополучие. Вътрешната и външната важност карат човека да се сравнява с тези стандарти. Разумът намира куп недостатъци и започва активно да ненавижда себе си и душата. Той се кипри с всевъзможни маски, опитвайки се да напасва своята индивидуалност към установените стандарти. Разумът търси съкровища навсякъде, само не и в собствената душа. Махалата зоват високо и съблазнително, а душата тихичко и плахо се опитва да обяви своите способности и наклонности. Разумът не я слуша, а се мъчи да преправи своята индивидуалност. Естествено от това не излиза нищо хубаво. В крайна сметка душата и разумът стигат до съгласие за своето мнимо несъвършенство. Отначало е необходимо да заобичаш себе си, а едва след това да обръщаш внимание на качествата на другите. Не бива да бъркате любовта към себе си със себелюбието, самовлюбенността и самодоволството. Самодоволството се поражда от издигането на собствената персона на другите и създава един от най-опасните потенциали. Да обичаш себе си означава да разбираш своята уникалност и да се приемаш такъв, какъвто си, с всичките си недостатъци. Душата идва в този свят, доверчиво протягайки детските си ръчички. Но после се оказва, че светът е завладян от махалата, които са го превърнали в джунгла. Те веднага се опитват да внушат на душата, че тук никой не я чака, че в този свят всеки трябва да се бори за място под слънцето и да плаща данък на махалата. Мъчат се да поставят наивната и непосредствена душа на мястото и, внушават и, че желанията им никого не интересуват, че в света има повече страдания, отколкото радости, че празници има само в определените за това дни, че трябва упорито да се трудиш за къвчето хляб. Човек мисли и постъпва, както е изгодно за махалата. След разума и душата попада в калафа на предопределеността. Тя се проявява буквално във всичко. Човек е принуден да се примирява с множество ограничения и да изпълнява определената му роля в натрапената му игра. В тези условия душата постепенно се изтиква на заден план и разумът поема юздите на управлението в свои ръце. Душата на повечето хора се е превърнала в изплашено безправно същество, което се е свило въгъла и тъжно наблюдава какви ги върши разозданият разум. От време на време се случват минути на единство между душата и разума. В такива моменти душата пее, а разумът доволно потрива ръце. Но това се случва рядко. Най-често душата и разумът постигат единство в неприемането, страха и ненавистта. Разумът си има своя логика, натрапена от махалата, на които е изгодно да държат привържениците си на повод и да не им дават свободата дори да си изберат мечта. Душата няма логика, тя разбира всичко буквално. Разумът твърди, че няма пари. Но нали душата не иска пари, а играчка? А разумът се мотивира, че няма пари, и забранява играчката, това не е реално, трудно постижимо е. На душата й остава самообречено да се затвори в себе си и да не споменава повече за играчката. Ето че мечтата е погребана. Разумът не си представя как мечтата може да се осъществи и за това не я пуска в своя, на своя свят, нали всичко в живота трябва да е логично и понятно. А е необходимо само да се съгласи да има играчката тогава външното намерение щеше да се погрежи как да се намерят пари за нея. Алла обичайният светоглед, формиран от махалата, не допуска такива чудеса. Свободата на избор не отговаря на интересите на махалата. Човек погрешно смята рационалния светоглед за неотменим закон. Той обаче е фалшив и може да бъде провален. В живота ни често се случват необясними чудеса. Тогава защо да не допуснем едно от тях в своя живот? Необходимо е единствено да си позволите да имате това, което иска душата. Ако отхвърлите паяжината на предубежденията и ограниченията, с която са ви оплели махалата, ако искрено повярвате, че сте достойни за своята мечта, и си позволите да имате това, което искате от цялата си душа, ще го получите. Да си позволите да имате е главното условие за изпълнение на желанията. В този свят разумът без душата може да постигне много малко неща. Ако са заедно обаче, те са способни на Всичко, защото сливането им поражда тази Вълшебна сила външното намерение. Уол, спиралета, нет 30 разумът се управлява от вътрешното намерение, а душата от външното. Ало душата не може целенасочено да управлява външното намерение. Когато душата и разумът се сливат, външното намерение става управляемо и то може да се използва за постигане на поставените цели. За постигането на единство между душата и разума е необходимо начало да определите в какво трябва да бъде постигнато то, т. е, да определите целите си. Нужно е специално да отделите време и да си спомните какво е искала душата тогава, в детството ви. Какво е харесвала, какво и се е искало, какво наистина я е привличало и от какво се е наложило да се откаже с течение на времето. Ако вие нямате определена цел и нищо не желаете, значи или имате ниска енергетика, или разумът ви окончателно е натикал душата ви в калъв. В първия случай можете да повишите жизнения си тонус, заемайки се със здравето си. Възможно е дори да не знаете какво означава добро здраве, тогава живота доставя удоволствие и ви се иска всичко и веднага. Не може душата да не иска нищо, защото този живот за нея е уникален шанс. Във втория случай имате само един изход да се обикнете. Дали не сте прекалили с грижите си за другите? Поставете се на първо място. Другите няма да получат от вас нищо хубаво, ако сте поставили собствената си душа на второ място. Отдавайки се изцяло в служба на другите, дори на близки вам хора, а каму ли на махалата, безсмислено прахосвате живота си. Той ви е даден не за да служите някому, а за да реализирате себе си като личност. Не вярвайте на никого, който ви казва, че за да постигнете успех, би трябвало да се промените. Слушайте се в повелите на душата си, осъзнато отхвърляте важността, позволете си да имате и тогава ще получите всичко, което желая душата. За да постигнете единство между душата и разума, необходимо е почесто да обръщате внимание на състоянието на душевен комфорт. Не е толкова трудно да чуете гласа на душата. Задачата е само да му обърнете внимание. Всеки път, когато е нужно да вземете някакво решение, чуете отначало гласа на разума, а после чувствата на душата. Щом разумът вземе решение, душата реагира или положително, или отрицателно. Във втория случай ще изпитате смътно чувство на душевен дискомфорт. Ако сте забравили на време да обърнете внимание на състоянието на комфорт, постарайте се после да си спомните какви чувства сте изпитвали. Когато сте взели решението, облъхнало вие мимолетно чувство. В този момент разумът е бил толкова зает със своя анализ, че не му е било до чувства. Така че си спомнете какво е било това най-първо мимолетно чувство. Ако е било огнетящо на фона на оптимистичните разсъждения на разума, значи душата ясно е казала – не. Душевният комфорт не може да бъде гаранция, че душата казва – да. Може би тя просто не знае какво да каже. Но когато казва «не», съвсем определено ще го почувствате. Щом казва «не», тя винаги е права. Ако сте избрали правилно целта, и душата, и разумът ще са доволни. Удоволствието ще помрачават единствено мислите, родени от труднодостъпни цели или от ограничената зона на душевен комфорт. Можете да поправите ситуацията, при която разумът се съмнява в реалността, а душата се чувства сковано в новото кресло, с помощта на слайдове като разширявате зоната на комфорт. Не бъркайте душевната скованост с душевния дискомфорт. Сковаността, или свояго рода стеснителност, произлиза от необичайната ситуация, нима всичко това е за мен. Дискомфортът показва потиснатост, тежест, днетяща необходимост, безпокойство. Ако не можете да се справите с сковаността чрез своедове значи това е явен дискомфорт. Тогава си струва отново да премислите, без да се опитвате да се самоизлъжете, нима дадената цел ви е наистина необходима. И екс, цели и врати, всеки човек си има свой път, по който ще постигне истинското щастие. Върху собствените жизнени линии всеки среща минимално количество пречки и всички обстоятелства са в негова полза. Фрелето едно на човешката душа успешно се вписва в собствената жизнена линия и с постига целта си. Социумът ни натръпва чужди, сурогът ни цели и чужди истории за успех. А всеки човек си има едно фрейле по велите на душата – Бел. Пръ, ууу, спиралята, не 30 и едно свой път. Не е възможно да постигнеш истински успех, вървейки по чужди стъпки. Всички успели хора са следвали свой уникален път. Който се опитва да повтори чуждия път, винаги се оказва на края на дълга опашка от страдащи като него. Въпреки своята привлекателност, фалшивата цел няма да ви донесе нищо друго, освен разочарования. Тичайки подирнея, или нищо няма да постигнете и вложените от вас в усилия ще отидат за храна на махалата, или като я постигнете, ще се убедите, че това не ви е нужно. Струва ли си да изпускате уникалния шанс, даден ви от живота, и да губите скъпоценно време за поправяне на грешките си? Никога не се измъчвайте с проблема за избора. Колкото повече се напрягате по този повод, толкова по-лош резултат ще получите. Не е нужно дълго да разглеждате нещата и да анализирате техните качества или недостатъци. Разумът не бива да участва в избора, защото той и неговите мисли не сте вие, а от звук от влиянието на махалата. Просто обикаляйте и гледайте като на изложба, без да мислите за нищо. Нека душата избере вещта тя е много поблизо до това, което сте вие всъщност. Тя няма да пропусне и най-малката подробност и непременно на време ще ви посочи вашата вещ. Вие веднага ще го разберете, когато сред множеството вещи ще видите, поскоро ще почувствате онази, която ви внушава особена симпатия. В момента, в който вземете решението, не слушайте никого, събудете се и си дайте сметка какви чувства сте изпитали, когато сте вземали решението. Ако веща ви е харесала не от пръв поглед, а вследствие на рационално отмисляне, тогава трябва да обърнете специално внимание на най-малкия дискомфорт. Душата винаги знае какво точно не иска. Разумът ще ви убеждава и ще разкрасява качествата и, щом разберете, че се убеждавате, че това ви подхожда и по форма, и по размер, веднага без съжаление можете да отхвърлите тази вещ. Ако се налага да се убеждавате, значи веща е чужда. Ако тя е ваша, няма да се налага да се убеждавате. Обръщайте внимание само на чувствата, които изпитвате, когато гледате веща. Изключете аналитичния си апарат. Престанете да мислите, да сравнявате и изобщо да разсъждавате. Щом се усетите, че се опитвате да разсъждавате и да анализирате, веднага прекратете този безполезен процес. Слушайте шепота на утринните звезди. Подръжателите си я вървят по пътя на вътрешното намерение към чужда цел, определена от махалото на модата. Не се замислят за собствените си предпочитания и се подчиняват на правилото на махалата, прави като мен. Външната страна на модата е стилът, а вътрешната същност е именно онова, което отива именно на вас в контекста на дадения стил. Силно впечатление прави необщоприятата красота, а сполучиво подчертаната индивидуалност. Тайната на успеха е да се освободите от влиянието на махалата и да тръгнете по своя път. Когато те видят, че на небоско не изглява нова звезда, ще я запалят. Не им остава нищо друго, освен да направят от вас звезда. Махалата се опитват да държат всичко под контрол, за това дори ще ви помогнат. А ако ви провърви, ще си създадете свое махало и ще станете негов фаворит. Единството между душата и разума е такава рядкост, че буквално може да се продава изгодно. Всички шедьоври на културата и изкуството са прояви на това единство. Звездите стават такива, само защото хората се интересуват от онова в тях, което на тя самите не им достига единство между душата и разума. Влизайки в този свят, разумът не знае ясно какво трябва да прави и към какво да се стреми. Дори да не знае точно, душата понесе до но разумът не я слуша. Махалата от такси се захващат за разума, натръпват но своите цели и правила на играта. Те принуждават хората да избират чужди цели и да се тълпят пред чужди врати. На мнозина от нас още от детството са ни внушавали мисълта, че само с труд можем да постигнем успех. Да вървим упорито към целта си, преодолявайки препятствията. Една от най-големите заблуди е че за щастието е нужно човек да се бори, да проявява настойчивост, упоритост, да преодолее множество препятствия, са две думи да извоюва мястото си под слънцето. Това е изключително вреден фалшив стереотип. Разчупвайки стереотипите, вие отваряте вратите. Най-разпространеното фалшиво убеждение е, ако преодолея препятствията, тогава там, напред, уу, спиралята. не 32 ме очаква щастието. Това е иллюзия. Напред няма никакво щастие, колкото и да се старае човек, той винаги ще бъде в позицията на догънващ слънцето. Върху чужда жизнена линия човека не го чака никакво щастие нито в близкото, нито в далечното бъдеще. Ако по пътя си към целта вие полагате всички усилия, трудите се без вдъхновение и се изморявате, Значи това не е вашата цел или се опитвате да отворите чужда врата. Движението към чуждата цел винаги изпраща празника в иллюзорното бъдеще. Постигането на чуждата цел носи разочарование и опустошение, а не щастие. Вашата цел е онова, което ви доставя истинско удоволствие. Не онова, което ви носи временно удовлетворение, а ви дава усещане за радост от живота. Вашата врата е пътят към вашата цел, по който изпитвате увлечение и вдъхновение. Не е истина, че там всичко винаги е лесно. Главното е, че движението през вашата врата не опустошава, че предизвиква прилив на сили. Щастието идва по време на движението към вашата цел през своята врата. Ако човек се намира върху собствената си жизнена линия, на своята пътека, той изпитва щастие в момента, дори целта да е все още напред. Тогава животът се превръща в празник. Когато постигне целта си, ще изпита двойна радост. Но дори самото движение към своята цел превръща всеки ден в празник. Митовете за успешната кариера на звездите се създават изкуствено. Показват ви алгоритъма на успеха им и ви поставят пред избор, или повтаряте чуждия опит, или оставате с празни ръце. А вие откъде да разберете как да постигнете успех? Те знаят, резултатът е на лице. Но звездите постигат успех именно защото отхвърлят правилото, прави като мен, и вървят по своя път. Алгоритъмът на вашия успех не е известен на никого, освен на вашата душа. Чуждата цел е примамлива със своята недостъпност. Човек е устроен така, че го привлича всичко заключено, забранено. Недостъпността ражда желанието да притежаваш. Отговорете си на въпроса, наистина ли желаете с цялата си душа или само ви се иска да желаете. Ако чрез постигането на целта искате да докажете нещо на себе си и на всички, значи това не е вашата цел. Вашата цел не виси на шията ви като тежко бреме, тя ви доставя истинско удоволствие. Никой освен вас не може да определи целта ви. Чуждата цел ви е натрапена от други. С едно изключение случайно подхвърлена фраза. Случайните фрази могат да бъдат знаци. Веднага ще почувствате това. Нечия непреднамерена фраза може неочаквано да запали искра в душата ви. Ако са се докоснали до вашата цел. Душата ще се оживи и внезапно ще осъзнаете това е, което ви е нужно. Ако целта не подобрява живота ви, значи не е ваша. Вашите цели винаги работят за вас, за благополучието и успеха ви. Вашата цел е нужна единствено на вас. Ако тя пряко служи за задоволяване на чужди потребности, за подобряване на чуждо благосъстояние, значи е чужда. Вие живеете преди всичко за себе си и не сте длъжни на никого за нищо. Не можете да направите щастливи другите. За това можете много лесно да им навредите, ако самите вие сте нещастни. Ако въпреки, че целта е привлекателна, нещо ви гнети, необходимо е да бъдете честни с себе си. Размишлявайки за целта, не мислете колко е престижна, недостъпна и за средствата за постигането и обръщайте внимание само на състоянието на душевен комфорт. Представете си, че сте я постигнали и всичко вече е минало. Добре или зле се чувствате. Ако към удоволствието се прибавя опасение или тягостно чувство за някакво бреме, това е душевен дискомфорт. Ако изобщо нищо не ви се иска, това показва, че енергийният ви потенциал е изключително нисък. Състоянието на депресия и апатия е явно доказателство, че енергията ви стига само за поддържане на съществуването. Тогава трябва да я повишите. Вероятно просто не знаете какво представлява доброто здраве. Не може душата ви да не иска нищо. Просто нямате сили да я чуете. Грешката на разума е, че той тук си се опитва да прецени дали постигането на целта е реално и ууууу. Спиралята, не 33 да планира предварително всички начини и средства. Защото всичко трябва да бъде разумно, нали? Ако реалното постигане на целта е съмнително, тогава той или по принцип я отхвърля, или я отлага за неопределен срок. С такова отношение човек никога няма да се настрои към целевата жизнена линия. Размишлявайки за средствата за постигането й, човек се настройва към линията на неуспеха. Ако разчупите обичайния стереотип и не мислите за средствата за постигането й, а за самата цел, тогава внезапно ще видите онова, което преди ви се е струвало нереално, в друга светлина. Неочаквано, сякаш случайно ще се отвори напълно реален път за постигането на целта. В обикновения светоглед това ще изглежда като чудно съвпадение. В такива случаи разумът само вдига рамене, кой би могъл да знае. Цялото зло, жестокост и насилие в този свят идват не от уж природа на хората, а от талчната природа на махалата. Човешката душа не познава злото. То е съсредоточено в разума и е последица от деструктивното влияние на махалата. Те провокират хората да прилагат насилие не само към другите, но и към себе си. Целта ви трябва да отговаря на въпросите, какво искате от живота, какво ще направи живота ви радостен и щастлив, какво харесва на душата ви, какво ще превърне живота ви в празник. Намерете една главна цел, постигането и ще повече изпълнението на всички останали желания. Всички атрибути на комфортния живот, които другите постигат толкова трудно, сами ще дойдат при вас като нещо, разбиращо се от само себе си. Не определяйте желанията си с разума. Не жаляте време да си изясните какво иска душата ви. Изразът, това ми е по душа, говори сам за себе си. Той показва не мнение, а отношение. Мнението е продукт на умствената дейност на разума. Отношението извира от дълбините на душата, затова това самото може да определя вашите и чуждите цели. При определенето на вашата цел трябва да се запитате, как се чувствам в дрехите на постигнатата цел. Не бъркайте душевната скованост с дискомфорта, сковаността или своя города стеснителност произлиза от необичайната ситуация. Нима всичко това е за мен. Душевният дискомфорт е тягостно усещане за потиснатост или бреме, което се проявява слабо на фона на оптимистичните разсъждения на разума. Душевната скованост може да се премахне с помощта на слайдовера душевният дискомфорт никога. Задачата на разума в процеса на търсене на целта не е да търси. Тя е да пропуска през себе си цялата външна информация, като обръща особено внимание на състоянието на душевен комфорт. Разумът само трябва да поспре за малко, търси онова, което ще превърне моя живот в празник. А сетне да поема външната информация и да следи за чувствата на душата от тази позиция. Създайте си слайд за търсене на своята цел и своята врата. Пропускайте през него всички данни от външния свят. Преценявайте дали нещо е подходящо за вас. Слушайте шепота на утринните звезди, а не разума си. Следете на какво мислите за това, а какво ви потиска или окриля. Обръщайте внимание на отношението на душата към всяка информация. В определен момент тя ще трепне и ще възкликне. Точно това ми е нужно. Намерението превръща желанието в цел. Без намерение желанието никога няма да се изпълни. Мечтите също не се сбъдват. С какво се различава целта от мечтата? Със същото, в което намерението се различава от желанието. Ако имате намерение, мечтата ви се превръща в цел. Празните мечти и въздушните кули не могат да променят нищо. Да промени живота е в състояние само намерението, та е решимостта да имаш и да действаш. Не бива да ви безпокои фактът, че целта ви изглежда трудно постижима. Трудно е да си представите как това може да бъде. Но то не е ваша грижа. Кредото ви е правилният избор на поръчка, останалото предоставете на сервитюра. Мнозина, постигнали главозама и успех, по-късно разказват, че за нищо на света не биха повярвали, че могат да се здобият с такива резултати. Разумът ви приема за неуспех непредвидената промяна в течението на вариантите само защото тя не влиза в сценария му. Защо не приемете тази промяна като нещо обикновено и не погледнете на неуспеха като на лууу, спиралета, не 34 успех? Поиграйте си на следната игра, посрещайте всеки неуспех не с раздразнение, а с радостно удивление. Защото така работи външното намерение, то ви води към целта по неведоми пътища. Откъде разумът ви ще знае кой точно път води към целта? Не е нужно да наблюдавате как другите вървят към успеха и да се мъчите да не изоставате от тях. Не се поддавайте на стадния инстинкт, вие си имате свое предназначение. Мнозинството вървят по отъпкани пътища, но истински успех постигат единици у нези, които не са се подчинили на правилото, прави като мен, и са тръгнали независимо по собствена пътека. Вдъхновението е състояние на единство между душата и разума при липса на потенциала на важността. Вдъхновението не се появява изневиделица, то просто се освобождава, когато потенциалът на въжността пада. В какво се състои въжността? Първо, в страстното желание да се постигне целта и второ, в настойчив стремеж да се получи вдъхновение. Пасивното очакване е желание на квадрат. Просто започнете да вършите работата си. Вдъхновението ще се освободи в процеса на работата. Нужните врати имат свойството от начало да се отворят, а после в последния момент да се захлупнат. И вашата врата може да се захлупне, ако в нещо много сте надвишили нивото на въжността. Например, сте поставили всичко на една карта. В този случай постигането на целта ще има за вас наимоверно голямо значение. Вратата отново ще се отвори, ако намалите важността и се подсигурите, гарантирате си резервни пътища. Във всички случаи, истинският успех израства върху руините по вашите неуспехи. Старайки се да постигнете нещо, вие във всички случаи ще правите грешки, дори да следвате съветите на умни хора. Но единствено вие можете да откриете целта си. Никой освен вас не може да го направи. Не се поддавайте на чуждо влияние. Вярвайте в себе си. Когато търсите целта си, не слушайте никого, само собственото си сърце. По този въпрос трябва да бъдете упорити и непреклонни по отношение на махалата и много внимателни към душата си. Екс, Фрейлинг, хората са движени от вътрешното намерение. В основата му е чувството за собствената значимост. Най-голямата част от мотивацията на човека е реализирането на собствената му значимост. Използвайте вътрешното намерение на хората за постигане на целите си. Не използвате хората, а просто не им пречете да правят онова, което искат. По принцип човек е погълнат изцяло от мисли какво иска от другите, но не се опитва да определи какво искат те. Когато прехвърлите вниманието си върху желанията и мотивите на другите, лесно ще получите онова, което искате вие самите. За тази цел трябва да си зададете въпроса, към какво е насочено вътрешното намерение на партньора ми, щом го направите, остава ви само да пренасочите вътрешното си намерение към реализирането на вътрешното намерение на партньора. При общуването си с вас човек се интересува преди всичко от вниманието ви към неговата персона. Не се съмнявайте, хората са заети изключително със себе си. Направете го и вие прехвърляте вниманието си от себе си върху хората. Активирайте своя надзирател и спрете да играете на играта за повишаване на своята значимост. Поиграйте си на повишаване значимостта на другите. Интересувайте се от тях, слушайте ги, наблюдавайте ги. Така не им правите мили очи, просто се движете по течението. Щом прехвърлите вниманието си от себе си върху другите, излишният потенциал на собствената ви значимост ще изчезне от само себе си. Тогава вече можете да се държите непринудено. За да привлечете внимание, достатъчно е само да проявите интерес към околните. Говорете с хората не за това какво вас ви интересува вас, а за това какво тях интересува. Безполезно е да се опитвате да заинтересувате другите със своята особа. Това е вътрешно намерение. Когато се интересувате от другите, това е външно намерение. Ооо! Спиралета, нет 35, отказвайки се от вътрешното намерение и прехвърляйки вниманието си върху другите хора, без усилие ще получите от тях желания резултат. Дори да сте хиляда пъти по-интересни, отколкото сте, всички хора винаги са заети на първо място с своята персона, а на последно място с вашата. И вие самите, опитвайки се да привлечете внимание, мислите изключително за себе си. Когато проявявате интерес към човека срещу вас, той получава реализация на вътрешното си намерение. Откъде идва тя? От вас, разбира се. След това кой може да го заинтересува? Само вие. Ако не сте звезда, вас ви разглеждат като потенциален партньор за отношения делови, приятелски или любовни. В битовото общуване не е важно колко сте интересни, а дали подхождате на даден човек. Точно това преценява той, мисляйки за себе си и намирайки се около вас, този човек съзнателно или несъзнателно прави преценка доколко се вписвате в сценарии на отношения, при които той ще получи удовлетворение на собствената си персона. Това става. Когато се потвърждава неговата значимост в една или друга форма, харесват ме, интересуват се от мен, не съм празно място, уважават ме, не съм по-лош от другите, ценят ме. Какво ще постигнете, ако в единия случай ще се натрапвате на човека, а в другия ще проявите интерес към него? Ако доставите удовлетворение на неговата значимост, той ще затвори очи за вашите явни недостатъци и ще прости слабостите ви. Вашите качества и недостатъци не интересуват партньора ви. На първо място го интересува чувството за собствена значимост, което той получава при общуването си с вас. Превъзходните ви показатели могат до известна степен дори да навредят при търсенето на партньор. Човек на първо място преценява доколко значителен ще бъде самият той редом с вас. Ако блестите пред него с цялата си красота, той най-вероятно ще реши, че личността му ще помръкне оциянието на блясъка ви. Махнете ръка на показателите си и насочете цялото си внимание към човека, оставайте го да почувства своята значимост редом с вас и тогава той ще бъде ваш. Когато се интересувате от хората, правете го искрено. Не им давайте да разберат, че знаете начини как да спечелите разположението им или имате някаква корист. Ако претендирате за тяхното разположение, те най-малкото са достойни за искрения ви интерес. Поставете си за цел не да се покажете като интересен събеседник, а да дадете възможност на партньора си да се прояви като интересен. Настройте се на неговата честота и внимателно го слушайте, като задавате въпроси и показвате интереса си към темата и личността му. Можете да общувате в течение на няколко часа и да говори основно той. Към края на разговора партньорът ви ще бъде абсолютно убеден, че вие сте много интересен събеседник и изобщо забележителна личност. Откажете се от намерението да получите, сменете го с намерението да дадете и ще получите онова, от което сте се отказали. Отказали сте се от демонстриране на своята личност и сте позволили да се разкрие личността на другия човек. Щом го направите, той ще стане ваш поклонник, защото сте му позволили да реализира вътрешното си намерение. Ако искате да заинтересувате човек, който не гледа на вас като на партньор за общуване, тогава още повече можете да разчитате на неговия интерес само в случай, че забравите за себе си и своята работа и насочите вниманието си единствено към него. Искрено се интересувайте от всичко, което е интересно за него, говорете с него за това. Само тогава той ще прояви интерес към вашия проблем. Вътрешното ви намерение се състои и в това да бъдете значителни. Вие наистина ще станете такива в очите на другите, само в случай, че се откажете от вътрешното си намерение и позволите на вътрешното намерение на другите да се реализира. Предимството ви е, че вие използвате външното намерение, а те вътрешното. Възползвайте се от това предимство, как да накарате някого да направи нещо. Най-ефикасният начин предлага външното намерение да подредите нещата така, че човекът самичък да поиска да го направи. Затова е необходимо да съгласувате вашия проблем с телите и стремежите на дадения човек. Задайте си въпроса, как да свържа това, което искам аз, с нещата, които са нужни на ООО, спиралета, не 36 другия. Определете как работата, която имате предвид, ще повиши неговото чувство за собствена значимост. След това поднесете на човека задачата в светлината на неговата значимост. Позволяте му да я повиши и той самичък ще поиска да направи това. Когато го направи, ще друго оценете по достоинство. Ръководейки се от този принцип, лесно ще подтикнете хората да действат във ваш интерес. Не мисляте как да продадете стоката си. Стремежът да продадете е вътрешно намерение. Външното е насочено в съвсем друга посока да разберете какво иска купувачът. Дори не е задължително да знаете каква точно стока иска да купи. Ако го мъчи ревматизъм, а вие искрено се интересувате от това, подсказвате му лекар или средство и той купува стоката от вас. Не защото тя е по-добра от другите, а защото вие, продавайки тухли, разговаряте с купувача за неговия ревматизъм. Един и бизнесмен веднъж каза, всички искат да ми предложат нещо, но никой не ме пита от какво аз имам нужда. Хората които се стремят да получат нещо от другите, мислят за своите проблеми и как да ги решат с помощта на други хора. Това е чисто вътрешно намерение. Напротив, мислейки какво искат хората, включвате механизма на вътрешното намерение. Има един великолепен начин да настроите някого против себе си да му дадете да разбере колко подобър сте от него. Не си създавай кумир и не си създавай враг. Пазете се като отчумал от опитите да засегнете чувството за значимост на хората. Това трябва да е табу за вас. По този начин ще се избавите от маса проблеми и неприятности, чието причини няма да разберете заради скритата природа на удара по чуждата значимост. Какво прави спорещият с ваш човек? Защитава собствената си значимост в една или друга форма. Съгласете с това, което казва. Щом го направите, вие му отдавате онова, към което се стреми. Сетне можете спокойно да говорите за вашата гледна точка. Не да го убеждавате или да я демонстрирате, а просто да си поговорите. В този случай не само се движите по течението, но и използвате външното намерение. В самото начало на разговора си с човека е необходимо да се настроите така, че и двамата да гледате в една посока. Ако първият му отговор на вашата фраза е «Не», смятайте, че понатътъчният разговор е безполезен. Важно е от самото начало да направите така, че човека да каже «Да». Никога не започвайте разговора с остри гли, Започнете с каквото и да е само и само вашият събеседник да се съгласи с вас. След което можете плавно да насочите разговора към спорните въпроси. Ако смятате да ви обвинят справедливо, не се настройвайте отбранително. Изпреварващо признайте грешката си. Защитавайки грешките си, вие гребете срещу течението и давате енергия на махалата. Желанието на всяка цена да се оправдаете е предизвикано от повишеното ниво на вътрешната важност. Сваляте от себе си това непосилно бреме, признайте си правото да правите грешки. Не ги защитавайте, а съзнателно ги признавайте. Веднага ще ви олекне, влезте в ролята на наблюдател на чуждата правота. Кажете на човека, че наистина е бил прав, когато е казал еди какво си. Хората живеят в агресивния свят на махалата където е нужно всяка минута да отстояват позициите си и да се защитават. А вие предлагате на човека да го направите вместо него. Той ще ви е благодарен, и то в по-голямата си част несъзнателно. За него вие вече не сте потенциален враг, а съюзник. Първият и най-прост ключ към честотата на човека е неговото име. Не бива да се игнорира фактът, че от самото си раждане той възприема обращението към себе си по име. Използвайте почесто в разговора с него името му и това ще му въздейства. Обращението по име е нещо като парола, която съобщава, че идвате с приятелски намерения и признавате неговата значимост. Уол, спиралята, не 37. Ако искате да внушавате симпатия. Давайте на хората да разберат, че се радвате да ги видите. Не е задължително да проявявате телешки възторг. Достатъчно е да се усмихнете, да ги поздравите с ентусиазъм, да ги наречете по име и внимателно да ги изслушате. А ако се държите като аквариумна рибка, и отношението към вас ще бъде съответното. Лесно можете да спечелите разположението на човека, ако го помолите да ви помогне да излезете от някакво затруднение или да ви направи дребна услуга. Това е хитър и достатъчно примитивен начин, но работи добре. Обичаме и цени нези, за които се грижим, защото влагаме нещо от себе си в тях. Всяка критика нанася е удар по значимостта на човека. Това е своя рода антифрейлинг. Никога не казвайте на право на хората, че не са прави. Дори да сте убедени в своята правота, винаги е поизгодно да спазвате неутралитет. Тогава няма да нанесете удар по значимостта на човека, а себе си ще запазите от действието на равновесните сили. Ако е възможно, изобщо не критикувайте. Никога не давайте на събеседника си да разбере, че са ви известни някакви психологически похвати и че, видите ли, той е прозрачен за вас. С това ще го потиснете със своя интелект и ще намалите неговата значимост. В резултат списъкът на вашите врагове явни, и скрити ще нарасне. Обаянието е взаимна любов между душата и разума. Привлекателността не се състои в силата, а в единството между душата и разума. Обаятелната личност живее в съгласие между душата и разума. т. е съобразно със своето кредо. Тя живее в състояние на празник на душата, наслаждава се на живота и се къпе в своята любов, без отенък на самовлюбеност. Околните чувства точно това усещане за празник. Да предположим, че в работния колектив или в компанията всички заедно обсъждате обща тема. Включате енергийните си фонтани. нека те облеят околните с вашата енергия. Усетете енергийната си обвивка и почувствайте как тя се разширява и обхваща всички участници. Тогава забележките ви ще имат много по-голяма тежест. Околните ще почувстват силата именно на вашите мисли. Общувайки на четири очи с партньора си, можете мислено да си представите благотворна визуализация за него. Ако заработят и вашите енергийни фонтани, ще му направите изключително благоприятно впечатление. Този подход ще ви даде значително предимство в ситуации, когато са необходими вашето лично обаяние и сила. Ще имате успех в деловите преговори, на изпити и събеседвания, в личните отношения. Добрите обноски не означават винаги искреност. Когато съпричастието се издига фронт на етикет, то се превръща в пошлост, която понякога има оскърбителен характер. Нима, бизнес усмивката, идва от сърцето. В добрите обноски няма нищо лошо до момента, когато не започнат да изместват истинското внимание, симпатия и съпричастност. Искреността винаги е изпълнена с енергия и неподправено съпричастие. Ако се опитате осъзнато да замените обичайните си сухи маниери с искрено съпричастие, ще получите много изгодно предимство. Околните такси ще почувстват искреността ви. Всички толкова са свикнали с рафинираните фалшификати, че якото явление мигновено предизвиква жив интерес и внушава симпатия. Много е просто да се заменят добрите обноски с искрено съпричастие. За тази цел е необходимо само да пренасочите вниманието си от себе си към хората и да проявите интерес към тях. Няма нужда да сте изучавали психология. Напълно достатъчно е постоянно да си задавате въпроса. Какво движи хората, към какво се стремят, какво ги занимава. Като влезете в положението им, лесно ще намерите всички отговори. Ако в присъствие на човека говорите на другите за него нещо хубаво, и то без никакви емоции, като нещо обикновено, можете да бъдете уверени, че той ще е много доволен. Още по-добре е да признаете качествата на човека в негово отсъствие, а после другите да му предадат какво мислите за него. Той няма да ви благодари, но вие ще сте за него източник на тайна радост и удовлетворение. Позволяте си лукса да имате недостатъци и да не притежавате необходимите качества. Уууу, спиралята, NET 38 това много ще ви помогне и ще ви донесе облегчение и спокойствие. Ако се борите с недостатъците си и се опитвате да скриете липсата на необходимите качества, те непременно ще лъснат но време на решаващото изпитание. Това, което се опитвате да блокирате, безспорно ще бъде включено в сценария. Ако не успявате да намалите важността, тогава е необходимо да отслабите контрола над ситуацията и да преминете от преживяване към активни действия. Просто започнете макар и някак да действате. Няма значение как, ефективно или не особено. Позволяте си да действате много лошо. Потенциалът на важността ще се стопи. Процеса на движение ще се освободи енергията на намерението и вие ще успеете. За да приложите на практика принципите на фрейлинга, е необходимо да не спите наяве, а да поддържате максимална осъзнатост. Докато изцяло сте потънали в играта, не ще успеете да пренасочите вътрешното си намерение към потвърждаване значимостта на другите. Дори няма да можете навреме да си спомните, че е нужно да обърнете внимание с какво се занимава партньорът ви. А той е заяц играта също като вас. Трябва да видите същността на тази игра отстрани и същевременно да продължите да участвате в нея. За тази цел е необходимо да се събудите и да поемете ролята на играещ зрител. До голяма степен остроумието зависи от способността да се събудите. По правило надзирателят на остроумните хора е постоянно на работа. Не е възможно да усетите комичната ситуация, когато сте в несъзнателен сън. Някога да сте се смеяли на сън. Докато всичко е както трябва, няма за какво да се смеете. Снях предизвиква осъзнаването на абсурдното и нелепото в сериозния сценарии. Така че ако искате да блеснете с остроумие, събудете се и слезте от сцената в зрителната зала. Там ще имате предостатъчно поводи за снях. Екси, координацията на увереността създавал мабиосън кръг. Колкото посилни силни съвържността и желанието, толкова по-голяма е неувереността. Колкото по силен е контролът върху себе си и ситуацията, толкова по-голяма е сковаността. Колкото по-големи са тревогата и безпокойството, толкова по-скоро се материализират. А, чувството за вина превръща живота в жалко живуркане на неудъчник. Въздействайки върху света с натиск и решителност, човек се стреми да изгради стената на своята увереност. Този път изисква голям разход на енергия, но стената на увереността въпреки всичко се руши. Енергията на силовото въздействие отива за създаване на излишни потенциали и за съпротива срещу течението на вариантите. При всички случаи човек рано или късно понася поражение и се налага отново да се бори и да издига стената на увереността. Увереността като опора не ми е нужна, защото ако нямам важност, няма какво да защитавам и какво да извоювам. Няма от какво да се страхувам и за какво да се тревожа. Ако нищо няма излишно значение за мен, своят на моя свят не е изкривен от излишни потенциали. Отказвам се от борбата и се движа по течението. Аз съм празен и затова няма за какво да се закачат за мен. Но това не значи, че вися в вакуум. Точно сега, ако пожелая, аз получавам свобода на избора. Не изпитвам необходимост да се боя. Просто спокойно отивам и си вземам своето. Самоувереността всъщност е нерешителност, само че обърната наопаки. Това е, когато на празно място възниква видимост на нещо, което не би трябвало да е там. Ако увереността не се основава на нищо, също възниква излишен потенциал. Но проблемът не е единствено в самия потенциал, вие засягате нечии интереси. Откъде идва спокойствието? Ако няма вътрешна важност, значи няма нужда нищо никому да доказвате. Оттам и спокойствието. Когато се чувствате важна персона, у вас се появява стремеж да покажете това на всички и се появява излишен потенциал. Тогава равновесните сили ще направят всичко, за да развенчаят мита на вашата важност. Постоянно ще се създават условия, при които се изпробва луууу, спиралета, нет 39 здравината на вашата увереност. И най-малкото чувство за непълноценност също подтиква човека към борба за повишаване и утвърждаване на своята значимост. Откажете се от необходимостта да доказвате нещо на всички и на себе си и приемете значимостта си като аксиома. Като изберете борбата за собствената си значимост, ще изгубите целия си живот за нея. Като се откажете от тази борба, то такси ще добиете значимост. Неувереността в себе си е преди всичко ниска самооценка. Как да я повишите? Не е нужно нито да вярвате, нито да убеждавате себе си. Откажете се от борбата за своята значимост. Околните ще започнат да се отнасят към вас с повече уважение, сякаш в техните очи тя се е повишила. Когато се сблъскате с този факт, необходимостта да убеждавате себе си и да вярвате ще отпадне. Вие просто ще вярвате, как да се отървете от чувството за вина. Спрете да се оправдавате пред околните. Оправдавайте се само в крайен случай, когато наистина е необходимо да обясните постъпките си. Помнете, че никой няма право да ви съди за каквото и да било, щом не сте причинили вреда никому. Не се обвинявайте публично и не се защитавайте. Нека манипулаторите пропаднат във вашата празнота. Отказвайки се от борбата за своята значимост и спирайки да се оправдавате, ще си разчистите сметките със значителна част от вътрешната си важност. Чувството за вина и грижата за собствената ви значимост са основните прояви на вътрешната важност.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 Разбира се, колкото и да се мъчите, не ще можете просто така да се откажете окончателно от въжността. Не бива да се борите с нея. Просто отпуснете хватката и трансформирайте енергията на преживяванията в енергия на действието. Започнете да действате по какъвто и да е начин, без да се напрягате и без да упорствате. Енергията на излишните потенциали ще се разтвори в действието, ще се освободи енергията на намерението и сложните проблеми ще се превърнат в прости решения. Не са ви нужни вяра и увереност, а координация. Това означава да получавате удоволствие от мислите за целта, сякаш вече е постигната, да отпуснете хватката на контрола над сценария и да се движите по течението на вариантите, като си помагате с греблото на чистото намерение. Когато се движите по течението осъзнато, всичко си идва на мястото без излишни усилия от ваша страна. Пълна координация ще постигнете, когато душата и разумът ви са в единство. За да постигнете това, е достатъчно да се вслушвате в повелите на сърцето си и да живеете съобразно със своето кредо. Да живея съобразно с кредото си, означава, че аз се обичам. Приемам се такъв, какъвто съм, не ме измъчват огризения на съвестта и чувство за вина и без колебания постъпвам така, както ми подсказват разумът и сърцето. В момента сте спокойни, радостни, уравновесени, но това не е задълго. Махалото ви провокира, например попадате в нежелана ситуация или получавате лоша вест. Съобразно с неговия сценарий вие трябва да се разтревожите, да се изплашите, да клюмнете, да паднете духом да изразите недоволство или раздразнение. Всичко, което ви е необходимо, е да се събудите и да си спомните каква игра се води, а сетне да нарушите правилата и да извършите нещо неадекватно на ситуацията. Способни сте да нарушите правилата на играта само в случай, че не спите наяве. В неосъзнатия сън вие винаги сте жертва на обстоятелствата. Сънят ви се случва и не сте в състояние да направите нищо. Наяве сте свикнали също автоматично да реагирате по стандартен начин на негативните обстоятелства. Но вие не сте мида. И сте напълно способни да реагирате неадекватно. Уууу, спиралята, NET 40 направете го целенасочено и плановете на махалото ще се провалят. Нужно е само на време да се упомните и да нарушите правилата на играта. Ще се убедите колко приятно е да осъзнавате, че махалото с всички сили се опитва да ви провокира, а вие не се поддавате. Приятното усещане идва не само от факта, че сте силен. Защото, когато давате енергия на махалото, вие отслабвате. Когато то ви провокира, а вие не се поддавате, неговата енергия, която то е вложила в провокацията, преминава във вас и ви прави посилни. Точно тази допълнителна сила се проявява като приятно усещане. Не е трудно да проявите неадекватно отношение, защото осъзнавате, че това е само игра. Сякаш се сражавате с невидим противник в стая, където има само огледала. В огледалото се отразява вашата важност. Докато нещо има за вас излишно голямо значение, вие имате противник и той постоянно се мярка в огледалата. Но ако важността ви е на нулата, няма от какво да се боите какво да защитавате и кого да нападате. Огледалата на значимостта ще се пръснат и ще видите, че колосът на глинени крака се е разпаднал. Не е нужно да сте твърди в битката с махалото. Поднесете му празнота. За поддържане на защитно поле е необходимо голямо количество енергия. А тя отива за храна на махалото. Но ако съм празен, няма нужда да поддържам защитно поле. Не се изразходва енергия, а глиненият колос се срутва в празнотата и се разпада. Изисква се единствено постоянно да помните за правилата на играта и съзнателно да поддържате важността на нулата. Що се отнася до прониването на мозъци чрез информационните мрежи, тук преди всичко се изисква осъзнатост. Пускайте по краюшите си всяка негативна информация. От всички страни се опитват да ви заинтересуват с нещо, да ви подлъжат, нещо да ви натрабят. Зад всяка група хора стои махало. Привържениците му, изпълняващи неговата воля, често не осъзнават истинските му цели. Постоянно си задавайте въпроса, на кого и защо е нужно това? А на вас нужно ли вие? Общо взето, задачата е осъзнато да нарушите правилата на играта. Това можете да направите по два начина. Или да намалите важността и да провалите махалото в пустотата на своето равнодушие, или да го неутрализирате, като реагирате неадекватно. Ако не сполучите с важността, тогава прибегнете до втория начин. Всяко неадекватно реагиране на провокацията е грубо нарушаване на правилата на играта. Свободата на избора се състои в един невероятно прост факт. Не е необходимо да се борите за постигане на целта си. Всичко, което ви е нужно, е решимостта да имате. Щом си позволите да имате, можете спокойно да крачите към целта. Войните смятат, че за свободата трябва да се воюва. Цял живот са в състояние на война, но винаги отлагат главната си битка за после. На тях им се струва, че не е възможно просто така да отидеш и да си вземеш свободата. Те убеждават себе си и другите, че е невероятно трудно да се направи това и са необходими години упорит и борба. Махалата ви натръпват същия сценарий. Те ви принуждават да се борите за постигане на целта си. За да направите това, трябва да обявите война на себе си и на света. Махалата ви предлагат да започнете с себе си. Внушават ви, че сте несъвършени, за това няма да постигнете целта си, докато не се промените. След това трябва да се включите в битката за място под слънцето. Целият този сценарий преследва една единствена цел да отнеме енергия от вас. Привърженикът на трансърфинга не участва в битка за свободата, тъй като знае, че вече я притежава. Никой не може да ви принуди да се борите. Но вие нямате друг изход, щом сте изпълнени с вътрешна и външна важност. В транссърфинга има само едно нещо, подобно на битка намерението да действате безупречно. Но за това не се изискват бойна готовност и дисциплина, а осъзнатост. Ако не успявате да си позволите да имате, можете да го отложите за по-късно. Но колко ще продължи това? Протакането може да продължи цял живот. Отлагането води до това, че животът във всеки текущ момент се разглежда като подготовка за по-доброто бъдеще. Човек никога не е удовлетворен от настоящето и се отешава с надеждата за скорошно управене на нещата. При такова отношение, бъдещето никога не настъпва и винаги се мържелее някъде отпред. Все едно да се опитвате да догоните залезващото слънце. Целият ви живот минава в очакване на по-доброто бъдеще. Всъщност нямате време за очакване. Уау! Спиралята, нет 40 и ето защо не бива да очаквате бъдещето, а да включите част от него в текущия момент. Позволете си да имате тук и сега. Това не означава, че целта ви тутък си ще бъде реализирана. Става дума за решимостта. За намерение да имате противоположност на процеса на перманентна борба с себе си. Решимостта да имате притежава несравнимо по голяма сила, отколкото решимостта да действате. Онези, които са се родили с милиони, вече са готови да имат. Няма нужда да мислят за това. А на вас ще ви се наложи да поработите със слайда. Разумът ви ще се тревожи за реалността и средствата за постигане на целта. Но това е пътят на борбата и той не води до никъде. Вървайки по него, няма да спечелите. Достатъчно пари и вечно няма да ви стигат. Спечеляте не пари, а решимостта да имате. Ако се съсредоточите върху целта, сякаш вече е постигната, вашата врата ще се отвори и средствата ще дойдат от само себе си. Точно това е свободата, от която буквално ви се завива свят. Ако не я приемате, това пак е ваш избор. Няма нищо по-просто от това да кажете, че всичко това са глупости и да продължите да теглите хомота цял живот. Вие правите своя избор и получавате само онова, което сте готови да имате. Вашият избор е неотменен закон. Вие самите формирате своята реалност. Не прожектирайте целевия слайд на сила. Не бива да се стараете. Не го правете напористо и с натиск. Защото това пак е борба. Просто си доставете удоволствието да мислите празнично. Откажете се от важността и спрете битката си. С борба нищо няма да постигнете. Точно за това продължавате да се борите, защото за вас всичко наоколо има прекомерно голяма важност. Няма да можете да си позволите да имате, докато яростно се сражавате за място под слънцето. Като действате с натиск, вие създавате излишен потенциал. Не е нужна решителност, а празна и безгрижна решимост. Отпуснете се, отслабете хватката си и просто си кажете, че си вземате своето. За да отидете в будката за вестник, не са нужни решителност и натиск. Ако там вестниците са свършили, няма да се разстроите, а просто ще отидете до друга будка. Отслабете мъртвата си хватка, всеки натиск е роден от важността, Действайки с натиск, вие работите с вътрешното си намерение. Сила на волята е необходима, когато е нужно да преодолявате препятствия. Но както знаете, те възникват върху основата на въжността. Щом я намалите, малите, предките изчезват и вече не е необходима сила на волята за преодоляването им. Когато важността изчезне, решимостта да постигнеш се превръща в решимост да имаш и тогава започва да работи външното намерение. Вие вече имате правото да избирате. И не е необходимо да го извоювате. Отчаяно ли желаете да се здобиете с решимост да имате? Тогава се откажете от желанието. Стига толкова, вие и така ще си получите необходимото. Просто си помислете, че си вземате своето. Вземете го спокойно, без да изисквате и да настоявате. Нали искам това, тогава къде е проблемът? Значи ще го имам. Би било грешка да смятате, че решимостта да имате представлява просто обикновените мисли от Родана, искам и ще бъда. Всъщност те трябва да бъдат изпълнени с енергията на намерението, иначе това ще е обичайното мърморене на разума, нищо повече. От само себе си се разбира, че мислите трябва да проистичат от единството между душата и разума. Трудностите в придобиването на решеност да имате приличат на колебанията, които човек изпитва, когато за пръв път се качва на колело. Знае, че по принцип е възможно, но също така знае и че той няма да успее от първия път. Съмнява се в способностите си и същевременно е преиспълнен с желание да успее. Разумът му се стреми да поеме контрола над обучението, но не разбира как трябва да действа. В някакъв момент контролът на разума отслабва и тогава възниква единство между душата и разума, че е нужно човек да пази равновесие. В крайна сметка той успява, а разумът така и не разбира как е станало. Но там е работата, я. Разногласията между душата и разума са само в това, че разумът се съмнява, че постигането на целта е реално. Но щом отслабите хватката на контрола, ограничаващите условия на разума изчезват и точно тогава възниква единството в спиралета, не 42. Разумът е смаян от факта, че от неговия контрол няма нужда. Всичко става от само себе си. За него е напълно достатъчно наличието на самия факт, дори да не разбира до край какво става. Равновесието просто се поддържа и точка. Разумът е принуден да се примири с това. Той повече няма да натрупа контрола си, защото се е убедил, че няма нужда от това. Трябва да използвате навика на разума да държи всичко под контрол и да му предложите нова игра. Същността и се състои в това при всяко неприятно обстоятелство да се събудите, съзнателно да прецените важността и да промените отношението си. Можете сами да се убедите, че тази игра ще хареса на вашия разум. Принципите и са да нарушите нейните правила, да реагирате неадекватно. Ето още един принцип координация на намерението. Като се ръководите от него, ще можете да постигнете същия успех в позитивното, какъвто песимистите постигат в най-лошите си очаквания. Принципът звучи така, ако вземете решение да разглеждате привидно негативното изменение в сценария като позитивно, точно така и ще стане. Всяко събитие върху жизнената линия има две разклонения в благоприятна и в неблагоприятна посока. Всеки път. Когато се сблъскате с едно или друго събитие, вие правите избор как да се отнесете към него. Склонността към негативизъм кара човек да изразява недоволство и да избира неблагоприятното разклонение. Но ако разглеждате дадено събитие като позитивно, ще се озовете върху благоприятното разклонение на жизнената линия. Щом излезете от равновесие, веднага следва драматично развитие на негативния сценарий. Когато нещо ви ядоса, идва нова неприятност. Това потвърждава поговорката, че една беда никога не идва сама. Но поредицата от неприятности не следва самата беда, а вашето отношение към нея. Закономерността се създава от вашия избор, който правите на кръстопътя. Опитайте се да откриете позитивно зрънце в дразнещото ви събитие. Дори да не намерите нищо, все пак се порадвайте. Създайте си, идиотския, навик да се радвате на неуспехите. Това е много по-весело, отколкото да се ядосвате и да хленчите по всеки повод. Ще се убедите, че в повечето случаи вашата неприятност всъщност ви е от полза. Дори да не е така, можете да бъдете уверени, че благодарение на позитивното си отношение сте се оказали върху благоприятното разклонение и сте избягнали други неприятности. По принцип сте недоволни, когато се сблъсквате с отклонение от вашия сценарий. Щом разумът ви забележи нарушаване на приятие от него сценарии, веднага го смята за негативно, за това изразява съответното отношение и се стреми да наложи своя контрол върху ситуацията. Координацията е най-ефикасният начин на движение в пространството на варианти. Посрещате всяко събитие като позитивно и по този начин винаги се озовавате върху благоприятното разклонение. Все по-често срещате вълната на успеха. Но не витаете в облаците, защото действате целенасочено и осъзнато. По такъв начин балансирате върху нея. В това се състои същността на трансърфинга. Обяснете на разума си правилата на новата игра. Кажете му, че той пък ще има контрол, само че функцията му сега е да възприема всяко събитие като позитивно. Получава се пълзящ и динамичен контрол над насяните промени в сценария. Не бързайте да изразявате недоволство и да се борите с ситуацията, защото докато пиесата върви, сте приели промяна в сценария. Като се откажете от контрола върху сценария, вие де-факто ще го получите. Лесно е да се каже, според вярата ви ще ви бъде въздадено. Но откъде да вземете тази вяра? Как да се отървете от съмненията? Отговорът е, не мислете за средствата за постигане, а въртете в ума си целевия слайд и крачете по посока към целта. Вживайте се в слайда, в който целта вече е постигната. Това е конкретна работа, която трябва да извършите. Вратите, възможностите, ще се отворят сами, по пътя. Понякога ще ви се струва, че обстоятелствата се развиват много странно. Но откъде можете да знаете точно кой път води към вашата цел? Винаги помнете, че разумът не е способен да пресметне предварително всички ходове и не знае как може да се реализира целта. Предоставете грижата за средствата и пътищата за постигането и на външното намерение. Доверете се на течението на вариантите. Дори въпреки волята си ще действате така, че да стигнете до целта. Сега, когато знаете как да стигнете до целите си, във вас се появи нова надежда. Тя е нужна, за да уу, спиралета, спиралета, нет 43 започнете да действате. И тогава ще видите как вашите ябълки ще паднат в небето. Когато надеждата си свърши работата, ще осъзнаете свободата на избора. Тогава си кажете, не искам и не се надявам, аз имам намерение. Твърдението, че всеки човек има право на реална свобода да избира съдбата си, загадката на надзирателя, е загадка само докато происходът на зависимостта е, на несвободата, е неясен. Получавате свобода, когато спрете да се борите. Вашата несвобода се състои в това, че сте взели участие в натръпената ви битка. Щом се събудите от съня наяве, щом прекратите борбата със себе си и със света и напуснете бойното поле, нищо повече не ви спира. Битката продължава без вас, а вие сте свободни да вървите, където ви скимне, и да изберете всичко, което искате. Светът отразява като огледало вашето отношение към него. Когато сте недоволни от света, той ви обръща гръб. Когато се борите с него, и той се бори с вас. Когато прекратите битката си, светът ще ви помага. От самото ви раждане махалата са ви определили мястото ви в този свят. Наложили са ви шаблон на светогледа, обяснили са ви правилата на играта, определили са ролята ви и по този начин са ви затворили в калафа на предопределеността. Същевременно са ви връчили фалшива декларация на независимостта. Съобразно с нея, вие сте свободни да избирате. Окачили са ви на конци като марионетка и са ви освободили, желайте каквото искате и го постигайте както искате. Започвате да подскачате на конците и да се опитвате, но нищо не излиза. Тогава ви дава да разберете, че е нужно още по упорито да се борите с себе си и с света, за да извоювате мястото си под слънцето. Възползвали сте се само от свободата да участвате в битката. Това също е избор, винаги получавате онова, което избирате това е неотменим закон. В битката с махалата човек не е способен да победи, може единствено да получи награда, но това го постигат единици. Задачата на махалата е да скрият от вас истинската свобода. Всъщност никой не може да ви принуди да участвате в битката. Могат единствено да ви внушат, че нямате друг избор. И това наистина е така нямате друг изход, докато сте закачени на нишката на важността. За да се здобиете със свобода, е необходимо да се откажете от важността да не придавате излишно значение на нищо нито вътре, нито вън от себе си. В повечето случаи за това е достатъчно да се събудите и съзнателно да промените отношението си. Всички ние спим наяве и механично играем ролите си. Дълбочината на съня ни също е пропорционална на значението, което придаваме на атрибутите на играта, ето защо сме пленници на своята важност. Нима опитът да промените отношението си не е пак борба. Не, вие се борите с себе си, когато се опитвате да сдържите емоциите си. Сега, когато знаете каква е играта на махалата, можете съзнателно да промените отношението си към нея, без да се принуждавате. По този начин правите избор в полза на свобода от битката. Вие самите установявате правилата на играта. Играта ви с махалото вече се състои в това да нарушавате правилата му. Тя превръща битката в комично сражение с глинен колос. Сякаш осъзнавате, че ставащото е само сън наяве. Като слезете от сцената в зрителната зала, внезапно разбирате, че вие самите решавате дали да участвате в битката или просто спокойно да отидете и да си вземете своето. Въжетата на важността постепенно сами ще се скъсат, когато спрете своята битка. Отхвърляйте всяка важност, която успявате да отхвърлите осъзнато. А което не успявате, трансформирайте в действие. Прожектирайте в мислите си целевия слайд, визуализирайте процеса и спокойно крачете по посока на целта. Точно това е вашето действие. Отказването от борбата също е действие. Дайте възможност на себе си и на света да бъдете такива, каквито сте. Не е нужно да се променяте и да се борите със света. Щом се откажете от битката, с всеки изминал ден свободата ви ще става по осезаема. Не е възможно отведнъж да се отървете от товара на проблемите, които сте натрупали през живота си. Но като спазвате принципа на координацията, постепенно ще се измъкнете от блатото на твърда почва. Уоу! В спиралета Нет-44 позволете си лукса да възприемате живота като празник. Вече имате неиллюзорно, а реално основание за празник надеждата да се здобиете със свобода. Ще изпитвате тиха радост от осъзнаването, че се движите към своята цел, затова празникът ще бъде винаги с вас. Тази тиха радост не могат да помрачат дори равновесните сили. Съобразно с принципа на координацията, ако възприемате живота като празник, въпреки всичко, значи ще бъде така. Няма сили, които да ви попречат по пътя към целта, ако се движите по течението, запазвате равновесие и спазвате принципа на координация. Повече не сте книжно корабче по вълните на обстоятелствата, не сте марионетка в ръцете на махалата. Имате си платно единството между душата и разума. Имате си и кормило вашият избор. Плъзгате се в пространството на варианти, използвайки вятъра на външното намерение. 12. Танци със сенките – основната потребност на хората е поне в някаква степен самостоятелно да се господари на своя живот – това е фундаменталният принцип, заложен в основата на поведението на всички същества. Всичко останало, включително и инстинктът за самосъхранение и размножаване, е следствие от него. С други думи, целта и смисълът на живота на всички същества е да управляват реалността. С каквото и да се занимава живото същество, всичко се свежда до опит и да контролира околната действителност. Това е основният мотив и най-важният източник на всяко поведение. Липсата на дейност представлява отсъствие на контрол. Следователно същинска скука не съществува и има само. Постоянна и неотолима жажда да се управлява реалността, макар и до известна степен, но да се подчини тя на своята воля. В този смисъл играта е нещо като моделиране на управляема реалност. За наблюдаващия зрелището също е игра, в която се моделира управляване на реалността. Музиката, книгите, киното или шоуто са люка за душата и разума. Изтощителният бят на напрегнатите мисли спира и преминава в полет на крилете на изящна мелодия или завладяващ сюжет. Каквото и да става с героите на картината. Той е самоопитомена, дресира на реалност, и наблюдателят безгрижно се наслаждава на представлението. Фантастиката е необичайна, позволено и е да е такава, докато е нереална. Тя е далеч, а реалността е обикновена поради това, че е близо, и същевременно е недостъпна, защото е трудно да й се повлияе. дневната действителност не е скучна, тя е обикновена, защото е неуправляема. Лесно е да се почини на правилото, ще бъде така, както аз искам. Затова човек се стреми да се скрие от тази реалност в играта, където всичко е просто и предсказуемо. Излишни потенциали възникват, когато на някакви качества се придава излишно голямо значение. А отношения на зависимост се създават между хората, когато те започват да се сравняват с някого, да се противопоставят и да поставят условия от рода на. ако ти така, аз пък иначе. Самият извишен потенциал не е страшен, докато изкривената оценка съществува самостоятелно, сама за себе си. Но щом изкуствено завишената оценка на един обед се поставя в сравнително отношение с друг, възниква поляризация, която поражда вятъра на равновесните сили. Равновесните сили се стремят да отстранят възникналата поляризация и в повечето случаи действието им е насочено срещу онзи, който я е създал. Вятърът на равновесните сили винаги духа по посока на вашата неприязън. Всичко, което не ви харесва, ще бъде с вас. Ако не притеснявате досадните съседи, то е само защото на тях не им пука за вас. Те петнари не дават за вас и не ви включват в своя на своя свят, затова и не се засягат. Предметът или свойството, на които се придава специално значение, привличат обекти с противоположни качества. А както е известно, значението се засилва при сравняване и противопоставяне. Ако има един полюс, трябва да се намери и друг. Поляризацията създава магнит за неприятностите. Всичко, което предизвиква неприязън, се привлича. Всичко, което дразни, ви преследва. Всичко, което е крайно нежелателно, се случва. Човек не разбира, че патологията е следствие на нарушаване на равновесието и се опитва да се бори с околния свят. Вместо да премахна поляризацията. А се изисква единствено да изпълни основното правило на трансърфинга да си позволи да бъде себе си, а на другите да бъдат други. Необходимо е да пусне света на свобода и да отпусне хватката. В повечето случаи хората са движени от неосъзнати мотиви. Уууу! Спиралята, не 45, но това не е толкова чудно, колкото това, че движещата сила, формираща несъзнателните мотиви, не се намира в човещата психика, а извън нея. Тази сила са невидимите, но реални енергоинформационни същности, родени от мислената енергия на живите същества махалата. Те винаги се появяват там, където могат да се подхранят с енергията на даден конфликт. Те не само я поглощат, но и по някакъв начин принуждават хората да се държат така, че да отделят все повече подобна енергия. Махалата правят всичко възможно енергията да прелива. Те дърпат хората за невидими нишки, а хората се починяват като марионетки. Същевременно махалата не действат омишлено, тъй като не притежават осъзнато намерение. Ако равновесните сили сблъскват противоположностите, махалата нравят всичко възможно да разпалят енергията на възникналия конфликт. Това е първият закон на махалата. Там, където действа законът на махалото, здравият разсъдък е безсилен. Точно за това действията както на отделни личности, така и на цели държави често не се вписват в рамките на здравия смисъл. В конфликтни ситуации човешките мотиви се намират във властта на махалото.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 Той има власт над вас до тогава, докато вие спите неяве. Не бива да вземате участие в деструктивните битки на махалата, ако не е нужно лично на вас. Когато сте в тълпата, необходимо е да слезете от сцената в зрителната зала, да се огледате и да се събудите, какво правя тук. Давам ли си сметка, за какво ми е нужно това? Събуждането от на наяве трябва да бъде напълно ясно, в този момент аз не спя и осъзнавам какво правя и защо го правя. Съвременната информационна и развлекателна индустрия е изградена върху един прост принцип – гледай как го правят другите, които са постигнали успех, следвай ги и вземай пример от тях. Всичко, което се опитват да ви демонстрират, е еталон на успеха. Вие самите чудесно разбирате всичко, но вероятно не се замисляте какво огромно влияние има тази пропаганда, понякога явна, ала по-често действаща незабележимо, постепенно. Винаги съществува необходимост от сравнение, защото успехът е относително нещо. Ето защо, когато види чуждия успех, човек естествено е склонен да го възприема като еталон. Правилото на махалото твърди, прави като мен, следователно измени себе си, измени на себе си. И човек се опитва да се нагоди към установените стандарти, а в резултат получава душевен дискомфорт и неудовлетвореност. Правилото на махалото установява нормите на поведение и мислене, т.е. стандартите за нормалност. Човек не разбира, че му предлагат фалшификът, сурогът на успеха. Чуждият успех не може да служи за пример или образец за подражание. Истински успех постигат само онези, които са имали коръжа да нарушат правилото и да тръгнат по свой път. Следвайки чуждите стъпки, човек е обречен вечно да настига залезващото слънце. Освен агресията, друга отличителна особеност на всяко махало е стремежът му да запази и заздрави структурата, благодарение на която то съществува. Неговото съществуване изцяло зависи от това, доколко стабилна е образувалата се структура. Ето защо то ще направи всичко за стабилизирането и, това е вторият закон на махалото. Едновременно с образуването и развитието на структурата се формира енергоинформационна същност която поема функциите на управление и стабилизиране на тази структура. Между махалото и нейните елементи са установени преки и обратни връзки. Махалото съществува за сметка на енергията на своите привърженици и синхронизира дейността им, обединявайки ги в организирана общност. Всяка структура, обединяваща живи организми, си има махало като управляваща надстройка. Но не може да се каже, че той я управлява разумно, тъй като не притежава осъзнато намерение. Съзнанието на енергоинформационната същност е подобно на алгоритъм. Махалото не осъществява замисленото, както прави разумното същество, то ръководи структурата, както програмата управлява работата на автоматичното устройство. Човешкият разум може да създава сложни устройства и механизми, да строи градове, да изследва околния свят. И въпреки това, що се отнася до осъзнатостта, човек не се е отдалечил от толкова от луу, спиралята, нет 46 животинския свят. Когато става елемент от структурата, той повечето време спи яве, което впрочем не е пречи не разума му да се занимава с високотехнологично производство. Когато човек става елемент от структурата, му се налага да следва правилото на махалото. Вследствие на това възниква неизбежно противоречие между личните интереси и условията, които структурата му налага. Най-лошото е, когато човек не осъзнава този факт и по се труди спут на лицето за системата, без да вдига глава, за да се огледа и да си даде сметка за действията си. Щом се подчиняваш на правилата на структурата, ще се наложи да забравиш за своята индивидуалност. Ако бъдеш, като всички, ще получиш спокойствие и безопасност. Но и ще изгубиш божествения си дар уникалността на душата си, благодарение на която се създава всичко гениално. Човек, който изцяло е във властта на структурата, практически е в безсъзнание и не чува гласа на душата си. А това означава, че никога няма да открие пътя си и цял живот ще превива гръб за благото на структурата. А тя незабележимо, но здраво опита всеки свой член с определен комплекс от мислене и поведение. На човек му се струва, че действа свободно, по своя воля. Но всъщност и представа си няма за свободета, защото конфигурацията на ролята му е оформена от структурата. Човек играе според определената му роля в натрапена игра. Не може да се каже, че пътят на човека се намира извън всякакви структури. Дори да се качи високо в планината и да се изолира от света на махалата. Но ако и там животът му продължи да е като несъзнателен сън на Еве, тогава нищичко няма да се промени. Става дума за това, да станеш господар на съдбата си, като същевременно останеш в структурата. Можеш да нарушаваш правилото на махалото, без да се превърнеш в аутсайдер. За тази цел е необходимо да се събудиш и да погледнеш тази игра с очите на зрител, който не напуска сцената. Да разбираш какво става наоколо е голямо постижение, но не е всичко. Не е достатъчно да се откажеш от правилото на махалото, необходимо е да го замениш с правилото на трансърфинга. позволи си да бъдеш себе си, а на другите да бъдат други. Когато знаете всичко това, можете да получите контрол над ситуацията, или да станете овчар, или поне да престанете да бъдете овен. Не бива просто да се противопоставяте лекомислено на структурата и със всички средства да се опитвате да се отървете от влиянието и. Не става дума напълно да се освободите от махалото, а да не бъдете негова марионетка. Като се събудите, ще усетите и ще разберете по какъв начин структурата ви притиска, опитвайки се да ви натрапи свои правила. Тогава за себе си можете да решите дали да се откажете от тях или да ги следвате, главното е да го направите съзнателно, докато останалите около вас продължават да живеят насън в това се състои стратегията на господарна ситуацията. В административните и властовите структури главният критерий за подбора не се заключава в това колко добре човек изпълнява работата си, а доколко правилно го прави от гледна точка на системата. Махалото преди всичко се грижи за стабилността. Ето защо и вие трябва да ориентирате действията си на първо място за поддържане на стабилността на системата. Същото се отнася и за работата в големи корпорации. Животът на дивите животни е много по-богат и смислен. Грижи колкото щеш и защита от хищници, и възпитание на потомството, и търсене на храна, и семейни отношения, иерархия, игри, пък и просто наслаждаване от живота. Животът на кравите в структурата на фермата е много победен. Човекът е освободил животните от редица проблеми, като им е осигурил покрив и прехрана. Но замяна се е наложило да предадат наступани на си своите цели той определя как, защо и колко да живеят. Същото е и с човека създавайки структури, той сам става техен роб. Губи себе си и престава да разбира кой е и какво иска. Степента на съзнанието му е на ниско ниво, а структурата бавно, но сигурно го води към понататъчно унищожаване на последните остатъци от осъзнатост. За да победи напълно, на нея и е необходимо да обедини всички елементи в единно енергоинформационно пространство, което сега се прави стремително и успешно. Използвайки продуктите на цивилизацията, освен волята си човек отдава част от енергията си на махалата. В буквамия смисъл хората ги, пасат, да не кажем, отглеждат. Съвременният човек не може напълно да се откаже от цивилизацията не е приспособен. Има смисъл обаче всички вредни продукти да се намалят до минимум и да се заменят с естествените дарове на природата. Уоу, спиралета, нет 47 махалото е невидима, студена и безжалстна сянка. Не притежава осъзнатост и няма намерение. Няма нито душа, нито разум, конфликтът между които ражда чувства, пориви, слабости. Никога няма да го надхитрите, както не можете да надскочите сянката си. То безстръсно следи лутанията ви, знаеки, че няма къде да се денете. Не е възможно да се победи тази сянка, а да се играе с нея няма смисъл. Нужно е или да се откажете от опасната игра, или да започнете нова, за да станете фаворит на махаото това има смисъл. За да инициирате своя игра, е необходимо да си позволите да бъдете себе си. Вашата игра е създаване на собствена реалност по своя осмотрение. Това го можете, изисква се единствено да си вземете такава привилегия. Вие самите раздавате или отнемате своите привилегии. Трябва да разберете това, за да станете звезда в сферата на своята дейност, е необходимо да използвате свойствата на махалото. Звездите се раждат самостоятелно, но ги запалват махалата. Те не понасят уникални личности, за това ще бъдат принудени да направят от вас звезда. Престанете да гоните сянката, започнете да се движите самостоятелно и тогава на махалата не им остава нищо друго, освен да ви следват.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 До известна степен околната действителност се формира както обикновено се смята в резултат от преките човешки действия. Но мисълформите притежават не по малка сила, просто работата им не е толкова явна. Във всеки случай най-много проблеми възникват заради негативното отношение. А после цялата тази забъркана по метафизичен начин Каша се налага да бъде сърбана на физическо ниво, което само работата. Ако човек е убеден, че в този свят всичко най-добро вече е разпродадено, тогава за него наистина остават празни рафтове. Ако мисли, че зададена хубава вещ те е необходимо да чака на огромна опашка, така и става. Ако очакванията му са песимистични и изпълнени със съмнение, те непременно се оправдават. Очаквали среща с недружелюбно обкръжение, предчувствията му се сбъдват. Но щом го завладее невинната мисъл, че светът е запазил всичко най-хубаво за него. Тогава и това, кой знае защо, също поработва. В по-голямата си част животът се развива в зависимост от това, как човек се отнася към себе си и околната действителност. Неговото светоусещане до голяма степен определя понататъчните промени в начина му на живот. В реалността се въплъщава онзи сектор от пространството на варианти, чието сценари и декори отговарят на посоката и характера на човешките мисли. Някакъв чудък, който изобщо не знае, че всичко се постига с голям труд, веднъж по непонятен начин се оказва в магазина, където току-що са докарали стока сякаш специално за него. И се оказва, че първият купувач получава всичко безплатно, а след него вече се е проточила дълга опашка от хора, които са убедени, че реалният живот е много мрачен, а на глупците просто им върви. Животът е игра, в която светът постоянно задава на обитателите си една и съща загадка – «Отгаднете какъв съм». И всеки отговаря съобразно с представите си – ти си агресивен, или – ти си уютен. Или – весел, мрачен, дружелюбен, враждебен, щастлив, нещастен. Но ето кое е интересното, в тази виктори напечелят всички. Светът се съгласява и се представя пред всеки го в облика, който е поръчал. Светът отразява като огледало вашето отношение към него. Отражението се формира в единство между душата и разума. Ако умът не влиза в противоречие с повелите на сърцето, възниква непостижима сила външното намерение, което материализира сектора от пространството на варианти, съответстващ на начинът на мислене. УОЛ, спиралята, НЕП-48, когато обаче единството е нарушено. Образът е разфокусиран, сякаш се раздвоява душата желая едно, а разума държи на друго. И само в едно са на абсолютно еднакво мнение в неприязанта и страховете. Дуалното огледало реагира с забавяне. Ако не е постигнато единство между душата и разума, крепостта трябва да се превземе с продължителна обсада. Материалната реализация е инертна като смола. Въпреки това мисленият образ, или както се нарича в транссърфинга слейдът, може да бъде материализиран. За тази цел се изисква само едно елементарно условие, необходимо е да го прожектирате в мислите си системно и достатъчно дълго време. Рано или късно в огледалото на света започва да се мяркат образи. Сами ще ги видите, когато външното намерение отвори необходимата врата възможностите. Тогава разумът ще се убеди, че техниката е полезна и целта е реално осъществима. Постепенно душата и разумът ще постигнат единство, а мисленото излъчване се фокусира, създавайки ясен образ. В резултат се случва нещо, което е прието да се нарича чудо. Смятаната за несбъдната мечта ще се превърне в реалност. Слоят на света се образува от множество реакции и отношението на човека към самия себе си както и към едни или други прояви на околната действителност. От тези различни отношения е необходимо да се проследи една главна линия, определяща преобладаващия фон амалгама. Като доминанта може да се избере, например, формулата «Моят свят се грижи за мен». Защо с времето всички краски на живота линият и лековата безгрижност се сменя с тревожна загриженост? Това е така, защото, устарявайки, човек придобива склонността да изразява негативно отношение. Недоволството е посилно чувство, отколкото задоволството от уюта и спокойствието. Без да осъзнава, че сега, въпреки всичко е щастлив, човек иска от света още и още. А всичко може да се върне обратно. И чувството на спокойно безгрижие, и вкусът на сладоледа от детството, и усещането за новост, и надеждата за нещо по-добро, и радостта от живота. Много просто е да се направи. Слоят на света може да се обнови, като поставите отношението си към действителността под съзнателния си контрол. Каквото светоусещане си изработите, такъв ще се представи пред вас околният свят. Каквото и да става, от този момент следвайте правилото да контролирате отношението си. При всички случаи нещата не са толкова лоши, а и е безспорно, че биха могли да бъдат и по зле. Огледайте се, вашият свят се грижи за вас. Тези дървета и цветя той ги е посъдил за вас. Слънцето, небето, облаците не им обръщате внимание, но я си представете какво ще стане, ако ги няма. Вечер след тежкия работен ден, имате възможност да си починете и да се насладите на уютен комфорт, докато отвън ви е студеният вятър и се лее дъжд. Светът ви храни и ви слага в леглото. Като се сблъсквате с всякакви, дори най-незначителни обстоятелства, си повтаряйте формулата на амалгамата при всички случаи, каквото и да става – лошо или добро. Ако ви споходи успех, не забравяйте да потвърдите, че светът наистина се грижи за вас. Констатирайте това потвърждение във всяка дреболия. Когато се сблъсквате с досадни обстоятелства, въпреки всичко твърдете, че нещата са наред, според принципа на координиране на намерението. Когато се изправите дори пред най-незначителния проблем, си кажете, позволявам на света да се погрижи за мен. Това не означава, че не е нужно изобщо нищо да предприемате и да седите с кръстени ръце. Става дума да се научите да мислите, че всичко се нарежда благополучно от само себе си, априори. Огледалото точно ще отрази представата ви, така и ще стане, щом смятате така. Ако ви споходи успех, не се сърдете, че светът не се е погрижил за вас, щом сте се съмнявали. Не забравяйте, че стоите огледало в него точно се отразява вашето светоусещане, ни повече, ни по малко. Не бива да се разстройвате, а още повече да се борите с съмненията безполезно е, оставайте си място за грешки и неуспехи. Главното е да се придържате към основния курс. Човек не е способен сам да се оправи с всички проблеми. Уоу, спиралята, нет 49 дайте ги на света, той има безкрайно по-големи възможности от вас. Например няма да можете с помощта на своето намерение да избегнете всички заплашващи ви опасности, защото слоят на вашия свят се пресича с множество други слоеве. Вместо да насочвате намерението си към осигуряване на своята безопасност, насочете го да формира свят, който се грижи за вас и ви пази. Тогава ще работи намерението на вашия свят. Пример за амалгама, моят своят избира за мен всичко най-добро. Ако се движа по течението на вариантите, светът ме подкрепя. Аз сам, със своето намерение формирам своя на своя свят. Моят свят ме пази, моят свят ме отървава от проблемите. Моят свят се грижи да живея леко и комфортно. Аз правя поръчката, а моят свят я изпълнява. Аз може и да не зная, но моят свят знае как да се погрижи за мен. Намерението ми се реализира, всичко се развива както трябва. Управлявайки своето отношение към света, вие управлявате реалността. С времето ще формирате за себе си твърда уютна реалност. Слоят на вашия свят буквално пред очите ви ще се преобразява, така че вие едва ще успявате да се удивявате. И сега, в този момент, разбирате, че никога повече няма да гледате в огледалото на света както преди. Току-що усетихте вятъра на промените. Вие и вашият свят отново сте заедно. Той ще се погрижи за всичко помнете това. Като цяло картината на отделната реалност зависи от това, как човек е настроен към всичко, което го заобикаля. Същевременно обаче нагласата му зависи от това, което става наоколо. Получава се затворен кръг на обратната връзка, реалността се формира като отражение на начина на мислене, а на своя ред образът до голяма степен се определя от самото отражение. Застанал пред огледалото, човек концентрира в него цялото си внимание, без да се опитва да се погледне отвътре. И излиза, че главната роля в веригата на обратната връзка играе не образът, а отражението. Човек се намира в властта на огледалото, защото като ума съм гледа копието си. Не му идва на ум, че може да промени самия оригинал. Точно поради това за на вниманието върху отражението получаваме онова, което активно не желаем. Обикновено негативните преживявания изцяло владеят нашето внимание. Човек вечно мъкне със себе си онова, което не приема. Загрижене за това, което не му харесва. Едно мисли за нещата, които не иска, и не иска онова, за което мисли. Ето го парадокса. Но огледалото не се съобразява с човешкото желание или нежелание, то просто предава абсолютно точно съдържанието на образа, ни повече, ни по-малко. Има едно златно правило, което може да се включи в учебника за пълни идиоти. Ако аз не харесвам себе си, значи аз не се харесвам. Комплексът за непълноценност отглежда сам себе си. Винаги след ниската самооценка идва съответната присъда, която огледалото претворя в действителност. Нямам ли някакви таланти? Да, ти си бездърност. Не съм ли достоен за по-добра съдба? Да, ти няма на какво повече да разчиташ. Сигурно сте забелязали, че практически всички малки деца са много симпатични. Откъде тогава се вземат толкова недоволни от външния си вид възрастни хора? Пак от тамото гледалото, което връща обратно всички претенции. Израстват красиви унези, които имат склонността да се любоват на себе си, това е тяхната тайна. Те се ръководят от правилото, щом аз се харесвам на себе си, имам все повече основания за това. С негативното си отношение човек само цветява слоя на своя свят в мрачни тонове. Всяко отношение, в което са вложени страстно чувство на душата и твърда обеденост на разума, се отразява в реалността. И то буквално едно към едно, независимо от това какво се опитва да изрази човек, влечение или неприемане. Огледалото просто констатира съдържанието на отношението, игнорирайки неговата насоченост. В каквато и дълбока дупка да се намирате, знайте че всичко може да се промени, и то радикално. И изобщо не е важно, че вие нямате понятие как да го осъществите. Не е задължително да знаете конкретния изход, той сам ще се намери. Необходимо е да прехвърлите вниманието си от отражението върху образа. С други думи, нужно е да поемете контрола над мислите си. Не мислете за онова, което не искате и се опитвате да избегнете, а за нещата, които желаете и се спиралета. Не 50 стремите да постигнете. Обикновеният човешки разум неуспешно се опитва да въздейства върху отражението в огледалото, а е необходимо да се промени самият образ на соката и характерът на човешките мисли. Цялата беда е в обстоятелството, че хората отначало гледат в огледалото и едва след това изразяват отношението си към видяното. Така те волно или неволно изявяват своето намерение, с което още повече влушават действителността. Тъй като образът се намира във властта на отражението, човек попада под пълна зависимост от околната действителност. Колкото пострастно е чувството, толкова обвързаността с огледалото е посилна. Не е важно какво мислиш, главното е за какво. Независимо дали ти харесва отражението или не ти все едно мислиш за него. Точно за това бедните стават по-бедни, а богатите по-богати. Всички се гледат в огледалото на света и всеки по-своему констатира облика на заобикалящата го реалност. Вместо както обикновено да изразявам недоволство от видяното в огледалото, аз му обръщам гръб и започвам в мислите си да формирам образа, който бих искал да видя. Това е изходът от огледалния лабиринт. Светът спира, а сет не тръгва на среща ми. И аз вече не тичам, а стоя на едно място и самата реалност идва към мен. И друг вятър духа в лицето ми вятърът на външното намерение. Сега всичко е различно от преди, вие не реагирате на околната действителност, а поемате командването и целенасочено изпращате в света своите мисъл форми. Въпреки негативното отражение в огледалото, вие изразявате позитивно отношение. Да, толкова е необичайно, но кое е по-добре, да се намираш във властта на обстоятелствата, както всички обикновени хора, или да командваш съдбата си по свое осмотрение. Бъдете готови, че известно време в слоя на вашия свят няма да се появяват никакви изменения. Или наопаки като напук ще завалят всякакви неприятности. Това са временни неудобства, свързани с преминаването на ново ниво на отношенията ви с реалността. Трябва да следвате своята линия въпреки всичко. Спокойно изчакайте известно време, през което нищо не става. Ако твърдо държите на своето, в огледалото ще се формира вашата реалност. Светоосъщането ви трябва да е такова, сякаш вече имате каквото искате или всеки момент ще го получите. Създайте си ново правило не гледайте, а надзъртайте в огледалото на света. Изнамирайте доброто, а лошото игнорирайте, прецеждайте предсеждайте всичко през този филтър. Съсредоточете вниманието си върху това какво искате да получите.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 Като се освободите, вие получавате способността да формирате нужното ви отражение. С други думи, управлявайки мислите си, вие управлявате и реалността. В противен случай реалността ви управлява. Въпросът не е да бъдете щастливи априори, а да пуснете щастието в своя живот. Щастливи сме точно толкова, колкото допускаме за себе си възможността за невероятен успех. Не да се принуждавате да бъдете щастливи, а да си позволите този лукс. Представете си за момент нещо невероятно – връждебният, проблемен, труден, неудобен свят внезапно става за вас радостен и комфортен. Вие му позволявате това, вие решавате, да предположим, че сте определили целта си и сте започнали системна работа с целевия слайд. Знайте, че резултатите няма да дойдат мигновено. И все пак разумът е неспокоен, времето минава, а нищо не става или се случва това, което не сте очаквали. Налага се непрекъснато да напомняте на разума си, че огледалото работи със забавяне и му е необходима определена пауза за формиране на отражението, т. е. образа да се въплати в действителността. Вниманието трябва да се фокусира върху крайната цел, сякаш вече е постигната. Ако не му се ООО, спиралета, не 51 пречи, течението на вариантите насочва събитията към най-оптимално развитие. Примитивният разум е склонен да пляска с ръце по водата и да гребе срещу течението, защитавайки своите представи. За да се освободите от иллюзиите, е нужно да обърнете тесноградото намерение на разума в обратна посока Нека динамично коригира своя сценарий, като включва в него всички непредвидени обстоятелства. Предлагат ви нещо не отказвайте. Получавате съвет обмисляте го, чувате чуждо мнение и не бързайте да спорите. Струва ви се, че някой не прави нещо както трябва. Ами нека, обстоятелствата са променени не е нужно да биете тревога, опитайте се да приемете промените. С каквото и да се занимавате, действайте по най-простия начин. Изправени сте пред избор предпочетете варианта, който се постига най-лесно. Като се гледате в огледалото, движете на отражението, а самия образ отношението и насоката на мислите си. С други думи, движете себе си. Вие сте господар на късмета си. По своя воля вие обявявате всяко събитие или обстоятелство за благоприятно, развиващо се във ваша полза. Вие сте създател на реалността, ако умеете, да движите себе си, като същевременно предоставяте и на света свобода на движение. Създателят не е само активен деец, а и наблюдател. Не да почини, а да позволи ето с какво се отличава неговата воля. Ако човек е убеден че съдбата му е предопределена и от нея не можеш да се измъкнеш, тогава наистина се реализира някакъв предварително решен сценарий. Несъмнено в пространството на варианти съществува отделен поток, по който ще плава вашето корабче на живота, в случай, че го оставите на волята на вълните. Въпросът за съдбата е въпрос на избор дали да изберете предначертаната или да предпочетете свободната съдба. Всичко е само във вашето убеждение каквото изберете, това и ще получите. Животът е като река, ако гребете самостоятелно, имате възможност да избирате посоката, а щом се оставите на течението, ще бъдете принудени да плавате в руслото на потока, в който сте се оказали. Искате ли карма ще я получите. Като мислите, че съдбата ви зависи от някакви неумолими обстоятелства или грешки в минали животи, по този начин реализирате съответния вариант. Ваша воля нали сте дете на Бога? А ако желаете да бъдете създател, и това е във вашата власт. 14. Враталят на вечността Ако човек спре да се учудва и да се стреми към нови цели, не само развитието му спира, а самият той деградира, т. е, осталява. Животът е процес, в който няма спирки. Има или движение напред, или назад. Защо най-добрите си творения човек създава през първата половина или третина на живота си? Всичко е в енергията на намерението. Ако я поддържате на нужното ниво, можете да създавате шедьоври във всяка възраст. Жизнената и творческата сила е атрофират, когато човек престава да се стреми към нещо. Някои хора гледат равнодушно света. Те знаят всичко, всичко са изпитали и има и това чувство на пресищане им харесва. За тях целият този свят е като отъпкан нашир на и надлъж парк, където вече няма на какво да се учудват. Те с равнодушно лени в глас получават другите, демонстрирайки, че всичко им е познато. Такива хора остаряват рано. Не се изморявайте да гледате света с широко отворени очи и ще имате повече енергия – такова е нейното свойство. За да се активизира енергията на намерението, трябва да се примами с някаква цел. Получава се нещо като кръв с обратна връзка. Активното действие поражда намерение, намерението разпалва жизнената сила. Ако си седиш и нищо не ти се иска, направи нещичко и енергията ще се появи. Понякога е нужен начален тласък, за да помръднеш от мястото си. Може да ви се стори, че енергията ви е малко и е нужно да я вземете от някъде, но това не е така. В действителност енергията ви е в изобилие нали идва от космоса и можете да си вземете колкото искате. Работата е там, че вече сте си взели толкова, колкото сте могли. Енергията не е изчезнала, просто вече е задействана почти напълно. Цялата титанична мощност се изразходва за ООО, спиралята, нет 52, поддържане на два вида тежести. Първата са задълженията и ограниченията, с които сте се обременили. Втората са излишните потенциали. Например, обещали сте да направите нещо и веднага на шията ви се овесва светеща гира. Поставили сте си някакви условия прибавя се още една. Дали сте дума на себе си или на някого, ето ти следващата. Колко гири мъкнете на шията си. Докато все още не са много, може да се живее. Но настъпва момент, когато тежестта става непосилна. Тогава се случва срив, натикан въгъла. Човек се разболява, изпада в депресия или му се случва беда. Като придавате излично важно значение на различни неща, вие също се натоварвате с непосилно бреме. Това е планина от непоклатим товар.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 Всичко е много просто, енергийните канали се стесняват като стара тръба, обложена слотайка и енергийният поток се превръща в тънка струйка. От тук идва и липсата на свободна енергия, която повлича останалите проблеми. Тук влизат и лошата физическа форма, и ниската креативност, и болестите, и всичко проистичащо от това. Голямата част от цялата енергия, едва протичаща през тесните енергийни канали, отива за поддържане на множеството безполезни гири. Друга част от нея се оказва действа на фредица на реализирани потенциални намерения, планове, които само ви обременяват. За да освободите ресурсите, е необходимо или да захвърлите част от потенциалните намерения, или да започнете да ги реализирате. Много обременителна гира е ученето, в смисъл на зубрене. Ако намерението е насочено да се натъпче умът с информация, се създава голямо напрежение. В такъв случай намерението не се реализира, а се нагнетява. Няма движение и има само напрежение. За разлика от данните знанията се освояват само в действие, с конкретни примери, когато намерението се реализира. Всичко е в насоката на намерението, нужно е да се преориентира пасивното да се превърне в активно. А може би имате само една, но огромна гира, от която отдавна тайничко си мечтаете да се отървете, но не се решавате. Представете си колко ще ви олекне, ако я изхвърлите. Отпуснете се, дайте си повече свобода. Направете списък на ограниченията, които ви тежат, и ги свалете от плещите си. Тогава веднага ще се освободят енергийни резерви на намерението и ще можете да вървите напред. Целта активизира енергията на намерението в процеса на реализация. За да откриете своята цел, е необходимо да притежавате достатъчно свобода, а това на първо място е свободата от задължения към другите и към самите себе си. И преди всичко за успеха на това дело е необходимо да се освободите от още една гира, нужно е да си позволите за сега да нямате своя цел. За да я откриете, е необходимо да имате свободна енергия, с това трябва да се заемете на първо място. Освобождавайки задействаните ресурси, получавате забележим прилив на сили. Ако преди сте давали енергия на махалата, например на алкохола и никотина, сега тя е на ваше разположение. Преди сте я изразходвали за грижи и безпокойство, сега тази енергия се трансформира в решимост да действате. Преди сте я хабили за колебания, съмнения, замъчителни въпроси дали постъпвате правилно. Сега самите вие определяте кое за вас е правилно, а кое не е. Преди енергията ви е отивала за преживявания и задължения, свързани с чувството за вина. Сега тази енергия е свободна. Преди ви е измъчвала необходимостта да утвърждавате своята значимост. Сега си позволявате да живеете съобразно с кредото си и ви е леко. Всички предишни разходи са се превърнали в доходи в енергия на намерението, с чиято помощ можете да формирате своята реалност. Представете си, че от центъра на вашето тяло излизат две хоризонтални стрелки, едната с очи напред, другата назад, като излизат на 20-30 см извън тялото ви. Сега мислено обърнете ООО, спиралета, не 53 едновременно стрелките предната нагоре, а задната надолу, така че да застанат вертикално, успоредно на гръбнака. Веднага ще почувствате как енергийните потоци се съживяват, а тялото ви се отпуска и става леко. Опитайте се да правите това упражнение много пъти през деня, особено когато сте разтревожени от нещо. Ще забележите, че това премахва блокажите. Всички ние постоянно се намираме под гнета на големи или малки проблеми. Това автоматично се отразява на мускулите. Например вървите и мислите за нещо потискащо, безпокоящо, неприятно. В този момент си спомнете за упражнението и го изпълнете. Ще се убедите, че някои мускули са били напрегнати, а сега са се отпуснали и сте почувствали облегчение. Изпълнявайки каквито и да са физически упражнения, трябва да фиксирате вниманието си върху възходящия и нисходящия енергиен поток. Ако добавите и визуализация на процеса, когато прожектирате в мислите си слайда, че вашата енергия на намерението всеки ден все повече нараства, гимнастиката става много по-ефикасна. Енергията на намерението по индукция увеличава сама себе си. Всеки ден си повтаряйте формулата – моята енергия на намерението за всеки ден все повече се увеличава. Високото енергийно ниво довежда човека до състояние, наричано вдъхновение. В такова състояние сте способни на генерирате идеи, да намирате гениални решения, да създавате шедьоври. Скептицизмът и апатията показват ниско енергийно ниво. При енергиен дефицит винаги ще гледате песимистично на света, което непременно ще се отрази на реалността ви. А когато имате висок жизнен тонус, вие транслирате в огледалото на света силен образ на преуспяващ човек и тогава успехът сам ще дойде при вас. Енергията на намерението дава на човека не само висок жизнен тонус, позволяващ му да действа ефективно в материалния свят. Колкото по-висока е енергетиката, толкова по-скоро желаното се въплащава в действителност. Но не винаги получавате желаното незабавно. Трябва да влезете в еднакъв времеви режим с реалността да не очаквате мигновени промени, а да бъдете спокойни, търпеливи и целеустремени. Когато безцелно изпълнявате упражнения, вие напразно губите време и сили, щом вниманието ви не е съсредоточено върху целта, а върху усилието. Вие просто изразходвате физическа енергия и толкус. Защото усилието е път към целта, средство за постигането й, така непрекъснато ще сте на път, тъй като огледалото отразява само онова, което се съдържа в образа. Ако намерението не е насочено на някъде, нищо няма и да получите. Енергията на децата блика като фонтан, но е неуправляема и се разпилява безполезно в пространството. По същия начин, ако издигнете енергията на намерението си на високо ниво, но не й дадете ясна насока, тя ще е безполезна. Обикновената кружка може да освети само близкото пространство наоколо, а насоченият лъч преодолява километри. Затова, ако искате енергията ви да работи, е необходимо да я насочите право към целта. Целенасочеността отправя енергията на намерението в строго определена посока. Необходима е концентрация на напрежение, а съсредоточеност. Обикновено мисловният миш-маш работи самичък. Идеите се раждат и угасват безконтролно, мислите скачат от една тема на друга. Разумът препита кръка, като малко дете. За да управлявате реалността, е нужно да се стремите да контролирате мислите си. Отначало това може да ви напръгне, но после ще ви стане навик. Свикнете да мислите за това, с което се занимавате в момента. Не правете нищо просто така, без да мислите, плувайки в аморфния миш -маш на неуправляемите мисли. Декларирайте намерението си, това не означава, че непрекъснато трябва да сте наш трек. Пускайте мислите си да дрейфуват, но го правяте нерочно, по принцип, ако разумът ми блуждае, то е само защото аз му позволявам. И също така нарочно се връщайте към съсредоточеното състояние, когато е необходимо. Трябва да се стремите мислите ви в голямата си част да съдържат картината, която бихте искали да виждате в отражението на дуалното огледало. За да постигнете целта си, не е задължително да се намирате в идеалното състояние на единство между душата и ума. Достатъчно е системно да фиксирате вниманието си върху целевия слайд. Управлявайки хода на мислите си, вие подчинявате реалността на своята воля. Няма значение, че мислите ви често излизат от контрол. Главното е да си създадете навика да ги връщате в коловоза на целевия слайд. Когато по навик мислите ви непрекъснато се връщат към целта, слайдът става ваш постоянен спътник. Картината му винаги стои като фон, в контекста на ставащото с вас. В такъв случай можете луло, спиралета, не 54 да не се съмнявате, образът ще бъде създаден и огледалото на света неизбежно ще го отрази в реалността. Всеки човек си има отделен слой на света. Може да се каже, че отразяващата повърхност на дуалното огледало е многослойна. След като се роди, всяко живо същество получава огледална пластина в свое разпореждане. От мислите и намеренията на индивида се оформя образът, който в отражението създава отделна реалност. Множеството отделни реалности се наслагват, образувайки това, което наблюдаваме в материалната действителност. Индивидуалната реалност се формира по два начина – физически и метафизичен. С други думи, човек създава своя свят с действията и мислите си. Главна роля играят мислените образи, защото създават голяма част от материалните проблеми с които човек се бори през повечето време. Трансърфингът се занимава изключително с метафизичния аспект. Слоят на света има както светли, така и мрачни тонове. Всичко зависи от това как човек оформя мислите си. Колкото повече негативизъм има там, толкова помрачна е действителността. Както тялото, така и собствената реалност трябва да се поддържат чисти. Необходимо е решително и твърдо да се отхвърлят всички негативни мисли, за да не замърсявате света си. По същия начин е необходимо да изнасяме боклука и да почистваме дома си. Най-деструктивно е чувството за вина. Ако сте забелязали, че светът ви не казва или унижава и се държи така, сякаш се гаври с вас, опитва се да ви почини, значи всички признаци на болестта са на лице. Веднага прогонвайте тази чума. Чувството за вина е като самозабравил се гостенин във вашия дом настанил се в креслото с крака върху масата, диктува своите условия. Вие сте напълно способни да го изхвърлите, ако осъзнаете, че това е във ваша власт. Дори наистина да сте се провинили в нещо, имате право да поискате прошка само веднъж. Необходимо е да спрете да се оправдавате. Тук се проявява един особен случай, когато лечението на болестта като следствие отстранява причината. Не е нужно да се убеждавате, че никому за нищо не сте длъжни. Просто наблюдавайте обичайните си действия, за което ще ви е нужна осъзнатост. Ако сте свикнали да се извинявате и за най-малкото, сега си създайте друг навик обяснявайте постъпките си само в случай, че е действително необходимо. За да се освободите от комплекса за непълноценност, се изисква съзнателно да преориентирате намерението си, вместо да се стараете да се изявите, трябва изобщо да прекратите всякакви опити изкуствено да повишите своята значимост. Когато човек не го прави, околните инстинктивно чувстват, че неговата значимост не се нуждае от потвърждение. А що ме така, към него започват да се отнасят с по-голяма симпатия и уважение. Вследствие на това душата и разумът постепенно се проникват от убеждението, че «Аз действително струвам нещо». Не е необходимо да вярвате в успеха и да се убеждавате. Всичко, което ви е нужно, е да пренасочите намерението си към спазване на огледалните принципи. След като те започнат да действат, ще забележите, че в реалността се извършват значителни промени. Разумът ви ще се убеди, че огледалото наистина работи. най сетне ще му светне, че успехът не се достига така, както той си е представял. Вследствие на това, душата и разумът ви ще се успокоят, страхът и съмненията ще изчезнат и светът ще тръгне към вас. Критиката към когото и да било, дори да е справедлива, е крайно неизгодна. Тя е неблагодарна работа. За да възстановят баланса между доброто и злото, равновесните сили ще направят всичко възможно на скамейката на подседимите да седне самият обвинител. Причина и повод винаги ще се намерят. Принципа на бумеранга също никой не го е отменил. Така че наложете табу на всяко осъждане от ваша страна. Когато вие съвсем зле, трябва да поправите реалността и да изведете слоя на своя свят от мътния облак на чисто пространство. Заемете се с това, което най-много ви харесва. Вземете си специален тайм-аут, през който просто ще си почивате, без да мислите за проблемите. Ооо, спиралята, не 55 отделеното време си струва, защото е необходимо да изчистите слоя на своя свят, от него зависят много неща. Купете си любимото лакомство, посветете цял ден на себе си, на своите удоволствия. Поглезете се, грижливо се сложете да спите, спи, миличък, твоят свят ще се погрижи за всичко. Ще почувствате как околната действителност постепенно се обаглез, се потопли, уютни тонове. Ще се удивите колко реално е всичко. Материалният свят, който преди ви е изглеждал стационарен, започва буквално пред очите ви пластично да се трансформира. Потискащата атмосфера се разведява, спрелият часовник отново тик Хората се отнасят с по-голема симпатия към вас. Гигантското дуално огледало действа просто зашеметяващо. Реалността се движи в пространството на варианти незабележимо, като минутната стрелка, но все пак се движи. Основният принцип е – вие стоите пред огледалото на света и в мислите си формирате образа, който искате да получите в реалността. Трябва да се намирате вътре във въображаемите събития с какво се занимавате, когато целта вече е постигната какво чувствате, как се усещате, какво ви заобикаля, какво става. Намирайки се в центъра на слайда, вие си представяте колкото можете всичко, към което се стремите. Няма твърди правила, правите всичко така, както ви се получава. Целевият слайд определя вектора на течението на вариантите. Ако го прожектирате в мислите си системно, потокът на събития и обстоятелства ще тече към целта. С началото на пътя не е задължително да имате точен план и да знаете как може да бъде реализиран. За средствата дори не мислете. В необходимото време ще се отворят нужните врати конкретни пътища и възможности и ще ги забележите. Не бива да поставяте строги условия как да бъде постигната целта. Работата ви е да се съсредоточите върху крайния резултат. Визуализация на процеса – всичко ми върви просто чудесно, днес правя всичко по-добре от вчера, а утре ще е по-добре от днес. Ако поддържате в мислите си целевия слайд, всички обстоятелства работят за постигане на целта, дори да ви се струва, че не е така. Можете да го прожектирате където и колкото искате, но непременно поне по половин час дневно, ако наистина имате намерение да постигнете целта си. Постарайте се да привеждате към общия знаменател на вашата цел мислите, които ви идват на ум. Обикновено дори произволните мисли се подреждат в логическа поредица, захванати една за друга. Завършвайте логическата верига с някакъв фрагмент от целевия слайд. Просто си напомняйте от време на време към какво се стремите в крайна сметка. Каквото и да мислите, с каквото и да се занимавате, връщайте вниманието си към целта. Нека слайдът се превърне във фон всяко събитие, всеки блок информация трябва да възприемате в неговия контекст. Винаги помнете, че не изказвате пожелание, а изразявате твърдо намерение и гледате на целта като на неизбежен финал. Ако не можете да кажете «Аз имам», поне кажете «Смятам да имам». За да вземете решение да получите наистина поръчката си, необходимо е да направите нещо конкретно, потвърждаващо сериозността на намерението ви. Не е задължително да използвате магически ритуали, но направяте конкретни стъпки, които доказват, че сте настроени решително. Редовното изпълнение е главното условие за успеха. Може да ви се струва невероятно, че просто така, с мислите си сте способни да формирате своята реалност. А някога опитвали ли сте макар и за месец системно, осъзнато да насочвате мислите си към целта? Най-вероятно не, свикнали сте да ги пускате на самотек. Те се разпиляват в пространството, ето защо не виждате резултатите. Реалността не се формира с единично пожелание. Трябва да разберете едно просто нещо, в този свят сте само вие и огледалото. Докато вниманието ви е съсредоточено върху отражението, вие сте вътре в огледалото. Всичко, което става там, става независимо от вас. Животът ви прилича на компютърна игра, в които правилата не са определени от вас. Естествено, позволено вие да правите някакви опити да въздействате върху това, уу, не 56, което става там. Но сте лишени от главното, нямате никаква възможност да излезете от играта. Именно фиксирането на вниманието върху отражението превръща живота в несъзнателен сън, в който сте напълно във властта на обстоятелствата. Реалността властва над вас, докато вие като Магиосен тревожно наблюдавате ставащото в огледалото. По същия начин вниманието ви потъва във филма на екрана, само че в живота това потъване е много по-дълбоко. Вие сте хипнотизирани от отражението, то буквално ви притегля по огледалния кръг. Във вашия затвор ви задържа само едно вниманието ви. Способни сте да се измъкнете от огледалото. Вътре в него е несъзнателният сън, на осъзнатото сънуване. За да излезете навън, е нужно да прехвърлите вниманието си от отражението върху образа. Осъзнавайки, че стоите пред огледало, вие се здобивате със способността да формирате реалността според вида на мислите си. Като се освободите от иллюзиите, насочете мислите си към крайната цел. Концентрирайте вниманието и намерението си върху целта. Не е достатъчно да пренасочите мислите си необходимо е и да прехвърлите контрола на разума от разработване на сценария върху динамичното му коригиране. Обикновено разумът се съпротивява, ако настъпващото събитие не се вмества в представите му. Сега всичко трябва да е обратно. Всеки път, когато той недоволства по поводне съответствието с сценария, е необходимо да се упомните и с готовност да приемете изменението всичко се развива както трябва. Нека намерението ви стане намерение на Създател, всичко се развива както трябва, защото аз съм решил така. Вече не съм подвластен на обстоятелствата, но и не се опитвам да ги управлявам. Като прожектирам в мислите си целевия слайд, аз не формирам обстоятелствата, а крайната картина на света, в който смятам да живея. Обстоятелствата се формират от външното намерение и течението на вариантите. Моята работа е да очертая вектора на течението, а по какво русло ще потече, не е моя грижа. Представете си, че се събуждате в своя огледален сън. Наоколо остава нещо, пред вас са обичайните събития и декори, но вие ги гледате другояче, че, сякаш, сте се изтръгнали от потока на събитията и сте се оказали в центъра на огромно сферично огледало. Вие сте част от тази реалност и същевременно съществувате отделно, независимо. По същия начин осъзнавате своята отделеност, когато се събуждате в съня си и разбирате, че той вече зависи от вас, а не вие от него. Показали сте се вън от този свят, излезли сте от огледалото. Всички хора се досещат, че за да постигнат нови, непокорени върхове на успеха, е нужно да излязат от общия строй и да тръгнат по свой път. Но въпреки това продължават упорито да вървят по чужди стъпки, старайки се да повторят чуждия опит. Какво прави човека избран, неговите цели и врати уникалният му, присъщ само на него път? Щом поемете по своя път, съкровищата на света ще ви се разкрият. И тогава другите ще ви гледат и ще се чудят как сте го постигнали. Ако притежавате базова информация от определена област, душата може да се настрои към съответния сектор от пространството на варианти и да получи оттам знание, за което няма откъде да прочетеш. Задайте си въпрос, формулирайте го ясно и за известно време го забравете. След няколко дни отговорът ще дойде. Ако не дойде, задавайте периодично същия въпрос. Може и да е след няколко месеца, но отговорът непременно ще дойде. Трябва да имате дързостта да се възползвате от своето право на знание, спрете да търсите отговори на въпросите си в чуждите книги. Просто променете насоката на намерението си не да получавате, а да създавате. С какво се различавате от авторите на книгите, които четете? Само с това, че те са променили насоката на намерението си, престанали са да търсят и са започнали да творят. Спрели са да се водят от признати авторитети и са се осмели да тръгнат по свой път. Вземете и вие правото си да бъдете прави. Уоу, спиралята, нет 57 вземете си правото да бъдете избрани. Кажете си, от този момент нататък аз избирам себе си. Имате право не защото сте достойни и способни, просто имате това право. В пространството на варианти има всичко. Там има и нещо, предназначено лично за вас, вердиктът за вашето право. Това е пропускът ви за вечността, санкция за привилегията да създавате своята реалност. Светът е огледало, той се съгласява със всекиго, който е посмял да представи своя вердикт. На прага на вечността стои вратар Абсолютният закон, охраняващ достъпа до всичко, което се намира там. Този неумолим страж пуска само онзи, който има куража да се възползва от своето право на Създател. Пропуск ще ви бъде вашият вердикт. Аз мога и съм достоен, защото така съм решил. Не искам и да се надявам аз имам намерение, вземете своето право и вратарят ще разтвори пред към вечността. Зад нея ви очаква свят, където невъзможното става възможно. Речник на термините важност. Важността възниква, когато на нещо се придава прекалено голямо значение. Това е излишен потенциал в чист вид и при премахването му равновесните сили създават проблеми на онзи, който го е предизвикал. Има два вида важност – вътрешна и външна. Вътрешната, или собствената важност се проявява като надсеняване на личните качества или недостатъци. Формулата звучи така – «Аз съм важна персона» или «Аз изпълнявам важна работа». Когато стрелката на важността преминава опасната граница, се включват равновесните сили и «Важната персона» получава перване по носа.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 Пътеводните знаци се появяват само в случай, че започва преход върху друга жизнена линия. Вероятно няма да забележите отделните явления. Например, в раната гради, а вие не и обръщате внимание. Не сте почувствали качествена разлика, значи все още се намирате на предишната жизнена линия. Но ако нещо ви накара да застанете наш трек, това е знак. Отличителният му белек е че винаги сигнализира за започващ преход върху съществено различна жизнена линия. Избор транссърфинга предлага принципно различен подход за постигане на целите. Човек прави своя избор, както прави поръчка в ресторанта, без да се грижи за средствата за постигането му. В повечето случаи целта се реализира сама независимо от преките действия на поръчителя. Желанията ви да се изпълняват, мечтите ви няма да се сбъднат. Но изборът ви е неотменим закон и той неизбежно се реализира. Невъзможно е да се обясни с две думи същността на избора. Целият транссърфинг показва какво е избор и как да го направим. Извишен потенциал излишният потенциал представлява напрежение, локална буря в равномерното енергийно поле. Подобна нееднородност се създава от мислената енергия, когато на някакъв обект се придава. Излишно голямо значение. Например, желанието е излишен потенциал, защото се стреми да привлече желание обект там, където го няма. Силното желание да имате нещо, което всъщност нямате, създава енергийна разлика в налягането, която поражда вятъра на равновесните сили. Други примери за излишни потенциали недоволство, осъждане, възхищение, преклонение, идеализиране, надценяване, презрение, горделивост.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 Човек се бои да се пусне от тях, защото е във властта на зависимостта, която му създава и иллюзията за упора и увереност. Увереността е същият и излишен потенциал на неувереността, само че с обратен знак. Осъзнатостта и намерението позволяват да игнорирате играта на махалата и да постигнете своето безборба. А когато има свобода без борба, не ви е нужна увереност.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 Анализирайки склонността си към негативизъм, можете да си представите къде ще ви отведе този нис от негативни разклонения. Принципът за координиране на намерението е следният, ако решите да разглеждате привидно негативната промяна в сценария като позитивна, така и ще бъде. Ръководейки се от този принцип, ще постигнете такъв успех в позитивната насока, какъвто постигат негативистите в най-лошите си очаквания.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 Тревога, вълнение, потиснатост, смут, отчаяние, страх, съжаление, привързаност, възхищение, идеализиране, умиление, преклонение, високомерие, възторг, разочарование, гордост, презрение, отвращение, обида, чувство за дълг, за вина и та. на. Главната опасност за човека, поддал се на влиянието на деструктивното махало, е, че то отклонява вниманието на жертвата си от тези жизнени линии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 Реализира се намерението, а не желанието. Пожелайте да вдигнете ръката си – желанието е оформено в мислите ви, давате си сметка, че искате да вдигнете ръката си. Но дали то ще я вдигне? Не, само по себе си желанието не произвежда никакво действие. Ръката ви ще се вдигне едва когато сте отработили мислите си за желанието и е останала само решимостта да действате. Може би, у спиралята, не 60 решимостта ще я вдигне.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 Или гордост от себе си в сравнение с кого. Където има противопоставяне, неизбежно се включват равновесните сили. Действието им е насочено или да разделят субектите на противоречието, или да ги обединят да ги помилят или да ги сблъскат. Ако поляризацията е създадена от вас, действието на силите ще бъде насочено преди всичко срещу вас. Поляризация и излишни потенциали възникват, когато на някакви качества се придава излишно голямо значение.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 и метафизичното пространство на варианти, намиращо се извън пределите на възприятието, но не е по-малко обективно, макар достъпът до това информационно поле по принцип да е възможен. Так му оттам черпим интуитивните знания и ясновиждането. Разумът не е способен да създаде нищо принципно ново, може само да създаде нова къщичка от старите купчета. Мозъкът съхранява не самата информация, а нещо като адреси на информацията в пространството на варианти.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 с които човек се налага да се бори през повечето време. Трансърфингът се занимава изключително с метафизичния аспект. Течение на вариантите информацията е разположена в пространството на варианти като матрица. Информационната структура представлява свързани помежду си вериги. Причинно-следствените връзки пораждат течението на варианти. Неспокойният разум постоянно изпитва тласъците на махалата и се наема да решава всички У -у -у". Спиралета, над 62 проблеми, опитвайки се да държи ситуацията под своя контрол. Волевите му решения в повечето случаи представляват безсмислени плескания с ръце по водата. По голямата част от проблемите, особено дребните, се решават от само себе си, стига да не пречим на течението на вариантите. Главната причина, поради която не бива активно да се съпротиваваме на течението –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 Като резултат получавате от него онова, до което не сте се добрани с обикновените методи на вътрешното намерение. Ръководейки се от този принцип, ще постигнете невероятни резултати в личното и деловото си общуване. Цели и врати всеки човек си има свой уникален път, по който получава истинското щастие в живота си. Махалата натрапват на човека цели, които примамват с престижност и недостъпност. Преследвайки лъжливи цели, или нищо няма да постигнете.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 Ако се насочите към вашата цел през вашата врата, никой нищо не ще може да ви попречи, защото ключът на душата ви идеално пасва към ключалката на вашия път. Вашето никой не може да ви го отнеме. Следователно няма да имате проблеми с постигането на вашата цел. Проблемът е само да откриете вашата цел и вашата врата. Трансърфингът ще ви научи как да направите това. На корицата, светът се прекланя пред мен, а аз пред Петър Дънов и Чарли Чагоган. Алберт Айнштейн Вадим Зеланд не е менеджер от Уолстрийт, продал своето Ферари и поел към Тибет. Не е индийско хипи, озадачено от твърдението, че човекът е произлязал от маймуната. Той е квантов физик, създал теорията на трансърфинга, която днес има милиони фенове по света. Какво е трансърфингът лечебна терапия, езотерично философско прозрение, рафинирана мистика или авангардна концепция? Но както казва авторът, не е важно какво точно е, важното е, че работи. Вадим Зеланд разкрива как бихте могли да използвате всемогъщата матрица, също както тя се стреми да ви използва. За тази цел не е необходимо да излизате от наркотичните и мрежи. Достатъчно е да разчупите неписаното правило, мисли като всички. И тогава за вас няма да има невъзможни неща, нищо че живеете в света на махалата. Превод весела Петрова Улу. Спиралята 63. Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайтът книги.Me